Калин Тодоров Зад завесата на соца Книга е едно от поредицата Зад завесата Анотация По волята на съдбата, баща ми Станко Тодоров беше два мандата министр-председател на България, председател на парламента и почти несменяем член на Висшето ръководство на Комунистическа партия. Покрай него имах възможност да наблюдавам хората, които изиграха важна роля в най-новата история на страната, Кимон Георгиев, Вълкочервенков, Тодор и Людмила Живкови, Борис Велчев, Александър Лилов, Петър Младенов и Андрей Луканов. През втората половина на миналия век България вървеше плътно до Съветския съюз. Това ми позволи да разбера доста за съветските лидери Йосиф Сталин, Лавренти Берия, Никита Хрущов, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачов и Борис Елцин. До края на столетието продължи смутното време, наречено Студената война. В нея от двете страни на барикадата застанаха испанката Долора Сибарури, италианците Енрико Берлингуер, Ориана Фалачи или Чуджели, поляците Полтрия Рушевич, Збигнев Жежински, Папа Воитила и Лех Валенса, румънецът Николай Чошеско, англичаните Ким Филби, Маргарет Тачер и Робърт Максуел, американецът Ричард Никсън. Някои от тези хора познавах, други срещнах мимоходом, трети наблюдавах отблизо. За всички тях се опитвам да разкажа в тази книга. Калин Тодоров е роден 6 София през 1953 година. Завършил е юридическия факултет, специалност, право, Софийския университет. През целия си живот е бил журналист последователно в Българската телеграфна агенция, програмата «Световна економика на БНТ», «Вестниците», «Отечествен фронт» и «Отечествен вестник и на свободна практика». Отразявал е перипетиите около смъртта на писателя Георги Марков на моста, Ватърло в Лондон, а срещу папа Йоан Павел II, падането на Берлинската стена и Нежните революции в България и Румъния. Автора е на книгите «Кой уби Георги Марков и Дамбрела Мердер. Увод Във всеки момент от живота си ние обитаваме три реалности. Тази, която виждаме. Друга, която се опитват да ни внушат че виждаме. И онази, която наистина ни се случва. Имах късмета ясно да видя и трите. Живях просто и нормално, както повечето хора. Но бях агенционен, вестникарски и малко време телевизионен журналист и, волно или неволно, рисувах на. Читателите и зрителите една до голяма степен измислена реалност. Израснах обаче в дома на Станко Тодоров който по волята на съдбата стана най-дълго управлявалият България министр-председател. След него са Бойко Борисов и Стефан Стамбулов. Освен това беше и председател на Народното събрание и почти не сменяем член на висшето ръководство на Комунистическата партия. Така той почти половин век беше сред хората, определящи реално съдбините на държавата. От моето място в залата се виждаше какво има и зад колисите на социализма. На сцената, под ярката светлина на прожекторите, животът изглеждаше, а и за мнозина наистина беше повече добър, отколкото лош. Но зад завесата режисурата му се ръководеше не само от идеите за равенство и братство между хората и от обективните економически закони. Както във всяко друго човешко общество, там властваха страсти и пороци като егоизъм, жажда за власт, алчност, суета, самовлюбеност и самонадеяност. А понякога, дори доста често, пиесата променяха големите световни режисьори. За съжаление, именно тяхната намеса се оказа решаваща. Красивата утопия, наречена социализъм, грозно се сгромоляса. Обаче възможно ли е равенството изобщо? Според руския философ Николай Бердяев, свободата е правото да не бъдеш равен. По своята природа хората не са равни. За това равенство може да се постигне само с насилие, при това на по-ниското ниво. Да се приравнят богатият и бедният, може единствено, ако на първия се вземе богатството. Да се приравнят силният и слабият, може само, ако на силния се отнеме силата. Да се приравнят умният и глупавият, може само, ако умът от достоинство се превърне в недостатък. Обществото на всеобщото равенство, мисли Бърдяев, е общество на бедните, слабите и глупавите, основано на насилието. По-добро ли е обществото на свободата, в което живеем днес? Изобщо не съм сигурен. Знам обаче, че много от причините за бедите, които ни се струпаха, бяха заложени още тогава, във времената на соца. Както в економиката, така и в главите ни. Затова, струва ми се, ще е интересно да повдигнем завесата. Макиавели между правец и Бояна. Проклятието да бъдеш втори. Най-ранните ми детски спомени са свързани и с вилата на нашите в Бояна. Баща ми се бе върнал от Бургас, защото беше започнал нова. Работа министър на селското стопанство. След това последователно стана председател на плановата комисия, представител на България в съвета за економическа взаимопомощ, министр-председател и председател на Народното събрание. И през почти цялото това време беше член на висшето ръководство на Комунистическата партия. Но за всичко това аз по В началото живеехме на улица Оборище 13 София. Свободното си време обаче прекарвахме на Държавната вила. Тогава тя ми се виждаше огромна. Беше двоетажна, каменна, строена в неокласически сталински стил, вероятно в началото на 50-те. На първия етаж на къщата имаше голям хол, трапезария, кабинет, кухня и сервизни помещения. Подървена стълба се стигаше до втория, където бяха разположени три големи спални и баня. А на междинния беше помещението за чистачките. Имаше и приземен етаж с две стейчки за охраната, към баща ми бяха прикрепени двама шофьори и двама бодигардове, екипите се въртяха през ден, и котелно, както и два гаража и малък киносалон. Вилата беше мебелирана с огромни тежки бюра, маси и гърдаруби, с канапета и футойли с атлаза Дамаска, с грозни картини и плътни червени плюшени завеси. В тихия сенчест двор с брат ми си играехме на стражари и партизани на естествен алпинаум и беряхме джанки и череши. В градината имаше и голяма поляна с леха от рози и емалинаш, за които се грижеше щатен градинар. Пейзажа завършваха дървена беседка и изкуствено езърце Шадраван. Резиденциите в Бояна и в Банкия още не бяха построени и най-могащите двесетина мъже на държавата заедно със своите семейства прекарваха по-голямата част от годината в строго охранявания закрит правителствен тракт над селцата Княжево и Бояна. Той беше организиран по съветски образец като малък град. В него предвидливо беше помислено за всичко. Имаше комендантство, в което работеха много хора счетоводители, закупчици, градинари, чистачки милиционери, шофьори и дори пограбален агент. Дънонощно функционираше 100 ресторан с сервитюрки, кухня сготвачи и емиечки и склад за хранителни продукти. От тук тръгваха чурбарките, микробусчета, които разкарваха храна по вилите и на адреси в София. За здравето отдиха и добрата физическа форма на правоимещите, така. Фигурирахме в секретните инструкции, като словосъчетанието вероятно беше заето от руски язик, се грижаха треньори, спасители, лекари, сестри и масажистки. В спортния комплекс имаше тенис-кортове, баскетболна зала, фитнес, басейн с топла вода и олимпийски размери, сауна, стая за масажи и медицинска служба. В малък киносалон операторите с прякори Фенера и Векила прожектираха повечето добри филми, които се въртяха по световните киноекрани своевременно, Понезнайни за мен пътища, пристигаха в Бояна. Всичко това беше продадено през времената на прехода за 7 милиона лева в скандална приватизационна сделка. Купувачите бяха никому известни 18-годишни младеж и девойка от Стара Загора. Обаче зад тях надничаше масивната сянка на Делян Пеевски. За правителствения тракт в Бояна се грижеше управлението за безопасност и охрана, УБО. На теорията се водеше като пето управление на държавна сигурност, но с бюджета си от близо 100 милиона лева годишно се бе превърнало в суперподразделение. С него другите не можеха да се сравняват нито по положение, нито по задачи, нито по щат, пише в книгата си шесто управление шефът на политическата полиция генерал Мусаков. Самият Тодор Живков призна през 1990 година, че обо е било цяла империя, истинска държава в държавата. От баща ми знам, а и неговият приемник в Министерския съвет Гриша Филипов го потвърди, че ОБО не е било ръководено нито от министър председателите нито от министрите на вътрешните работи, нито дори от преките си ръководители. Както написа последният му шеф генерал Милушев, не аз, а Тодор Живков беше истинският кадровик и пряк ръководител на ОБО. Никак не случайно, че на управлението му викаха преторианската гвардия на първия. То трябваше да изпълнява две задачи. Едната беше да охранява хората от висшия партиен и държавен апарат. Втората напълно да ги осигурява с храна, жилища, обзавеждане, поддръжка, помощен персонал, здравеопазване, почивни станции и ловни стопанства. А скритата му роля беше да създава възможности на първия, както скритом наричаха Живков, да се информира какво мислят и правят останалите и да ги контролира. На тази роля май беше подчинена и логиката в подреждането по вилите на техните обитатели. Тази на Живков беше точнова. Средата на комплекса В онези ранни години той още бе пръв междуравни и тя по нищо не се различаваше от останалите, нито по големина, нито като лукс. Точно срещу нея, през пътя, беше настанено семейството на Добри Джуров, не сменяем военен министр и сапартизанин на първия от отряда, Чавдар. Нашата беше в края на комплекса. В двете вили, до и над нея, удивително съжителстваха семействата на Кимон Георгиев и на Вълко Червенков. Първият, заедно с Дамян Велчев, беше висшият царски офицер, организирал и извършил и трите преврата, хвърлили тежка сянка върху цялата нова история на България, двата фашистки на 9 юни 1923 г. и на 19 май 1934 г. И комунистическия на 9 септември 1944 г. Червенков пък е бил важен член на Нелегалната военна комисия, планирала, организирала и извършила атентата в църквата, света неделя през 1925 г. най-кървавото покушение в българската история – апогеят на червения терор. Спомням си един ленив следобед, когато под Скъперническите... Но още топли слънчеви лъчи, професионалният фашистски превратаджия и неистовият комунистически революционер Кротко беряха малини на мета разстояние един от друг. В късната есен на живота си двамата сурови мъже, патриарсите на десницата и на левицата, водещи нестихваща гореща и студена гражданска война вече близовек, всяка си протягаха ръцете, за да сключат най-сетне национално помирение. Годината сигурно беше 1960 до сегашният Първи човек Червенков беше оставен да изживява, там на вилата до нас, последните дни на политическата си кариера. Новият лидер на партията и на държавата никога не унищожаваше до край политическите си противници. Дори следеше и внимаваше да не бъдат репресирани административно или съдебно. Той ги настаняваше на синекурни постове, внимаваше те и техните близки да си запазват привилегиите, гарантираше им спокойните старини. И така всъщност приспиваше бдителността им и ги обесилваше. Спомените ми Вълко е останал като изполин, беше високната дно, мъ, широкопляща смъжага, с голяма глава с неизменно на хлопен каскет, широки скули, с боен перчем и с още по-боен нрав, облечен в неизменната разкопчена риза и широки сини къси панталони. Той често сам засаждаше в градината Царевица и Слънчоглед и много обичаше кучетата. С. Брат ми се изкушавахме да обираме и неговите малини, и той строго и на висок глас ни хокаше. Чуждите малини са повкусни, а? Червенков беше женен за сестрата на Георги Димитров. Но повече ми напомняше на Другаря Сталин, поне както си го познавах от снимките и рисунките, и май наистина се стараеше да подражава на бащата на народите. Вероятно за това в политическата ни история то ще се остане най-отявленият сталинист в българското и в международното комунистическо и работническо движение. А като си има предвид наследството му, вероятно наистина е така. По време на неговото управление бе извършено насилственото коопериране, с бесни темпове продължи и индустриализацията на страната. София се здоби с масивен триъгълник в центъра на града с градите на Министерския съвет и Цум на президентството и хотел «Шератон», на партийния дом, решен в стил образцов сталински ампир. А също така и с Народната библиотека «Кирил и методии», с операта, с стадиона «Васил Левски», с полиграфическия комбинат «Димитър Благоев», с паметника на Съветската армия. Като чета избелелите страници на вестниците от онова време, ми се струва, че в този човек са живеели двама души. Единият е бил изключително жесток, бярно е служил на КГБ Комитет за държавна сигурност на СССР, под псевдонима Спартак, по негова инициатива са създадени лагерите в белени с били са усъдени, на смърт, католическият пастор Борис Босилков и, на 20 години, банкерата Танас Буров, разгромено е било движението на горените и е бил разсипан, морално и физически Александър Жендов. Жендов, художник-комунист. През 1950 година се обявява в писмо до Червенков срещу администрирането в изкуството. Следва яростна кампания, в която активно участва Тодор Живков, довела до изключването на художника от партията и обявяване на изкуството му за несъответстващо на държавната политика. В същото време другият Червенков е сантиментален и артистичен. В младежките си години е писал стихове и пламенно рецитирал Вапцаров и Смирненски а режисьорът Николай Маселитинов дори го назначил за стъжент актьор в Народния театър Иван Вазов. Бил доста културен и не пропускал премиера на театрални и оперни постановки. Свързвало го е необикновено. Приятелство с репресираната певица Лея Иванова, а състатията си във вестник «Работническо дело», озаглавена за романа «Тютюни злополучните му критици», е спасил от професионален разгром писателя Димитър Димов. В България епохата на Сталин беше олицетворявана от Червенков. Развенчаването на култа към бащата на народите и размразяването на Хрущов го остави зад борда на голямата политика. Той беше първият съперник на Живков, обезвреден чрез тотална изолация. Един негов познат, Николай Орешаров, написа, че дълги години е бил държан под фактически домашен арест. Каква ирония? След свалянето на Живков той също престоя под домашен арест цели 9 години. Развенчаният комунистически лидер се чувствал толкова самотен, че за да не полудее, записвал безкрайните си монолози на магнетофон и ги слушал с часове. Имах късмета да срещна отново Червенков през пролетта на 1980 година в парка на Свободата, сега Борисовата градина. Той живееше в един апартамент на първия етаж в стара сграда на улица. Евлоги Георгиев. Беше сам, много стар, съвсем побелял. Разхождаше се бавно, като се стараеше да попречи на малкото си привърженици да го заговорят. Секретна грама до Държавния департамент на САЩ-американският посланик по това време твърди, че тленните останки на бившия вош останали непогребани три дни, за да не бъде дадена възможност на хората, които са останали верни, да го изпратят в последния му път. След него Живков вече зорко започна да наблюдава идеолозите, вторите хора в партията. А вилата над нас, бившата резиденция на Червенков, изглежда беше прокълната, защото именно в нея последователно се нанасяха, а след това бързо изнасяха багажа си семействата на идеологическите цензори в партията и държавата Борис Велчев, Александър Лилов и Чудомир Александров. Единственото изключение направи Митко Григоров. Той беше настанен в най-малката вила в комплекса, която обаче също беше близо до тази на баща ми. Макар и малка, къщата му стигаше, защото той имаше само едно дете момиченце Бяха го синовили, след като родителите му загинали при катастрофа. Григоров е останал в паметта ми само с красивата си съпруга, волейболните си умения и като кум на първия брак на дъщерята на Живков, Людмила. Малвата шепнеше че той си е тръгнал от властта, защото бил потърсил пряк контакт с руснаците. Това станало, когато подочул, че те се оглеждат за помлат лидер на българските комунисти. Дори се говореше, под Сурдинка, че бил казал на съветския лидер Хрущов, Абе, остави на Тодор държавата, пък на мен ми дай партията. Освен това си тежко провинение Григоров направил и грешката да завърже добро приятелство с друг виш партиен ръководител Начо Папазов. Първия никак не харесваше такива работи. Особено се дразнеше, когато членовете и кандидат-членовете на Политбюро влизаха в близки отношения. Той обичаше да противопоставя кадрите. Негов любим манювър беше да назначава за ръководители хора, които не се понасят един друг. В книгата си, биографични снимки синат на Борис Велчев, Иля, разказва, че пред един партиен функционер Раденко Григоров, Живко възкликнал. Тези двамата искат да ми вземат властта бе. Някъде по онова време намерих на тавана на нашата вила Дървената Штайга с прашни книги. В нея имаше едно прокъсано томче на Морижоли, диалог между Макявели и Монте Стюфада. Мисля, че във вилата преди нас беше живял бай Добри Търпешев, легендарен деец на антифашистката съпротива, командир на Нова, народно освободителна на възстаническа армия, бивш министр на труда и социалните грижи. Дали и той се беше интересувал от политическо инженерство? А Николо Макиявели е флорентински философ. Дипломат, политик и историк от епохата на Ренесанса. Най-известната му книга е «Владетелят», която пише през 1513 година. Тогава емедичите се връщат на власт в града-държава Флоренция и отстраняват Макиявели от политическата власт. Книгата му става особено популярна, защото съдържа зли препоръки за тираните, за да им помогне да запазят властта си. Според оксфордския речник е макиавелизъм използването на хитрост и дволичие в държавното управление. В книгата си Жоли цитираше съветите на флорентинеца как трябва да се пази властта, а да се отделя политиката от морала. Да се поставят силата и хитростта над закона. Да се парализира индивидуалната интелигентност. Да се превръщат хората в доносници. Да се управлява обществото чрез неговите пороци. Да се отслабва общественото мнение. Да се говори обратното на това, което се мисли. Не знам дали Живков беше чел Макявели. Едва ли. Пък и не му беше необходимо. Той самият можеше да научи флорентинеца на... Не кой манюври. Междувременно в прокълнатата вила бяха настанили семейството на Борис Велчев. Голямо, задружно семейство, с което се разбирахме много добре. Но както и можеше да се очаква, не останахме съседи дълго време. И Велчев не успя да се задържи на ветровития връх, на чиято указателна табела беше написано и да номер две в партията. Официалната версия за отстраняването му от власт беше свързана с телевизионния сериал, завръщане от римна си на Моиля Велчев, изключително работлив, продуктивен и пробивен творец. Поет, писател, сценарист и режисьор, той създаде десетки творби и някои от тях допаднаха на хората. При това не само докато баща му беше на власт, но и когато изпадна в немилост, а и след генералните промени, та чак до наши дни. Това най-вече се отнася за текстовете на вечни песни на естрадните певци Лили Иванова и Емил Димитров като «Ако си дал» или «Осъдени души». Слабо познавам неговото творчество и не се наемам да оценявам таланта му. Факта, е обаче, че той умееше да се пласира много успешно. Изобщо за творците, които вярно следваха априлската линия на партията и имаха добри отношения с властта, това не беше чак толкова трудно. Виж, към другите тези, които се опитваха да плуват срещу течението, съдбата. Не беше никак благосклонна. Те не бяха много, но все пак ги имаше скулпторите и художниците Галина Малъкчев, Сашо Дяков, Генко Генков, Лика Янко, композиторът Милчолевиев, поетът Константин Павлов, сатирикът Радой Ралин, карикатуристът Борис Димовски, творческият тандем Христоганев, Бинка Желяскова и някои други. Успешно се умяваха да се реализират и останалите членове на семейство Велчеви. Другият син Владимир беше последователно посланник в Лондон и в Москва. Внуците, двете борета, във времената на прехода станаха главен прокурор на републиката и известен театрален режисьор. Илко беше твърде самоуверен, харесващ себе си човек и обичаше и другите да му се възхищават. Спомням си един дълъг следобед, който прекарахме в стаята му в почивната станция. Тунела в Ксиноград. Часове наред той му омаеваше с разказите си за приключения и успехи сред културния хай лайф, както и за любовни похождения, в които беше наредил и романи с красивите актриси Невена Коканова и Ирен Кривошиева. Имаше нещо вярно в обвиненията на Живков на заседанието на Политбюро, на което бе отстранен Борис Велчев. А именно, че бащата активно помага на кариерата на сина си особено сред творческите съюзи и партийните кръгове. Забавното беше, че Живков правеше абсолютно същото за децата си, и то в несравними мащаби. Самият телевизионен сериал, завършен от Рим, предизвика небивал интерес София, улиците си изпразваха, когато започваше веднага след информационната емисия По света и у нас. Хората го посрещнаха с любопитство, но и с известно стъписване и раздразнение. Филмът рисуваше цветен, лъскав и примамлив образ на Запада. Представата, която създаваше, влизаше в рязък контраст както с чернобелия свят на реалния социализъм, така и с линията на официалната пропаганда. Това партията не можеше да го позволи. Хората обаче се дразнаха повече от бита на героите България, който нямаше нищо общо с реалността. И досега си спомням мезонета на главната героиня, като ние дори не знаехме какво означава тази дума. Цялата история около сериала и премеждията на Илко доказваше колко се отдалечил партийният елит от истината в представите си за живота. Но същинската причина за екзекуцията беше съвсем друга. Една година преди нея. Първия вече бил започнал да подозира Велчев в нелоялност и фракционерство. В книгата си биографични снимки Иля Велчев пише, че на вечеря във вилата на външния министр домакинът Петър Младенов вдигнал тост, гледайки баща му право в очите, за бъдещия първи секретар на партията. Малко след тази вечеря Борис Велчев разказал на сина си, че е разумно Живков да му даде държавата, а за себе си да остави партията. Една неделя, моят баща ми разказа, че срещнал случайно Велчев на Витуша. В понеделник Живков го попитал, защо се срещахте вчера с Борис, а баща ми отговорил, случайно. Аха, случайно. Никак не е било случайно. Не стана ясно, кога от двамата, или пък и двамата, първия беше следил. Живков се опасяваше и сигурно имаше своите основания, че един ден неминуемо идва времето, когато идолозите попадат в полезрението на руснаците като възможни претенденти за престола. Той много точно усещаше момента, когато те започват да търсят пряк контакт с тях и нанасеше удара. Според книгата, КГБ в България на Йордан Баев българското разузнаване било получило секретна информация от Белград, че при нужда Кремъл щял да заложи на Борис Велчев като приемник на Живков. Тази информация потвърждава и Иля Велчев в книгата си. През януари 1977 г. в Белград се срещат руският лидер Леонид Брежнев и Йосип Брустито. Югославският ръководител е един от водачите на 113-те необвързани държави. Тито изразил негативното си мнение за Живков и дъщеря му. И завършил, ако пък смятате, че Живков е незаменим, ще ви покажа човек, достоен за негов заместник, Борис Велчев. Български разузнавач, без да уведоми посланика и резидента, тръгва за София с кола и фалшиви документи за самоличност. Когато пристига през нощта, разбужда началника на първо главно Васил Коцев, той вътрешния министр Димитър Стоянов. Тримата отиват при Тодор Живков. Ако погледнем към нещата от тази гледна точка, Велчев е бил много сериозен съперник и нужда вероятно много скоро е му да се появи. За разлика от Живков, той беше много добре образован и изключително подготвен както в областта на с коленинската теория, така и в детайлното познаване на конкретните реалности в Съветския съюз. Освен това Велчев наистина бе участвал в антифашистката. Съпротива, дори е лежал в затвора със смъртна присъда, докато участието на Живков в революционното движение е крайно неясно и твърде съмнително. В мемуарната си книга «До върховете на властта» баща ми, например, пише за координирането на всички въстанически сили в София в вечерието на 9 септември 1944 г. беше създадено оперативно бюро с ръководител Тодор Живков и членове Иван Бонев, Витън, Станко Тодоров и Владимир Бонев. Под неговото ръководство в 2 часа през нощта на 8 септември около 60 човека от бойните групи и шопския партизански отряд, както и полк от бронираната бригада, преминала на наша страна, Блокираха центъра на София и превзеха военното министерство. Баща ми няколко пъти през годините е разказвал тази история. И във всичките му разкази ръководител на оперативното бюро беше обаятелният революционер Иван Бонев, Витан. Тодор Живков просто го нямаше факцията. В, в историята, разказвана от Владимир Бонев, покъсно председател на Народното събрание, баща на моя съученик и приятел Стефан, Живков също не фигурирал. А защо и двамата го бяха добавили покъсно в мемуарите си, мога само да се досещам. В книгата си, вторият етаж Костадин Чакъров, политически помощник на първия, цитира свой частен разговор със специалиста по история на социалистическа България професор доктор Мито Исусов. Недоказано е от никой присъствието на Живков във възстаническия щаб, загадъчно се появява той едва след приключването на решителните действия. Непомалко загадъчно изчезва за близо ден след 9 септември. Обаче, твърди че чекъров, още на 11 септември 1944 г. Живков се насочва направо към полицията. Той и неговата, дясна ръка Мирчо Спасов са първите, които залавят полицейските архиви. Един от ресорите ми като репортер в БТА беше Комитетът за балканско сътрудничество и разбирателство. Там, в сградата на улица Московска, в един малък кабинет само с двама сътрудници, зад едно още по-малко бюро беше оставен да вегетира след екзекуцията Борис Велчев. Спомените ми той е останал като съсипан, обезверен и оплашен човек. Твърдеше, че Живков Мобил, вдигнал Мерника далеч преди скандала с филма, завръщано от Рим. Велчев дори си беше въобразил, че в катастрофата в София на генералния секретар на италианската комунистическа партия Енрико Берлингуер мишената е бил именно той. Впрочем за този изключително загадъчен инцидент, старателно крит дълги години в България, знам подробности от първа ръка. А лидерът на италианските комунисти по-нататък ще играе съществена роля в този разказ. Тя е свързана както с стратегията на напрежението, която потопи в кръв италианския Бутуш през 80-те години на миналия век, така и с най-новата българска история. Затова, сриз да се отклоня малко от темата. Ще се спра по-подробно на този неясен случай. Бях на късно море в Ксиноград и видях с очите си как чайката, която возеше Берлингуер след разговорите му с Живков, гневно излуча по белите предвореца, мъчетата пред хлъзна се и смръсна газ потегли към София. Години след това, вече в пта, си спомняхме случката с моя приятел, фотографа Митю Викторов. Той единствено от всички български и италиански журналисти, Отразяващи посещението, е бил допуснат до место происшествието. Викторов ми разказваше, че на 3 октомври 1971 г. Берлин е тръгнал, разочарован от България. Разговорите му с Тодор Живков в Ксиноград и после София, поне ако се вярвало на шефа на обогенерал Илия Кашев, се били провалили. Понито един от дискутираните въпроси чешките събития, ролята на Москва в комунистическото движение и плюрализма, не било постигнато желаното съгласие. По пътя към Софийското летище лимузината на Госта била ударена от военен камион, натоварен с камъни. За щастие един електрически стълб и попречил да се търкули в пропаста. Микю, който единствен снимал, ми показа фотографии на майката. Тя е тотално премазана отляво, а отдясно сериозно повредена. Таванът е жестоко смачкан, а стъклата изпочупени. Преводачата, убит на място, двамата придружители Борис Велчев и секретарят на ЦК по международните въпроси Константин Таллалов, както и шофьорът са тежко ранени. Самият Берлингуер изпада в шок и губи съзнание. Той получава сериозни наранявания на главата. Въпреки съпротивата на лекарите от правителствена болница, гостът е напуснал няколко часа след инцидента, отказал всякакво лечение и се скрил в посолството. Оттам се обадил в Италия и поискал правителството незабавно да му изпрати специален самолет. Машината Кацнала на военното летище в Чими на инкогнито, без присъствието на каквито и да било журналисти. След това нито италианската, нито българската, нито световната преса отразили инцидента. През едно 091 години, след смъртта на Берлингуер, един негов сътрудник на име Манкузо направи публично изявление, че инцидентът е бил атентат, организиран от КГБ и ДС. Той целял елиминирането на водача на италианските комунисти. Версията на Манкузо се подкрепяше и от здовицата Летиция, която твърдеше, че съпругът й подозирал секретните служби на България и НССР в опит за неговото ликвидиране. Берлингуер обаче не споделил публично опасенията си, защото смятал съветския блог за противотежест на американката Мощ. Привържениците на версията за атентата я е базираха върху няколко многозначителни факта. А и самият Викторов ми разказваше, че хората на пристигнали веднага след катастрофата в агенцията и му конфискували негативите. След това и снимките му на камиона изчезнали от архивите. Името на шофьора пък било изтрито от протоколите на КАТ. Според италианците, мотивът на Кремл за покушението можел да бъде страхът, че Берлингуер ще се опита да отклони ИК под орбитата на КПСС. До тогавашните лидери на италианските комунисти Луиджи Лонго и Палмиро Толяти били считани за хора от съветското комунистическо семейство, от третия интернационал, докато новият генерален секретар бил съвсем чушт човек. Намерих репортерския си бележник, където съм отбелязал какво ми каза Борис Велчев по време на нашите разговори. Твърдо съм убеден, че става дума за атентат. Причината за него беше силното напрежение между Москва и лидерите на еврокомунизма. Берлин Гуер е идеологът на еврокомунизма. Той пише тезисите си, докато е в болницата в Италия след катастрофата в България. Еврокомунизмът означава дистанциране от Съветския съюз и участие на комунистическите партии в управлението на съответните страни в условията на парламентарна демокрация. Повод за възникването му е смазването на прашката пролет. Подкрекят го лидерите на френските и на испанските комунисти Жорж Е. Марше и Сантяго Карилю. А за това, продължи Велчев, че и аз бях в колата, има една италианска поговорка, която гласи «С един камък, два гълъба». Както ще стане ясно от този разказ, нито руснаците, нито американците по това време се искали да има силна, самостоятелна, управляваща комунистическа партия в Италия. И двете свръхсили са се опасявали че Берлин може да постигне исторически компромис с лидера на социал-демократите Алдоморо и заедно да управляват Италия. А междувременно първия се беше отървал от още няколко идеолози като Костадин Диуров, брат на световно известния оперен бас Николай Диуров, Венелин Коцев и Ивана Баджиев. Но тъй като те не притежаваха властта на «втори в партията» и на «обитаваха», прокълнатата вила няма да имат щастието да попаднат в нашия разказ. Интереса мен представлява само синът на кандидат-члена на Политбюро и бивш посланник в Румъния Ивана Баджиев Стефан. Той беше високо, красиво и интелигентно момче, което малко заекваше. Ожени се за едно момиче, Светелина Бориславова, което му роди две дъщери. Но се разведоха и тя изведнъж се превърна в най-богатата и най-влиятелна българка. Твърдят, че има състояние от над 200 милиона евро и е бив съдружник на сегашния министр-председател Бойко Борисов. Но да се върнем в самата вила. След като и Борис Велчев освободи, там настаниха семейството на Александър Лилов. С блестящото си образование, богатата си обща култура и аристократичната си осанка той стоеше като бяла врана между старите, малко недодялани комунистически вождове. По онова времене. Бяхме особено близки с него. След генералната промяна на 10 ноември 1989 година, обаче, известно време се занимавах с недвижими имоти. Лилов ме помоли да му помогна да даде под найем частната си вила. По време на дългите огледи на кандидатите имахме достатъчно време да ми разказва как и защо е рухнала блестящата му политическа кариера. В началото първия се възхищава от интелекта и подготовката му и не хвалбите. Крупен политик, задълбочен теоретик, мащабен строител на социализма. Сипвал му е господ, спълни шепи му сипвал, кариерата на Лилов върви ръка за ръка с тази на дъщерята на Живков, Людмила. Злите езици дори съскат, че младите политици са нещо повече от колеги и приятели. Спомените си Иван Славков, батето разказва, че дори е бил изнудван с папарашка снимка на двамата на Витуша. Възможно е дори първия да ги е придвижвал напред заедно, като тандем. Не мисля за случайност, че именно Лилов е бил избран да предложи кандидатурата на дъщеря му за член на Политбюро, докато самият Живков удобно отсъства в чужбина. След смъртта на Людмила обаче, Лилов изведнъж се оказва сам на ветровития връх. Останалите членове на Политбюро започват внимателно да го следят за грешки, за пропуски и за непредпазливи действия. И закономерно, след дълъг период на изолация, през 1983 г. е изваден от състава на висшия партиен орган. Конкретният повод е статията му Социализмът пред нови предизвикателства с писание Ново време, но в доклада, с който Живков предлага отстраняването му, се съдържа зле прикрит намек за политическа сделка между Лилов и баща Историята удивително повтаря срещата между баща и Борис Велчев на Витуша. На страница 289 в мемуарите си политическият съветник на Живков Хил пише, в плен на своята болезна подозрителност, първия си беше внушил, че срещу него се плете заговор. Сеговорът между Станко Тодоров и Александър Лилов бил направен месеци преди заседанието на Политбюро в Ловното стопанство, се кара муш в Родопите. Там двамата били на почивка по едно и също време. Станко Тодоров, като поопитен... Оплял Лилов и го тласнал напред. Първият бил Мефистофел, а вторият Фауст. Никоя Хил се чуди в книгата си, кой ли може да е разказал на Живков за договора между Сатаната и Твореца, защото? Първия не си падаше много-много по дете. Бях на тази почивка в Секарамуш. Придружавах баща ми и Лилов в дългите им разходки из гората. По време на безкрайните разговори ставаше ясно, че едновременно са стигнали до почти пълно съвпадение на мненията. Ако ги резюмирам, изводите им звучаха така. Социалистическите страни се намират в тотален застой, налице е сериозно разминаване между декларираните принципи и конкретните действия, не се решават своевременно важни економически и социални въпроси, натрупват се погрешни решения. Геронтокрацията и догматизмът в мисленето водят до тежки политически и морални деформации. Лилов казваше, че открил потвърждение на тези свои наблюдения в статия на новия генерален секретар на ЦК на КПСС Юрий Андропов. Това му дало импулс да напише своята статия в списание «Ново време». А няма съмнение, че Живков също е забелязал приликата между двете статии и вероятно решил, че Лилов използва смяната на Карола в Кремъл, за да напомни за себе си. И може да е имал право. В мотивите за изваждането му от Политбиролилов вече не беше мащабен строител на социализма, а човек, съвършено неподготвен практически, не проявява никакво старание да се потопи в организационната и економическата работа. Той е скован, инертен, откъснат от реалния живот. Любопитно е, че първия винаги се освобождава от идеолозите в момента, когато курсът в Москва се сменя. Червенков се отива, когато... Размразяването на Хрущов помита Сталинизма Велчев е прогонен, когато Размразяването отстъпва пред Застоя на Брежнев Лилов става неудобен, когато застоят е разбъркан от опитите на Андропов да реформира системата. Но верен на себе си, Живков не унищожава окончателно Лилов. Той му ставя служебната кола и същия размер на заплатата, праща го в Лондон да учи английски, прави го директор на Института за съвременни социални теории. Първия, партията и държавата обаче губят един много интересен политик. Ако Лилов не е преувеличавал по време на нашите разговори, в Лондон го е бил поканил да работи с него. Самият сбигне в Бжежински. А във вилата на «Обречените през това време» вече бяха настанили Чудомир Александров. Само, че при него сценарият бе съвсем нов, оригинален. Разбираемо, защото положението вън и вътре страната стремително се променяше. С изключителния си инстинкт на политическо животно Живков вероятно усещаше, че новия стопанин на Кремъл вече няма да бъде благосклонен към него и това заплашва да засили настроения срещу и в България. Затова той беше отредил на поредния човек номер две двойна роля. Навън, пред руснаците, само да маневрира и да печели време. А вътре страната да изпълнява ролята на екзекутор на недоволните и колебаещите се. По тази причина, вероятно изборът е паднал върху Чудомир Александров, човек с инженерно образование, но опите на парачик, изградени сцяло по диктовката на живков. Дори в няколко интервюта след промените първия твърдеше, че го е готвил за свой заместник. Но имаше и още нещо. Живков обичаше да работи с компромати. Събираше ги внимателно и грижливо, като не ги използваше веднага, а когато им дойде времето. Можеше да чака с години, а след това светкавично нанасеше удар. Съпругата на Чудомир, кротка, тиха и приветлива жена, с която се разбирахме чудесно, например беше дъщеря на полицейски началник. Този факт е бил известен на Живков още от самото начало, защото всички партийни кадри внимателно се проучваха до девето коляно. Това особено важеше за кариери като тази на Александров, които преминаваха през всички нива на партийния апарат. Живков обаче си държеше очите затворени, докато го ползваше в ролята на мъша, за да отстранява горещите въглени от започналото да му пари обществено огнище. Така първия се разправи с журналиста Георги Тамбуев, с майка ми и с останалите членове на Комитета за екологична защита на град Русе. А след като мръсната работа беше свършена, Живков отреди за Александро Съдба, много подобна на нази, която бе приготвил Сталин за шефовете на КГБ Ягода и Ежов. От палъч го превърна в жертва и на негов гръб прехвърли цялата отговорност за репресиите срещу интелигенцията. Но най-комичното за мен в случая беше, че двамата с баща ми бяха отстранени от политбюро на едно и също заседание. Сега мисля, че Живков въртеше. Вторите хора в партията и за да му е под мястото, ако и когато го пожелае дъщеря му Людмила. В търсене на нови роди. Червената принцеса отваря котията на Пандура. С Людмила тя е доста по-голяма от... Мен се познавахме от деца. Майка и доктор Мара Малеева я беше кръстила на съветската снейперистка Людмила Павличенко. За онова поколение Съветският съюз беше пример във всичко. Пак по съветски модел Висшите партийни и държавни ръководители трябваше да живеят заедно. Уж за подобна охрана, но аз си мисля, че така ги контролираха полесно. От 1953 до средата на 60-те живяхме в пететажната къща на улица Оборище 13, срещу Народната библиотека, която си е там и до днес. Бяхме на третия етаж. На втория беше настанено семейството на Тодор Живков, съпругата Мара дъщерята Людмила, синът Владимир и майката Маруца. В още ранни времена всичко беше още някак дълнично, патриархално и домашно двамата милиционери, които се редуваха да пазят отпред, живееха на партера. Баба Маруца, облечена в черни селски дрехи и със забратка на главата, и баба Мисанда, когато ни гостуваше от село, всеки следобед сядаха на дървени столове, направо на тротуара, радваха се на лъчите на топлото слънце и обсъждаха с охраната минувачите. Както си бяха свикнали от правец и кленовик. И сигурно за тях малките селца и столицата не са се различавали кой знае колко. Въздухът беше кристален, а тротуарите чисти. Всяка нощ ги миеха цигани с дълги мъркучи, които размотаваха от големи зелени дървени, макари на колелца. По улица оборище не минаваха автобуси, автомобили много рядко. Те бяха главнодържавни и я имаше а нямаше стотина коли в цяла София. Случваше се понякога да играем футбол на улиците, Шипка, Оборище и Димитър Полянов, сега Кракра. Един ден съветска лимузина, ЗИС, колата, която возеше легендарната партийна икона Цола Драгоичева, ме блъсна, но се отървах само с са синини и лека оплаха. Поведнъж на ден идваше Чурбарката, микробусчето с храната от Бояна. Тогава си мислех, че такова микробусче ходи при всички хора. Обаче се чудех, защо същите хранителни стоки не се продават и в Бакалията, и в Месарницата, и в Млекарницата на улица, Шипка, където понякога ме пръщаха на пазар. Там, в малките магазинчета, имаше само гъсто кисело мляко, сипваха ни го в Буркани направо отказана с един огромен черпак, истинско овче и краве сирене, балкански кашкавали, витуша, шпеков и телешки салам. В нашата къща живееха. Още семействата на трима силоваци на министъра и заместник министъра на вътрешните работи Георги Цанков и Иван Райков, както и на един от най-важните хора в армията, летеца генерал Цонев. Сега си мисля, че нищо не е било случайно, това бяха хората, които можеха да спретнат евентуален държавен преврат. Приятел бях из Буйния Ицо, е Живко, синовете на министрите Цанков и Райков. Докато си играехме в домовете им, понякога дочувах родителите да си говорят за Сталин, Берия, Абакумов и Филатов. Диктаторът, дясната му ръка, шефът на КГБ и представителят му за България са били линията, по която се осъществявало съветското влияние тук. В първите години след края на Втората световна война интересът на руснаците е бил насочен предимно в три посоки – архивите, урановите находища и налагането на държавния модел. Представителите на ГРО, Военното разузнаване, СМЕРШ, Смърт на шпионите, Контраразузнаването и НКВД Държавна сигурност се издирвали и изпращали в Москва всички документи за дейността на германските, италианските, британските, американските, френските и турските специални служби, за българската политика към Съветския съюз, за разкритите съветски шпиони в България и за българските агенти в Москва. Американските атомни бомби, Хвърлени над Хирошима и Нагазаки, са създадени сурановата руда, извлечена от мините в Катанга, Конго. Съветската е направена с урановия концентрат, извлечен от находището Готен край град Бухово. Той е открито още от германците, които са се шегували, толкова е богато, че България може да си живее от него 100 години без никой да работи. Обаче го разработили руснаците. В апартамента до нас живееха с която ги гледаше, двете дъщери на един от главните идеологически цензори на властта, писателя Богомил Рейнов. Той самият идваше много рядко, защото май се беше развел с майка им. Комунистът Богомил е син на мистика Николай Рейнов, мислител, философ, художник и писател, от когото синът се беше отрекал. В края на 20-те години около бащата се оформя кръг от приятели, водени от желание за самоусъвършенстване. От кръга възниква теософското дружество – Орфей. Според Оксфордския речник, теософията е религиозно-мистично учение, свързано с езотериката и окултизма. То Търси знания за Бога, Абсолюта, по пътя на духовен екстаз, интуиция, лични откровения и изследване на индуистки и будистки практики. Председател на Орфей става Николай Рейнов. Саратникът на учителя Дънов и лечителя Димков е отлъчен от българската православна църква заради романа си, Пустинята и Животът. Повлиян от забраненото гностично евангелие на Юда, руската окултна литература, древните пророчества, източния мистицизъм и хималайските адепти, романът отрича непорочното зачатие на Дева Мария. Дружеството съществува за кратко време, но успява да издаде книгата на Елена Балавацка. Разбудената изида и да основе асоциация – Рюрих. Някои считат балавътска за носителка на цялата източна мъдрост, други – за мошеничка и шпионка. През 1875 г. заедно с полковник Олкът тя основава в Лондон първото тълсовско дружество. По нейни твърдения книгата, Разбудената изида е диктувана от могъщото и тайно хималайско братство на емахатмите учители, които напътствали еволюцията на човечеството, основавайки ядката на космическото съзнание Шамбала, източник на всички знания. Елена Рюрих, пак Рускиня, съпруга и майка на художниците Николай и Светослав, също създава с помощта на емахатмите философско-нравствено учение Агни-йога. Той система от тайни знания, синтез от източни религии и йогиски практики, стъпили върху идеята за общата духовно-енергийна същност на Вселената. Бяхме приятели с дъщерите на Богомил Диана, красивата прима балерина, която стана прототип на героинята от романа му и филма по него, Черният лебед и Малко Тованче. Често им ходехме на гости и с любопитство разглеждахме екзотичните корици на странните книги от изтока в библиотеката на дядо им. Дали тогава не се е събудил и интересът на Людмила Живкова към източния мистицизъм? Богомил Райнов беше много продуктивен писател и поет, Бялата стая. Пътища за никъде, средношни булеварди, този странен занаят, тютюневият човек, ерус танатос, криминалните, няма нищо по-хубаво от лошото време, голямата скука. Беше изключителен еродит, естет и вероятно най-запаленият български колекционер. В началото на 60-те години той се бе завърнал от Париж, където в качеството си на култура на Таше се беше потопил толкова дълбоко в западното изкуство, че бе започнал да се отскубва от оковите на комунистическите иллюзии. В книгата си Тайното учение, писана още тогава, но дълго крита по чекмеджетата и издадена чак през 1991, той свидетелства: Стигнах до социализма, следвайки пътя на човеколюбието. Но след разкритията за чудовищните престъпления на главатарите му в продължение на повече от половин век си направих извода, че марксическият комунизъм не е станал жертва на покъсна изопачаване. Той е носил своя тежък, неизлечен порок още от самото си раждане и този порок е принципът на насилието. Красивият идеал служи само за прикриване на чудовищните посегателства над човешката личност, над едни или други слоеве, над цели народи. В една бе на нощ комунистическият цензор, сам нарекал себе си пред поета Добри Жотев, кралски палач. Посегнал към библиотеката на баща си, за да търси нови, спасителни за себе си и за обществото пътища в книгата на Елена Рюрих, Агни Йога. Приятели и съмишленици щерката на комунистическия вощи и Богомил обаче стават много по-късно. през 1971 година, когато в хотел София тържествено е чества на 60 годишнината на Тодор Живков и той е удостоен званието Герой на Неребе. Тогава, както ми разказваше Богомил, с Людмила попадат на една и съща маса и тя за пръв път проявява интерес към окултизма и към трудовете на баща му. В началото на 70 те вече се бяхме преместили на улица Оборище 17, в красивата сграда срещу докторската градина, в която днес се помещава фундация Света, Света Кирил и Методий». Баща ми вече беше станал министр-председател. Отново много важните мъже на държавата бяха събрани на едно място. Освен нас и Живкови, в луксозната сграда с голям двор, с много гаражи и игрище за футбол и тенис живееха семействата на Живко-Живков, Лачезара Врамов и Григор Стоичков. В този подбор, на пръв поглед еклектичен, също се съзираше известна логика. Тодор Живков, Живко-Живков, Лачезара Врамов и баща ми бяха здраво свързани около аферата Тексим за която ще стане дума по-нататък. Освен това, първия, опитен на паратени грач се стремеше да поддържа напрежение и съперничество между баща и неговия първи заместник Живко Живков. А за Лъчезар Аврамов, обиетелен младежки ръководител, легендарен герой от антифашистската съпротива, спуснат с парашут в България, градската легенда твърдеше, че е човек на руснаците. Версията, която се разказваше, беше, че под ръководството на човека на КГБ Иван Винаров Март е прехвърлен от СССР в България с групата на парашутистите и подводничарите. Лъчезар Аврамов беше много интересен мъж, женен за удивително красивата и талантлива актриса Иванка Димитрова. Григор Стоичков пък беше един от най-верните хора на Живков. Нещата вече не бяха никак патриархални. Охраната от цивилни униформени беше станала денонощна. Чурбарката вече идваше по два пъти на ден. Вместо като пръв междуравни, Живков беше започнал да се изживява като върховно комунистическо божество. Докато беше жива Мара Малева, тя възпитаваше строго децата им Людмила и Владимир и държеше по нищо да не се различават от останалите хора. За издигане в кариерата и помощ пък и дума не можеше да става, но след смъртта и нещата рязко се промениха. Людмила пое по изкусителния път към върховете на партията и на държавата. Бащата полагаше основите на първата бъдеща европейска комунистическа династия, а дъщерята го следваше, обзета от неистова амбиция. Не съм в правото си да давам категорични оценки за дейността на червената принцеса, както ласкаво бяха започнали да наричат хората. Скромното ми мнение е, че поне в началото на стремителния си път тя свърши полезни неща за... Българската култура Разбира се, разцветът на културата в онези времена далеч не се дължеше единствено на Людмила, но все пак трябва да се признае голямата и заслуга, че отвори към света. Преведени бяха на много езици книгите на Димитър Талев, Димитър Димов, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Валери Петров. Престижни световни галерии отвориха вратите си за картините на Владимир Димитров майстора, Златю Бояджиев, Цянко Лавренов. Никола Танев, Бенчо Обрешков, Димитър Казаков, Нерон. Гласовете Български на Райна Иванска, Гена Димитрова, Николай Диоров, Никола Николов и Никола Дюзелев, превземаха подиумите на Миланската скала и Ковент Гарден. Златното съкровище от вълче драми сребърното от Рогозен, както и безценните ни старинни икони, шестваха триумфално по планетата. Живкова се опита да повдигне и тежката идеологическа завеса. Спусната пред западното изкуство в България. В онези плътно затворени времена българите, за разлика от другите си социалистически събратия, получиха рядката привилегия да четат някои от най-значимите книги на чужди автори, да гледат голяма част от най-стойностните западни филми. По нейна инициатива бяха направени криптата на хрампаметник, света Александър Невски и паметникът на незнайния войн. Людмила беше двигателят и за създаването на галерията за чуждестранно изкуство в София. Там за първи път в България скоро се появиха оригинални работи на Дега, Коро, Валутун, Вламенк, Паскин, Папазов, Матис, Пикасо и други световни майстори на четката. Вярно, нейните недоброжелатели твърдяха, че се пръскат на оправдано много средства за второстепенни творби. А размахът на червената принцеса наистина беше твърде скъпо удоволствие за не толкова богатата ни държава. Спомням си как министърът на финансите Белчо Белчев се оплакваше на баща ми, че когато звъннал телефонът от Комитета за култура, никой не смеел да го вдигне, защото пак трябвало да се дават пари. Но най-големият удар върху финансите на страната и светоосъщането на хората нанесе мегаломанската и маниакална идея на дъщерята на комунистическия водач да замести философията на марксизмаленнизма с тази на национализма и източния окултизъм. Идея, която сигурно се е родила на някоя от легендарните сбирки, чието. Начало беше поставено в жилището на Людмила на улица Оборище 17. Там, в помалки апартамент на втория етаж, тя живееше с първия си мъж Любо, симпатичен инженер от Враца, който беше доста далеч от всичко това. Около нея вече беше започнал да се оформя кръг от модерни интелектуалци, които трябваше да й помогнат за подготвената революция в областта на културата. На тези сбирки, които хората започнаха да наричат файфоклоците на червената буржуазия, ходеха млади, талантливи и още наопорочени от комунистическа надменност творци като поета Любомир Левчев, Учения Николай Фол, художника Светлин Русев, ваятеля Величко Минеков, журналиста Павел Писарев, и издателката Вера Ганчева. Те наричаха срещите си, петъчни салони и на тях обсъждаха авангардни идеи за бъдещето на изкуството и културата. По-късно, когато Людмила се разведе с Любо, салоните се преместиха в апартамента и на булевард Толбухин 14, Дъна. Васил Левски още по-късно, обаче, баща и е ги забрани след сигнали от държавна сигурност, че на сбирките се лансират антисъветски и ревизионистки идеи. Докато срещите бяха на Оборище, понякога срещах богомил по стълбите аристократичен, респектиращ, хладен, надменен и отчужден мизантроп. В книгата си, Людмила, той потвърди слуховете, че е препоръчал на червената принцеса Теосовските трудове на Николай Рейнов, Елена Рюрих, Елена Балаватска, Чарлс Летбитър, Рудолф Штайнер и Яни Безант. Така писателят всъщност се превърна в първопричина Людмила да се загуби в дебрите на окултизма. А мистиката я беше преобразила и във всеки живот. Тя почти престана да яде, живееше само с плодове, чай, мляко и ядки, теглото и никога не успя да надвиши 48 кг. Обличаше се главно в бяло, като дрехите, предимно костюмчета, се правеха от български дизайнери и шивачи. Главата си пък покриваше с наобичайните за България, но характерни за Индия тюрбани. Всичките и не съвсем понятни, но до една мегалумански инициативи честването на едно 300 годишнината на българската държава, асамблеята на мира, програмите за всестранно и хармонично развити личности, за естетическото възпитание на народа. Строителството на храма на науките урусвати в Хималаите и на Народния дворец на културата София бяха плътно. Обвеяни от източен мистицизъм. Това и до днес може да се види, ако човек реши да се поразходи и с НДК. Неговото строителство започна през 1978 година и по примера на старите български строители в темелите му бяха зазидани духовете на окултизма и езотериката. Впрочем, малцина знаят, че инициативата за двореца е била на руснаците. Той е бил планиран като копия в мащаб на двореца на конгресите в Москва, за да се провеждат важни комунистически мероприятия, наудобни за столицата на световния пролетарият. Така София е трябвало да стане комунистическата Женева. Но Людмила, тогава навърха на могъществото си председател на Комитета за култура, член на Политбюро на ЦК на БКП и на практика втори човек в партията и държавата, препрограмира идеята. Тя го превърна в дворец на културата, като впрегна всички налични ресурси за построяването му. Един ден на оборище видях Григор Стоичков, министр на строежите по онова време, да се качва бодро служебния си автомобил, надянал строител на каска. Какво става? Попитах сина му, моя приятел Венко. Той красноречиво ми кимна с глава към вратата на апартамента на Живкови. Ако се налагало да спял на строежа, но дворецът трябвало да е готов до конгреса, 12-ти конгрес на Българската комунистическа партия, 1981 година. И наистина старите софианци сигурно още си спомнят как в градинката до черквата, преображение господне на булевард, България беше паркиран строителен фургон. Превърнал го в команден пункт, бай Григор, мъж трудолюбив, честен и достоен, ръководеше пряко градежа на НДК и понякога дори спеше там. Дворецът стана готов за Конгреса, но вместо дворец на победилия комунизъм, той се превърна в дворец на победилия окултизъм. Още през 1979 г. във Вестник, работническо дело излезе програмната статия на Людмила Живкова, Хармонията и красотата в безпределния път на спираловидното развитие. Тък му Агни Йога проповядва спираловидния път на развитие, защото спиралата е най-древният символ на богинята Майка и на плодовитостта. Учението вярва, че Земята и космосът са огромен жив организъм, чиято ДНК е спиралата. Спираловидна е и Акаша, мистичната памет на Вселената, за която говорят темахатмите. Според източните мадреци тя е холографски запис на всеки миг от битието на. Пространството и мисълта, а човешкият мозък е холографски запис на Вселената. Вероятно тази идея се е породил и интересът на Людмила към Ванга. Пророчицата от Петрич караше посетителите си да спят върху бучка от захар, в чиято кристална решетка са запечатани спомените и сънищата им. Може би Людмила смятала, че в тези бучки се отразявала и самата мини-вселена. След тази статия всичко в НДК вече можеше да се тълкува като окултен символ. Отстрани на главния вход, скрити зад барчетата, са двата метални барелефа на Димитър Бенчев в форма на спирала, на които са изписани годините 681-1981. Над входа е слънцето на Георги Чапкънов, пред което хората от бялото братство на учителя Дънов всяка сутрин при изгрев и до днес посрещат небесното светило. В централното е главно място заема високата две, метра статуя на богинята Майка, изваяна от Димитър Бойков, която е разтворила ръце, за да прегърне земята. Зад нея, на декоративно платно от месинг бушуват пламъците на Михаил Бенчев. Огънят – живописна творба на Христо Стефанов, вилне на 90 квадрата в девета зала. Централната фигура в композицията е на нестинар, пряк потомък на огнения култ. Около него са 50 велики българи, които правят от науката «Слънце». Между тях художникът е нарисувал след неочакваната и смърт и Людмила Живкова, защото е приемал с известно основание за ктитор на сградата. Мастодонта ТНДК стана мястото, където се провеждаха и събитията, свързани с мегаломанската политика на развихрен национализъм, обежище на вече започналия да се задъхва социализъм. Всичко това страшно дразнеше руснаците. Овлеченията на Людмила по културно-историческото наследство на Елена и Николай Люрих и учението на «Живата етика», «Агни йога», по данни на българското разузнаване е предизвиквало конкретни упреци от най-високо място в Кремъл, както и безпокойство от пето управление за борба с дисидентите на КГБ и идеологическите отдели в ЦК на КПСС. Руснаците се бояха, че национализмът може да бъде противопоставен на пролетарския интернационализъм и дори да зарази някои републики в Съветския съюз. И страховете им съвсем не бяха безпочвени. Приятелят на Людмила... Големият съветски писател и журналист Аркадий Ваксберг написа Колкото по високо. Място й се отреждаше в партийната и държавна иерархия, толкова повече тя предизвикваше омраза към себе си. Партийното й обкръжение категорично не приемаше тази нейна взривоопасна сма от семейно положение, прозападна ориентация и увлечение по индуизма. Тя нямаше нито общ език, нито реално сътрудничество с нито един съветски другар който да отговаря на нейното равнище член на Политбюро или министър. С очите си съм виждал изкривените лица на московските дипломати, които са стиснати устни слагаха край на разговора, ако станеше дума за Людмила дори по някакъв невинен повод. Тя беше директно обвинявана, че иска да откъсне България от социалистическия лагер. А в мемуарите си генерал Филип Бобков, заместник на председателя на КГБ Юрий Андропов и началник на Пето управление, Посочва, българите ни разказваха за вредите, които поведението на Людмила Живкова нанася на авторитета на партията. Положението се осложняваше и от това, че според очевидните намерения на бащата тя трябваше да му стане престолонаследник. При това, докато още той самият е жив, защото в противен случай тя никога не би се добрала до трона. Хората около Людмила се досещаха, че всичките инициативи са насочени към подриване на господстващата марксиско-ленинска идеология. Тя дори беше сформирала секретен екип от трима души, следовници на Маркс, Енгелс и Ленин, който в малка стая в Комитета за култура подготвяше идеология, която да заменени марксическата. Стратегическата й задача беше да постави на заден план, а след това и съвсем да подмени всички философски, етични и естетически постулати на марксизма-ленинизма, пише в книгата си Людмила Богомил Райнов. Пред един съвсем тесен кръг тя веднъж даже изрекла страшната ерес. Поехме дълбоко по съвсем погрешен исторически път да се съюзим с най-нецивилизованата държава в света. Дори Хитлер е рожба на Сталин и на неговата система. В Русия насилието винаги е тържествувало. А ние сме се наредили в погребалната процесия, която се влачи след катафалката на едно мъртво учение. Всичко това, Разбира се, може да е вярно, но изречено от нея звучи смешно, глупаво и нелепо. Цялата власт на комунистическата партия, на Тодор Живков, на баща ми и на Людмила се дължеше преди всичко на руснаците и на изповядването на мъртвата им идеология. В крайна сметка национализмът беше и една от причините за краха на делото на червената принцеса а неговията поги се разрази със страшна сила по време на грандиозните и излично скъпи чествания на едно 3.00 годишнината от създаването на българската държава. С Богомил Герасимов, бивш заместник-министр на външните работи, посланик в Мексико и дясна ръка на Людмила, станахме приятели в полиграфическия комбинат Димитър Благоев. Богомил бе дипломат от кариерата, работил още в Индия, Индонезия, Япония и във Великобритания, където се запознал с дъщерята на Живков. Той се превърна в продуктивен и четен писател, дипломация в зоната на кактуса и таинствената сила на пирамидите. След смъртта на своята покровителка обаче бе изпаднал в немилост и го бяха заточили зад малко бюро в Международния отдел на Вестник вечерни новини. И тък му там Богомил ми разказа как е протекло честването на едно годишнината в Мексико. Президентът Хосе Лопес Портилио Личен негов приятел, станал почетен председател на комитета по честванията, в който влизали съпругата му и много. Министри Людмила пристигнала в Мексико от Индия, където гостувала на семейство Рюрих. На летището в Мексико-Сити били дошли да посрещат Портилю, още над 2000 души, каймакът на културата на страната, журналисти от големите телевизии и вестници. На другата сутрин тя трябвало да открие голямата българска изложба в Националния музей в Мексико-Сити и да пътува за град Пуебла, където една улица щяла да бъде прекръстена на името на София. Самолетът на Е.Р. Франс Кацнал, но Людмила не била в състояние да слезе. Богомил Герасимов е заварил да лежи на самолетната седалка с отворени очи, безмълвна, неконтактна и неадекватна. Отменили посрещането и през конференцията и я закарали в хотела. Отубо не допуснали до нея нито мексикански, нито съветски лекари. Затова Богомил бил принуден да се обади на баща и, който бил в Москва. Тодор Живков освободил правителствения самолет, който с екип от правителствена болница и съпруга Иван Славков на борда отлетял за Мексико. Заварили Людмила стаята в хотела Гола, с нарисувана индийска червена точка на челото и кръстосани крака, на бял чершев с нахвърлени цветчета и камъчета. Според Богомил тя е носила със себе си и е погълнала халюциногена Мескалин. Индианците в Латинска Америка го добиват, откакто сапеят и смятат, че той е в състояние да изстрелва астралното им тяло на извънземно пътешествие. Известният писател Карлос Кастанеда е описал тези индиански вярвания в книгите си за Дон Хуан. Ясно било, че Людмила не може да участва в церемониите. Портили открил сам българската изложба и поставил началото на честванията на едно три годишнината в Мексико Сити и Пуебла. На другата сутрин Людмила чекала Богомил в хотела с бяла шапка, усмихната и свежа. Тя му казала, че е била при които и върнали енергията. Затова наредила да се повтори церемонията в Пуебла и те заминали, за да кръстят отново вече кръстената улица София. На тържествен обяд, даден по повод на удостояването на порти Луе Димитровска награда, Людмила успокоила президента, че там, откъдето се връщала, се обещали в Мексико повече да няма земетресения. Не знам дали червената принцеса наистина се е изстрелвала в извънземни пътешествия, но за доста хора вече ставаше ясно, че тя се изстрелва все. По-далеч от реалността. Спомням си една лятна сутрин в ксиноград когато с Иван Славков и Янчо Таков слизахме към плажа. Срещнахме Людмила, която се връщаше от морския бряг, където призори зори ходеше да диша йодни пари. Доста раздразнено тя обвини съпруга си и най-добрия му приятел, че не се стараят да живеят по законите на красотата, не се потапят в безпределния свят на хармонията и не търсят нови роди. Иван беше работлив, симпатичен, динамичен. Весел и добър човек и много успешен ръководител, както на телевизията, така след това и на Българския Олимпийски комитет. Междувременно той беше станал шеф и на почти всичко станало – на младата художествено-творческа интелигенция, на футбола, на фотографията, на филателистите. Май само българските циркове не беше управлявал. Батето намираше време да се развива и като твърде разглезен бог е ми бомвиван, но не съм чувал на някого да е направил зло. Завърши обаче зле, след като английски журналисти от BBC го уличиха в корупционни схеми, използващи международното спортно движение. А след смъртта на Людмила Живков, изобщо вече и не искаше да чуе за Славков. Янчо беше син на члена на политбюро Пекотаков, мек, добър и човек, и на легендарната червена терористка Вълка Горанова. Говореше се, че тя, както и Митка Гръбчева, Съпруга на първия шеф на обо генерал Димитър Гръбчев е изпълнявала смъртни присъди над врагове на народа. Митка и вълка станаха прототипи на героините на много популярния тогава игрален филм на режисьора Валурадев «Черните ангели», който показваше в романтична светлина червения терор. Живков не обичаше майката на Янчо. Единствено, тя не се боеше да поставя под съмнение участието му в съпротивата. Заедно с Бети Данон Вълка-Горанова беше организирала акцията на комунистите в Ючбунър за спасяването на българските евреи. Твърдеше, че изобщо не е виждала там Живков. А пък той си беше поръчал специален филм – Ешелоните, който разказваше за ръководната му роля в тази акция. Жените харесваха Ян Чотаков, който заедно е арменеца Кевор Кевортян създаде изключително популярното телевизионно неделно магазинно предаване – всяка неделя. Дори за известно време той стана съпруг на естрадната дива Лили Иванова. В онези времена големите звезди много си падаха по синове на партийни величия. Естрадната певица Богдана Карадочева беше съпруга на режисьора Митко Аврамов, а Йорданка Христова на архитекта Георги Стоичков. Двамата бяха синове на членовете на висшето партийно ръководство Лачезар Аврамов и Григор Стоичков. Изобщо тогава това бе станало като някаква епидемия. Не мога да изброля всички подобни бракове, сещам се за синовете на Георги Трайков от Безенесе, Боян и Евгени, които се ожениха за примабалерината Вера Кирова и за оперната дива Габриеле Шуберт. След промените обаче се оказа, че всичките звезди били репресирани и почти насила накарани да слушат сватбения марш на Менделсун. Римският император Клавдия обаче казва, че всяка власт разращава. Абсолютната власт развръщава Абсолютно. Радвайки се на почти безпределното си могъщество в телевизията, пък и не само в нея, Иван и Янчо прекарваха по-голяма част от дните и нощите си в Долчевита като комунистически плейбой. За тях двамата живеенето по законите на красотата се свеждаше преди всичко до купоните в компанията на красивите момичета и на марковите питиета. Затова след острата забележка на съпругата си Иван посочи към слепоочието си и завърки пръсти в характерен куку жест. А че Людмила все повече се разминаваше с реалния свят, си личеше и от едно нейно изказване пред актива на Комитета за култура, което се пази в Централния държавен архив. Вие какво си мислите, че тия неща са празни приказки? Няма такова нещо. Културата е ур светлина. Почитайте светлината и се стремете към нея и ще разберете какво значи това. Всеки, който не знае, трябва да разгледа и да се насочи към това. След 10 години, ако се подчиним на култа към светлината, България ще стане една от най-богатите държави света. Тогава няма да ни наричат фантазюри, тогава няма да ни наричат шизофреници. Вие може би не знаете, но има такива изказвания. Мен, разбира се, те не ме смущават. Аз съм ви обещала, че до края на века българският език ще бъде най-говоримият в света. Но за всичко това трябва да се работи, няма да ни дойде от небето на наготово. За мегаломанските идеи на червената принцеса говореха и целите на Международната детска асамблея, знаме на мира. Според един от най-близките сътрудници на... Живкова тя искала да превърне в основа на световно духовно братство на творци с хармонични качества, като всички талантливи деца по света бъдат картотекирани в България и следени. Идеята била, щом те да бъдат посветени във великото таинство на хармонията, а привърженици на асамблеята твърдят, че тя дори започнала да се реализира в живота. Например, двама от възпитаниците и Соломон Паси и синът на Муамар Кадафи. Неслучайно били в основата на спасяването на нашите медици в Либия, което звучи доста налудничаво. През един студен януарски ден на 1981 година се сблъсках с Людмила на стълбището на къщата на улица Оборище. По това време от семейството на Живков в апартамента им беше останал да живее само синът Владимир. Вовата беше кротко, тихо, добро и мило момче, но лишено от всякакви амбиции. Затова и се срути под тежеста на огромния товар на очакванията, които фамилията имаше към него. Когато се завърна от суровото Суворовско училище в Съветския съюз като 16-годишен младеж, той беше в отлична физическа форма, но доста разклатен психически. Беше неуверен и самотен. Около него веднага се завъртяха всякакви безкруполни използвачи, които безсрамно го ласкаеха и използваха. Майка му беше починала отдавна а след смъртта и бащата се беше отделил от света на просто смъртните в резиденцията си в банкия. Людмила, заедно с Иван и двете деца Тодори Евгения, живееше на друго място. Останал сам в апартамента под нашия, вовата се отдаваше на шумни забави, които често прекрачваха границите на допустимото. Късно една нощ четях по облигационно право, защото сутринта бях на изпит. Отдолу се чуха женски викове «Помощ! Помощ!». Погледнах през прозореца. На балкона под нас трепереше едно много красиво, чисто голо момиче. Веселбата явно беше излязла от контрол. А от среща на оборище 19, в бившата къща на Чапрашикови, тогава дипломатическа резиденция, купия рекламният олигарх Красигергов, Гергов, беше настанена правителствена делегация на Федерална република Германия, водена от министъра на външните работи Ханститри Геншер. Гостите се блещеха срещу нас, като смаяно търкаха сънените си очи. Странно съвпадение е, че през втората световна война в тази къща са били настанени секретните служби на Хитлер. Понякога. играехме на покер с дребни залози. Вовата си беше внушил, че е голям комарджия и ме покани да гледам как щял да обере трима професионалисти. Те обаче наистина се оказаха печени играчи, редиха картите... Блафираха и накрая той олекна с доста солена сума. Покерджиите побързаха да се измъкнат, нововата веднага звънна на шефа на обо, чичукаше с крясъци, грабятни. Момчетата бяха хванати някъде около катедралата Света Александър Невски. Но, слава богу, нищо не им направиха, само върнаха парите. Имаше и други подобни истории. Те нямаше да бъдат важни ако се отнасяха до обикновен човек. Първия обаче беше решил, че братът може и трябва да застане на мястото на сестрата, докато тя наследява бащата на държавното кормило. За това кооптира Вовата за депутат, направи го заместник-председател на Комитета за култура, даде му да ръководи фундацията Людмила Живкова. И не търпеше ни най-малък намек, че децата му са незаслужено толерирани. На тази тема той беше извънредно чувствителен. Най-много са били преследвани хора, които са засегнали семейството му. Можеше да прости или да забрави политическа грешка, но обида от такъв род не прощаваше никому, преследваше го за това смъст и ярост. Не търпеше дори опит, проистичащ от най-чесни подбуди, да му се каже истината за децата. Той искаше в очите на всичките да изглеждат непогрешими и недостижими. Пише в книгата си вторият етаж Константин Чакъров. А в книгата си четвърт век Фубоан Чубекяров цитира бащата на Живков, Байфристо, той е моят не прощава. Пази се, да не те намрази, че отиваш по дяволите. Амбициите на Живков не трогваха особено Вовата. Той вършеше през куп за грош отговорните си държавни, партийни и обществени задължения, а през по-голямата част от времето се забавляваше. Спомням си едно интервю пред «Всяка неделя» на Кеворк Кевортян. На него младият партиен и държавен дец се яви съвсем неподготвен, може да беше и махмулия, и не успя да обели една свясна дума. Убо беше натоварено от бащата да следи и контролира сина, но въпреки усилията на няколкото прикрепени към него бодигардове, не се справяше успешно с тази задача. Един бивш борец, май се казваше Валю, дори беше прикрепен към тайфата на Вовата за да плаща сметките им от кочен с фактури. Които след това отчиташе. Наотлъчно да следи Вовата беше натоварен и неговият кум, председателят на Комитета за култура Георги Орданов. Тойто толкова се беше вживел в тази роля, че с кришом го наричаха говернантката. Но не успя да изиграе достатъчно добре и Живков го разлюби. И така, въпреки опитите за контрол, провалите на Вовата продължаваха. Яроста на разочарования баща, вероятно, беше и една от причините за самоубийството на генерал Кашев. Първия на отида на погребението на генерала. Но нека се върна на онзи студен януарски ден, когато сестрата беше дошла да види брат си. След случилото се в Мексико Людмила видимо продължаваше да се срива, само че симулираше бодрост и ентусиазъм. Закъснявам, станало е нещо изключително. Ванга ме чака, ще разказвам, когато се върна. Повече не я видях. Вовата ми е разказвал, че още в Оксфорд, където Людмила защитавала докторската си дисертация на тема «Англотурските економически отношения през 1933-1939 година», паралелно тя следваше задочно «История на изкуството в Москва», се запознала с човек от британското разузнаване ми. Той и разкрил че британска сателитна космическа станция е открила в района на планината странджа Кохина с неестествено правилни размери и вероятно извънземен происход. Години след това в района на Малко Търново иманярът нярат Мустафана намерил архаична карта от животинска кожа, изрисувана с неразбираеми чертежи, геометрични фигури и йероглифи. През банни комитета за култура картата стигнала до Ванга. Сляпата гадателка смятала, че на нея е изобразена местност в Странджа, между върховете голямо и мало градище. Местността, наречена Мишкова нива, била на същото място, открито от Ми. Заванга там имало пещера с некропол на египетската богиня Бастет, дъщеря на върховния бог на слънцето Амунра, символ на животворната и лекуваща роля на небесното светило, а самата тя покровителка на радостта, празниците, музиката, плодородието и бременните жени. Гробницата била построена от високи тъмнокоси хора. Те положили в нея саркофаг от черен гранит с непозната писменост, донесен от Египет. Там лежала богинята, а в ръцете й се намирал жезъл от извънземен происход, който излъчвал към космоса електронен лъч. Гробницата съдържала несметни богатства, буци злато, скъпоценни камъни, древни артефакти, оръжия, папирусис, тайно знание... Сочещо събитията 2000 години преди и 2000 години след погребението и. Това знание можело да промени съдбата на земята, но който се опитал да наруши покоя на богинята, щял да бъде настигнат от проклятие. Людмила нарежда веднага да се сформира експедиция. Впоследствие в нея вземат участие племенницата на Ванга Красимира Стоянова, шефът на отдел Културно наследство на Комитета за култура Кръстю Мотавчиев. Археологът Иля Прокопов. Двама от експедицията разказват, че вечерта скалата на Мишкова нива се осветила като екран на черно-бял телевизор. На нея се появили светещи фигури. Възрастен мъж, облечен с роба до земята, държал в дясната си ръка кръгъл предмет. Зад него на трон седял млад мъж, който приличал на фараоните от стенописите. Независимо от предупрежденията на Ванга обаче, групата започнала разкопки. И точно тогава, внезапно и мистериозно, Людмила Живкова умира. Експедицията е прекратена, разкопките са проустановени, пещерата е бетонирана, а резултатите дълбоко засекретени. В клуба на нумизматите се запознах Ейля Прокопов, дългогодишен музеен работник, един от добрите историци на България. Когато поисках да ми разкаже нещо за експедицията, изражението му внезапно помръкна и той не пожела да коментира темата. Колкото и да го молех, оставаше непреклонен и явно се боеше от нещо. От какво го беше страх Прокопов, защо засекретиха дупката? имаха ли нещо общо с това да се, КГБ и манярската мафия на тези въпроси скоро може и да не си отговорим. Нямаше да се занимавам толкова дълго с тази история ако почти буквално не я повтаряше, вече в демократичните времена, и то в несравними мащаби, сагата с дубката в село Царичина, в която търсеха извънземни. Явно духът на мистицизма още дълго ще витае над България. А градската легенда продължава да мълви, че гневът на богинята Бастет заради опита да бъде осквернен нейният некропол е причина за смъртта на червената принцеса. Вероятно това е от звук от историята за оскверняването на гроба на Тимур, Тамерлан, прочут завоевател, основал огромна империя в Централна Азия с център Самаркант. През 1941 година експерти от Ермитажа заедно с хора на НКВД отварят гроба в музея Гур Емин. На 21 юни на разкопките идва старец, който прочита от старинна книга, че ако отворят саркофага, ще започне голяма и страшна война. Измиват му се, изваждат костите на Тимур и на другия ден Хитлер напада Съветския съюз. Когато генерал Жуков разказва на Сталин за проклятието, решават да върнат скелета обратно в саркофага. И на другия ден, 2 февруари 1943 година, Сеталинградската битка завършва с разгром на нацистите. Освен проклятието на Бастет и до днес конспиратолозите не спират да лансират и други. Версии за загадъчната смърт на Людмила Живкова – самоубийство, смърт от изтощение, убийство, поръчено от руснаците или от държавна сигурност. Най-екзотична обаче беше версията на Богомил Рейнов. Като цитираше мотото на техния общочитъл Емахатмата Матамурия, не се знае кой наистина си е отишъл и кой се оттеглил, писателят и верен саратник на червената принцеса в прав текст заяви – дойдоха на пътя и си я прибраха. А че гибелта, както и крахът на делото на Людмила Живкова бяха закономерен резултат от опита да се смесват с озърцателен мистицизъм, воинстващ материализъм. Приятели на Живкова твърдяха, че тя изповядвала на същите принципи, върху които се градят демократичните общества свобода за всеки човек и отричане на насилието. Истината обаче е, че без насилието интелектуално, физическо, економическо, идеологическо и политическо, нито Тодор Живков, нито дъщеря му щяха дори да мечтаят за ролите, които играха на българската обществена сцена. Само от позицията на безпредалната си власт Людмила можеше да отвори котията на Пандора, но оттам вместо единство, творчество, красота и нови руди изпълзяха фантасмагориите, лъжите и безбожните кражби. За тях пешкира опраха дребните риби. Скоро научих, че инициативата за създаването на фундация... Людмила Живкова дошла от италянеца Роберто Гало, член на масонската ложа Пропаганда Дуе, П и приятел на великия майстор, международния аферист Личо Джели, за когото пак ще стане дума. Но по-важното е, че противъзтественият брак на комунизма с окултизма така обърка представите на няколко поколения, че още дълго време няма да можем да дойдем на себе си. Комунизмът идва в ексиноград. И си отива в Прага и в Данск. Както вече стана дума, лятото ходехме на почивка в Ксиноград. Тогава изобщо не си дава в сметка, че ако има рай, то това място много прилича на него. И дори не се и кой, как и защо го създал. Първата и най-стара извънградска резиденция на българските владетели се простира върху 900 декара. На тях са разположени два огромни, тъмни, мълчаливи... Винаги прохладни и някак аристократични френски и английски паркове с кедри, кипариси, пинии, палми, борове, ели и още над 310 растения, прегърнали стотици декари лузя и овощната. Градина, където беряхме праскови. Цар Фердинанд направил измерник, но по време на войната го улучила бомба и змиите се пръснали наоколо. Вече по наше време от Унгария бяха докарали вагонета ралежи, за да ги изядат. Понякога обаче сред високите треви прошумоляваше няколя от оцелелите. Строежът на двореца, наречен първоначално Сандрово по прякора на княза, започва при Александър Батенберг. След абдикирането му държавата откупува имението за едно 500 000 златни лева, а княз Фердинанд го взема под найем, разширява го, облагородява го и по желание на съпругата си княгиня Мария Луиза го кръщава е в Името е вдъхновено от гръцкото наименование на Черно море – Понт Евкинос – Гостоприемно море. Летният дворец е преустроен с банков заемо от 500 000 френски франка, като работата се ръководи от аристократа Роберт Дюбаурбулон. В дневника си той пише – Сандрово ще стане голяма и дълга вила с кула от червени фугирани тухли и розови камъни, шато стил Луи 13, е висок мансарден покрив с медна обшивка и часовникова кула която напомня сградите в морския курорт Трювил-Сюрмер. Реконструираме и манастира Свети Димитър, строен през 1821 година, като към селския ренесанс добавяме английски разкош. След реконструкцията манастирът е наречен тунела заради входния проход между сградите, след който следва тръбна, озеленена тунелна конструкция. Всички ние от семействата на партийните и държавните лидери бяхме настанявани в тунела, а в двореца Тодор Живков приемаше българските и чуждестранните гости. Дворецът беше изящен, защото по него са работили последователно големите архитекти Румпълмайер, Майер, Коларш, Лерс, Лазаров и Фингов. Финансирането е осигурено от майката на Фердинанд, княгиня Клементина Бурбон-Орлянска, дъщеря на последния френски крал Луи Филип. Понякога ни пускаха да разглеждаме двореца. Първият му етаж беше заето от луксозен просторен хол, свързан с приемни зали, музикален салон за танци, трапезария, кабинет и работни помещения, всичките обзаведени с старинни стилни мебели. На втория бяха разположени царските спални и стаите за гости. Над главите ни блестяха огромни полилеи от синка в кристал, а по килимите скъпите сервизи стояха вензелите на Батенберг, Фердинанд и Борис. Под главната. Тераса на двореца беше вграден централният фронтон от покрива на замъка Сенкло. Той изобразява френския кралски герб и е бил пренесен камък по камък до тук във вагон на Ориент Експрес през 1891 г. Сенкло е бил разрушен през 1870 г. по време на френско-пруската война. Преди това там е била сватбата на родителите на Фердинанд, Август фон секско и Клементина бурбон В двора, Заобиколен от палми, строеше прекрасен шадраван със скулптурна група Полегналият Нептун. В евксиноград е посрещнат генерал Скобелев, подписани са новият избирателен закон от 1883 г. и указ за съединението на княжество България с Източна Румелия. През 1928 година са издигнати вълнолумът и фарът, светещ с постоянна червена светлина. Една от най-любопитните атракции е Слънчевия часовник, подарен от кралица Виктория за спасяването на английски кораб в Варненския залив. Баурбулон пише, че през лятото целият политически живот на княжеството се е пренасел в Ксиноград. Така си беше и по тоталитарните времена. Тук почиваха секретарите на Централния комитет на партията, членовете и кандидат-членовете на Политбюро, шефът на Българския земеделски народен съюз и съветският посланик. В Евксиноград гостуваха генерални секретари на комунистически, социалистически и работнически партии, държавни ръководители на страните от източния блок и дори някои короновани глави като император Хайле Еласия I. Чести гости бяха и лидерите на еврокомунизма от Западна Европа като Енрико Берлингуер, Сантяго Карилю и Жорж Емарше. Водачът на френските комунисти винаги пристигаше с огромна свита от роднини. В книгата си съветникът на първия Никоя Хил пише, че в Париж внукът на емарше го попитал. Кога ще ходим в Евксиноград при нашия приятел Тодор Живков? Еврокомунистите Живков приемаше в Бунгалото, изградено специално за него. Беше ни забранено да стъпваме там, но веднъж, класкан от наудържимо любопитство, навих Сърбина, един приятел от телохранителите на първия, да ми го покаже. До него се слизаше с асансьор а отпред имаше открит топъл басейн със сладка вода. В морето беше изградена изкуствена буна, която осигуряваше на бунгалото пясъчна ивица и плаш. Заради мерките за сигурност в залива дежуреше военен Катер, а всяка. Сутрин дъното се проверяваше от водолази. Бунгалото беше кокетен, изграден само от камък миниатюрен дворец, който израстваше направо от морето, долепил плътно снега до високия стръмен бряг. В него имаше всичко необходимо, за да могат 20 души да живеят луксозно поне година. Трябва да е било лятото на 1960 година. Една сутрин слизахме с майка ми по слънчевата пясъчна алея от тунела към плажа. Срещу нас от вила 158, където настаняваха чуждестранни гости, се зададе величествена жена. Преминала 65-те, тя все още беше много красива облечена в стилен лек черен костюм, с дълги обици, които се спускаха по край лицето и гъстата сребристосива коса, събрана на кок. Майка ми размени няколко думи на испански с жената и ни запозна. Това беше Долорес и Барури отдадената на страста. С си, но пасаран, фашистите няма да преминат. Създателката на Испанската комунистическа партия и на Народния фронт срещу метежа на генерал Франко се беше превърнала в нещо много повече от легенда. От нея сякаш шлъхаше цялата сурова революционна романтика на червените интербригади. Доста по-късно, обаче, щях да разбера от мемуарите на Валтер Кривицки, избягалия на Запад шеф на външното разузнаване на КГБ, че в гражданската война срещу Франко най-вожното за Сталин в крайна сметка се оказало Испанското злато. На плажа в Ксиноград имаше сауна, боулинг, басейн, тухлени къщички бунгала с всички удобства и бюфет с плодове и студени безалкохолни напитки. В хангара пък бяха закотвени спасителни рибарски лодки, водни колела, скотери и плазгачи и дори луксозната яхта на Живков. Яхтата си беше негова лична собственост, подарена му от западногермански концерн, която след промените няколко пъти се опитваха да продадат на търг. Бях приятел със спасителите и сморяците и те често ме вземаха с тях, когато трябваше да свършат някоя работа. Една сутрин злати работа ме взе с луксозния плъзгъч, рива до станцията на Мевере в курорта, дружба. Оттам трябваше да вземем някакъв човек и да го докараме до Евксиноград. Този човек, който ми проговори на английски и на слаб руски, ми се виждаше познат. Месеци след това си дадо сметка, че това е бил Ким Филби. Тогава той бил почивка в дружба заедно със съпругата си Руфина. А. Посещението му е било за сметка на хонорарите му от книгата «Моята тиха война». Филби е един от знаменитата «Петурка от Кеймбридж интелектуалци-аристократи», които шпионират за Съветския съюз от идейни съображения, а не заради пари. Той, Берджес, Маклин... Беланд и Кърнкрус с пълно право са наречени най-ефективните шпиони на 20 век. С тях на помощ руснаците проникват до дълбоко пазени тайни на Великобритания и САЩ във военната, политическата, економическата и социалната сфера, сред които са плановете за Корейската война, за създаването на атомна бомба, за прокопаването на тунел под Берлин. По късно пътимата са тотално разочаровани от претворяването в Съветския съюз на комунистическата идея, а в книгата си Бъланд пише, че най-голямата му грешка в живота е решението да стане съветски шпионин. Филби пък изобщо не успява да свикне живота в Москва, с параноята и лицемерието, пропива се и търси разнообразие в Чехословакия, източна Германия, Унгария, Куба. Предпочитаното му място за почивка става българското Черноморие, където са му уреждани срещи с роднини от Великобритания и където го бях видял и аз. За първи път попаднах в Ксиноград не като почиващ, а в качеството си на репортер на Пта на 2 юли 1982 година бяха ни спратили с фотографа Митю Викторов да отразяваме частната визита на 37-ия президент на САЩ Ричард Никсън 1974. Вълнуващо беше да го видя на живо със същия дълъг нос, както го бях гледал по телевизията във връзка с аферата Олтъргейт. Хора на Никсън се бяха опитали да монтират брамбари в предизборния штаб на демократите в хотел Утергейт за президентската надпревара. Скандалът заплашваше с импичмент втория му мандат, затова президентът беше принуден да си подаде оставката. След аферата битуваше мнението за Никсън като за някакъв дребен мошенник, но истината е, че той беше изключително успешен президент. Спря войната във Виетнам и са... Пинг-понг дипломацията допринесе за откъсването на Китай от съветската орбита, което промени баланса на силите света. Какво търсеше Никсън в България? Много интересно е едно изказване на шефа на КГБ Андропов по време на срещата му в Москва с ръководството на Българското външно министерство. Никсън е наш враг, но ние трябва да се съобразяваме с него. Когато обстановката го налага и когато е възможно, трябва да разговаряме с цел намаляване на международното напрежение и осигуряване на мира в света. Може би руснаците са причината Тодор Живков, опорито да се стреми да организира посещение на американски президент в България. Още през 1974 г. той изпраща телеграма до президента Джералд Форд, спокана да му гостува. По съвет на държавния секретар Хенри Кисинджер обаче Форд дипломатично я е отхвърля. Малко след това, двамата с Живков се засичат в Хелзинки на Общоевропейското съвещание за сигурност и сътрудничество. Както пише в мемуарите си зетят Иван Славков Батето, там първия подхвърля на форт – «Летите над нас, ама не кацате». Американският президент се размива – и това ще стане. Но не стана. Чак след промените в България дойдоха американските президенти Джордж Буш и Бил Клинтон, а по обясними причини Живков не можа да ги посрещне. Визитата на Никсън обаче е била все пак някаква утешителна премия, макар че и до сега не мога да се обясня, защо тя беше държана в толкова строга тайна. От всички български медии да отразяваме посещението бяхме. Допуснати само аз и фотографът Митю Викторов от БТА. При това репортажите ни видяха Бял свят единствено в секретния червен бюлетин, до който имаха достъп членовете на Политбюро и в емисиите за чужбина. А снимките останаха само за архива. В хеликоптера, с който Никсън прелетя е над Добруджа, химическия комбинат в древния и курортите Албена и Слънчев бряг, бяхме ние двамата смитю: заместник министърът на външните работи и разузнавачът Любен Гоцев, когато днес свързват всички конспиративни теории и преводачката Елена Поптодорова. Дали това посещение имаше нещо общо с по нататъчната изумителна кариера на Поптодорова до поста на български посланик в САЩ, мога само да гадая. След тържествения обяд в Ксиноград по време на разговорите му с Живков стана ясно, че Никс не дошъл тук, за да предаде послание на Рейган, Америка не държи България, Полша и Чехословакия да бъдат откъснати от социализма и от съветската орбита. Тя само иска те да се превърнат в отворени общества. Като се връщам назад спомените си, вече си давам сметка, че тогава за Руснаците, за Живков, за Никсън и за Рейган играта вече се е играела банк или ние, или те. Още ми е пред очите 21 август на съдбоносната 1968. През тази година рухнаха всички иллюзии, че социализмът може да бъде реформиран. С майка ми, баща ми и брат ми бяхме на почивка в Ксиноград. Баща ми тогава представляваше България в съвета за економическа взаимопомощ, Сиф, но още дори и не предполагаше, че съвсем скоро ще стане министр-председател на България. Това обяснява ролята, която играеше в настъпващите тревожни събития. Столовата на тунела беше на голяма слънчева тераса, от която се виждаше морето. Евксиноград си имаше свое собствено стопанство, от него бяха продуктите, с които се приготвяха ястията. Беше рано, около 9 часа, свършили бяхме закуската. Седяхме с приятели на маса между столовата и киното и обсъждахме смайващата новина от нощта. Иво, син на заместник-председателя на Министерския съвет Таноцолов, беше чул по радио «Свободна Европа», което слушаше тайно от техните, че войски и танкове на Варшавския договор са влезли в Прага. В този момент към нас се приближи Тодор Живков който в тези години още почиваше заедно с останалите си колегина. Тунела И повечето се натискаха да почиват в Ксиноград, когато и той беше там. Първия беше приключил с закуската си от чай, руски черен хляб, масло, сирене и домати, имаше прости вкусове и отиваше към плажа. Живков не ядеше много — маслини, кремвирши, бобчурба, чушки, пълнени с фасул, агнешко по гертьовски, не пиеше... Не пушеше. Обичаше да играе табла и я разбираше. Облечен беше в бял памучен панталон, светло-синя, кубинска риза и неизменното сламено бомбе. Другарю Живков, какво става в Чехословакия? Той приседна за малко и отсече, нашите войски тази нощ пресякоха контрреволюцията. Живков говори още дълго, но няма да се спирам на думите му, това бяха същите аргументи. С които години наред беше обяснявана и оправдавана военната инвазия в сърцето на Европа. Няма да забравя обаче изражението му. Полицето на комунистическия вожд не преминаваше и сянка на съмнение, че някак не е вреда на нещата войски и на ръководената от него държава да са навлезли неканени в друга суверенна страна. Но някаква мистериозна покана все пак имаше. Спомням си една пресконференция на Живков във Виена. На въпрос на западен журналист, кой е поканил войските на Варшавския договор в Чехословакия, първия, който имаше страхотен рефлекс, дългорови с джобовете на сакото и панталона си и накрая отсече, забравил съм списъка в другия костюм. Тодор Живков изглеждаше горд, че изпълнил своя интернационален дълг, че защитил социализма. Като връщам лентата назад, сега си мисля, че е играл решаваща роля в поемането на инициативата за смазването на прашката пролет. Дали той е дал идеята за доктрината, Брежнев, не може да се докаже, но ако се следят нюансите в изказванията му, фактите сочат на там. Баща ми не си позволяваше да споделя вкъщи с нас какво става в работата му, но дочутите разговори с майка ми и от редица документи, стенограми от заседания на Политбюро и конюникета от срещите на Варшавския договор, успях в общи линии да сглобя картината. Драмата започва още на срещата на лидерите на държавите от източния блок в Дрезден. В нея участват Леонид Брежнев, Янош Кадър, Валтер Улбрихт, Владислав Гомулка и чешките ръководители. По някаква причина, вече не си спомням точно каква, Живков отива и го замества баща. Ми Започнала с изразяване на загриженост и готовност за помощ на чешките другари, срещата постепенно се изражда до Другарски съд над генералния секретар на ЧКП Дубчек, министр-председателя Черник, членовете на Политбюро Ленард, Кедер и Биляк. На пленум на Централния комитет на партията, провел се шест дни след срещата в Дрезден, баща ми изнася подробна информация. Ето я в резюме, братските партии си изказали остро недоволство от чешките комунисти, че са допуснали страната им да бъде изправена пред прага на контрреволюция. Изразител на общите настроения е станал полският лидер Владислав Гумулка. На него самия доста му беше припарило от студентските протести във Варшава. Той обвинил реформаторите, че говорят за демокрация, но са се отдали на истински разгул на контрреволюцията. А това може да рефлектира зле и в останалите държави от източния блок. Ако не се вземат мерки за овладяване на положението и за смазване на контрреволюционните елементи, братските партии няма да останат безучастни. Защото те имат съюзни договори с Чехословакия и най-вече общи интереси. На срещата в Дрезден още не става дума за въоръжена намеса, но това прави Живков на пленума. Притежавам стенограмата и го цитирам буквално. Всички в Комунистическата партия на Чехословакия, които стояха в Политбюро и са зад Съветския съюз, сега са изгонени. Страната е в предреволюционна ситуация. Още не са излезли по улиците с оръжие, но къде е гаранцията, че утре няма да го сторят? Дубчек няма нито интелекта, нито опита, нито волята да поведе партията. Аз изразих нашата тревога пред съветските другари. Насрещата си с Брежнев и Косигин акцентирах върху необходимостта да се направи всичко възможно, в това число и да отидем да действаме на риск с нашите армии, но да не позволим в Чехословакия да се развихри контрреволюцията и да загубим. Още няма нужда да прилагаме методите на Сталин от миналото, но трябва да предприемем такива мерки, че да въведем ред както в Чехословакия, така и в Румъния и в Югославия. че отказа да участва с военна сила в инвазията. Само седмица преди навлизането на танковете в Прага той разкритикува плановете на Брежнев за военната намеса. Това му донесе огромна популярност, както и. Възможността да засили политическите, търговските и културните си връзки с Пекин, който тогава вече беше на нож с Москва. А Югославия на Тито винаги си е имала самостоятелна международна политика, танцуваща внимателно между двата блока. По време на посещението си в Прага и Братислава през април 1968 г. Живков единствен от източноевропейските европейските ръководители подписва с Дубчек и неговия заместник Кригел масштабна програма и договор за дружба, сътрудничество и взаимна помощ в следващите 20 години. В книгата си, вторият етаж, неговият съветник Костадин Чакаров пише, че първия е имал много високо мнение за економическата програма и експериментите в управлението на стопанството в Чехословакия. По-късно, сравнявайки Перестройката на Горбачов с прашката пролет, той изразил категорично мнение, че съветското ръководство не разбира от какво се нуждае социализмът от промяна в базовите производствени отношения. И във времената на Тексим, и във времената на прашката пролет, и по-късно, когато искаше да прави от България мини Фереге и мини Япония, Живков винаги се е афиширал като реформатор на социализма. Но на всички срещи на държавите от източния блок, Посветени на чешкия въпрос, той безрезервно подкреке линията на Кремъл срещу социализма с човешко лице. Дори е готов да стане инициатор на предложение за въоръжена на И сигурно го е направил. В замяна на тази поддръжка Тодор Живков спечели неограничено доверието на Брежнев, което той използваше за стабилизиране не само на личната си власт, но и за търсене на изгода за България от всякакво естество – политическо, стопанско, военно. Та дори и културно, пише Чакъров. Той също твърди, че още далеч преди смазването на прашката Пролет Живков е успял да спечели напълно доверието на Брежнев. Една жена, Амилка Калинова, съветник в българското посолство в Москва, е запленила дъщерята на съветския лидер Галина, обсипвайки я с скъпи подаръци, кожуси, бижута, накити, вакансии в България. Срещу това, първия получавал неограничена политическа информация за съотношението на силите в съветското политбюро. Минаха 10 години. През 1978 баща ми беше поканял на официално частна визита в Евксиноград полския министър-председател Кьотр Ярушевич. Семейството му те бяха много интересни хора. Съпругата Алиция беше известна журналистка и истинска красавица, а големият син. Анджи, популярен автомобилен състезател, който печелеше големи европейски ралита и дори се пускаше във Формула-1. Те имаха и още две деца, момичи и момче, на което аз бях определен за гид. Вечер водех Янек по дискотеки и барове, където той напразно се опитваше да направи впечатление на някое българско момиче, беше доста стеснителен. Сутрин задачата ми беше да чета на руски на Алиция информациите на Пта и коментарите на Вестник, Работническо дело за световните събития. Една сутрин, докато седяхме под голямата шатра на плажа и аз разказвах новините, върху лицето на съпругата на полския премиер падна тежка сянка. В Полша повече от 90% от хората са католици. Затова, въпреки че беше социалистическа държава и членка на Варшавския договор и на съвета за економическа взаимопомощ, там църквата оказваше поне толкова силно влияние, колкото и Комунистическата партия, ако не и повече. В Польша имаше двама кардинали на Варшава Вишински и на Краков Войтила. Първият не се конфронтираше с властите и даже им сътрудничеше в някои области, но вторият яростно им се противопоставяше. Новината, която развали настроението на събеседничката ми, беше, че Войтила е сред кардиналите, измежду които ще бъде избран новият папа. Старият Йоан Павел I, беше предал богодух на очаквано, дори вървяха слухове, че е бил отровен. По-нататък ще се спра по-подробно на тази смърт. Тьотри Рушевич ми разказваше, че се е сражавал срещу Хитлер в рядовете на просъветската армия Людова. В същото време за проанглийската армия Крайова се е бил антикомунистът Збигнев Бжежински, бъдещият съветник по националната сигурност на президента на САЩ Джимми Картер. Известно време отрядите на двамата са воювали рамо до рамо, и те добре се познавали. Ярошевич обаче се заблуждаваше или ме заблуждаваше. Бжежински не е участвал в съпротивата срещу Хитлер. Още през 1938 г. родителите му заминават за Канада, като баща му става консул в Монреал. Ярушевич смяташе Бжежински за изключително опасен противник, твърде умен и чудесно познаващ, както психиката на поляците. Така и всички слаби страни на полския социализъм. Ако Войтила станеше папа, двамата с Бжежински щяха да се превърнат в дует, който можеше да изиграе ключова роля срещу социалистическа Польша във времената на Студената война. И ето, че най-лошите очаквания на Ярошевич и съпругата му се сбъдваха като някакъв зълсреднощен кошмар. Белият дим от стаята, в която бяха заключени кардиналите от Конклава, тържествено извести че Войтила е новият папа Йоан Павел II. За първи път след XIV век папската тяра щеше да бъде носен от човек, който не е италянец. Полша и социализма ги чакаха тежки дни. Първото посещение на папата в родината му е убедителна демонстрация за влиянието, което той има тогава. Когато целува земята на Варшавското летище, Окенче, Войтила стартира процеса, в който социализмът щеше да приключи. Килимът от светя, разстилъщ се от летището до централния площад в сетереместо, е дебел повече от метър. Един милион поляци се струпват по пътя към центъра. Те възторжено приветстват полския папа с възгласите. Искаме Бог, искаме Бог. Още един милион го приветстват на следващия ден в гнезно, първата полска столица. А когато пристига в родния си град Краков, там го посрещат близо три милиона души. Кой вдига този шум. Шегува се папата. Остани с нас, скандират те в отговор. Не се страхувайте, повтаря той основната тема на своя понтификът. Казват, че Сталин никак не се е страхувал от католицизма. Охо, папата! Обичал да казва диктаторът, колко дивизии разполага той. Семейството на Ярошевич обаче не беше толкова смело. За това на пожар си събра багажа и незабавно напусна Евксиноград още в средата на почивката си. За да се реваншират за нашето гостоприемство, те ни поканиха да им гостуваме в красив замък Фунин в покрайнините на Варшава, където живееха и който е бил подарен от полски богаташ на най-нежния поет на Польша Юлиан Тувим. Но около имаше прозрачния зера, вековни гори, сред дърветата се мяркаха сърни. По стените на замъка висеха портретите на полските крале и аристократи. Във всяко от огромните стаи имаше антикварни мебели, старинни уръжия, бижута и други изящни предмети. Но тази красива къща не донесе щастие на семействия Рушевич. Там на 31 август 1992 година съпрузите бяха зверски екзекутирани. След повече от два дни труповете намерил моят приятел Янек. се седял на креслото, удушен с кожен колан. Алиция. Застреляна седрисъчми за глигана от ловна карабина, част от колекцията на семейството, лежала цялата в кръв във Кучето, ризен шнолцер, било отровено. Нищо ценно бижута, картини, пари, обаче не липсвало. Това убийство се превърна в най-голямата криминална мистификация в Пълша. То не бе разкрито цели 26 години, като и до сега остават съмнения дали не било политическо. Говореше се, че Ярозелски на 82 години, и Алиция, на 66, водили самотен, абсолютно затворен живот, защото той бил патологично подозрителен. Никой, дори роднините им, не ги посещавал. Наскоро обаче бяха заловени трима души от известната в полша банда на каратистите, които признаха вината си и бяха осъдени. И въпреки това съмненията продължават да витаят из въздуха най-малкото, защото е бил разбит сейф, от който липсвали някакви важни документи. А най-ексотичната от версиите, които продължават да се тиражират, е, че убийството на Ярозелски, както и катастрофата на бащата на прашката Пролет Дубчик, са дело на КГБ. Но и по време на нашето посещение във Варшава, времената вече не бяха никак спокойни. Бяха започнали работническите бунтове в Радом, Гдиня и Гданск, и имаше огромни опашки за месо, а по рафтовете на магазините нямаше нищо друго, освен оцет. В. Корабостроителницата Ленин обикновеният електротехник Лех Валенса беше създал профсъюза «Солидарност». Много скоро, с помощта на Запада и щедрите финансови инжекции от Ватикана, организацията му щеше да се превърне в могъща сила. През 1982 година вече работех в Международния отдел на вестник Отечествен фронт. Един ден главният редактор Генчо Бачваров ми съобщи, че съм определен да замина за Польша, където да отразявам ситуацията след военното положение, въведено от министър председателя генерал Ярузълски. Във Варшава бях гост на вестник Жича Варшави, а в програмата за командировката по моя молба беше включени Гданск. Вечерта в едно дървеното бонгало близо до града пиехме водка, зубровка с полския колега Януш и нашия кореспондент Венци Райванов. В главата ми изведнъж се появи дръската идея да направим интервю с Валенса. След въвеждане на военното положение, той беше интерниран в луксозния замък Арламов, близо до Варшава. По време на моята визита, той вече си беше в Данск, но властите стриктно ограничаваха достъпа до него. Янош ми слуша така, както си слушва Лут, и ме увери, че това е просто невъзможно. Аз обаче, понесен от силата на вдъхновението, а и наводка, Зубровка вероятно, помолих венци да се обади по телефона на полската служба справки. Неведнъж съм се убеждавал колко е верен, бръсначът на окъм за предпочитане винаги е най-простият път. Телефонистката щеше да падне от стола и смеяно попита, кой валенса, са, а милех, отговорихме и след бърза и нервна консултация тя ни даде номера. Светкавично изтрезнали, след минути вече разговаряхме с легендарния работнически трибун. Докогато в този момент не можеше да се добере никой журналист въпреки всичките усилия, положени от западните колеги от вестниците, радиата и телевизиите. Първоначално Валенса ни отказа интервю, не разговарял с социалистически журналисти, не го цитирали точно. Или пък няма достатъчно пари, за да ви платят, провокирахме го ние и след час вече бяхме в църквата на корабостроителницата. Пред нея стояха три полицейски коли с непроницаеми мъже с черни очила. Разговорът продължи поне 5 часа. Валенса говореше, че социализмът бере душа не само в Полша, но и в целия социалистически лагер, та дори. И в самия Съветски съюз. Той беше убеден, че плановата економика е мъртвородена и няма никакъв шанс в конкуренцията с пазарната, а опита да се прикриват тези прости истини води до брутално погазване на човешките права. Разказваше също за старателно фалшифицираните исторически факти, като договора Молотов-Рибентроп, за подялбата на Польша между Сталин и Хитлер, за кланетата на полски офицери в Катинската гора. Опонирахме му яростно, но сега, след толкова години, си давам сметка, че в главното е бил прав. На срещата присъстваше и един свещеник. Всеки път. Когато вземахме думата, той красноречиво ни сочеше с очи тавана, където вероятно са били монтирани камерите и подслушвателните устройства. Когато си тръгнахме, две от полицейските коли ни ескортираха до Бунгалото, а там ни чакаше неприятни изненада. Момичето от рецепцията ни подада съобщение от главния редактор на Жиче Варшави. Трябваше незабавно да се приберем в столицата, срещите ми отпадаха, визитата беше прекратена. Три коли на службите ми спратиха чак до самото летище, Окенчева вършава, а хората с черни очила изглеждах облегчени, когато преминах паспортната контрола. София разказах на главния редактор всичко честно, но той, честно прави, реши все пак да пуснем нещо малко от Гданск. Репортажът ми от корабостроителницата беше лъжливи и възторжен. В него работниците не искаха и да чуят за солидарност. Интервюто с Валенса бе сведено до 4 реда в края на материала. В тях изразявах съмнение, че един неграмотен електротехник може толкова добре да познава политическите реалности, и изказвах предположение, че Валенса е ръководен от хора от западните секретни служби. Независимо че редовете бяха само 4, големите световни агенции, като Франс Прес, Ассоциат Прес и Ройтерс излязоха с мълни от София, че проправителственият вестник. Отечествен фронт е отпечатал интервю с Лех Валенса. На другия ден тежката артилерия на Западната преса, Нью Йорк Таймс, Гардиан и International Хералд Трибюн съзреха в коментарите си тежък разкол между държавите във Варшавския договор. България, най-близкият сателит на Съветския съюз, подкрепила поставения извън закона профсъюз Солидарност. Главният редактор Генчо Бачваров ми извика в кабинета си за да ми съобщи, че от отдел идеологически на ЦК са ни уволнили и двамата. Веднага се обадих на колешката Веселка от Франспрес, познаваха от съвместна работа, и тя незабавно съобщи в ефира за уволненията. Още си събирах личните вещи от бюрото, когато Генчо ми извика отново, за да ме успокои, че сме възстановени. Вечерта ми се обади баща ми. Полит бюро било свикано на извънредно заседание, на което да се реши какъв отговор трябва да се даде на западната пропагандна атака и какво трябва да се обяснява на полските другари. Подозирам, че моята авантюра в Гданск добави още един пирон в ковчега на политическата кариера на баща ми. Всички тези хаотични, панически действия обаче вече нямаха никакво значение. Ефектът на доминото се беше задействал. Плочката Полша пъдаше, много скоро тя щеше да повлече и останалите. Заговорът на масоните. Колко дивизии има папата? Следващата плочка щеше да бъде България. Вече няколко години работех в бта. В редакция информация за чужбина се бяхме събрали шарена компания, страхотната преводачка Иглика Василева, десният трибун пане от Денев, бъдещият борец срещу Кремъл и Воинджев. Един ден шефът ми извика. Алфред Криспин главен редактор на «Информация за чужбина», беше изключително интересен човек. Изненадващо интелигентен, с необятна обща култура и с блестящ английски, той нямаше нищо общо с привичния образ на идеологически цензор. Фреди току-що беше приключил успешен кореспондентски мандат в Лондон, познаваше прекрасно Запада и беше издал любопитната си книга «Мъгливият Албион». Тъй като и други бяха оценили качествата му, след промените не случайно стана представител за България на световната еврейска организация Бнейбрид. Но дори проницателният криспин не можеше и да си представи какво ни очаква. Двамата отидохме в кабинета на генералния директор Боян Трайков. При него, оплашени и разтревожени, заварихме двама служители на посолството в Италия, касиера Тодорайвазов и военния аташе Желю Василев. Фрим бяха арестували представителя на БАГА. Балкан Сергей Антонов заради атентата срещу папата. Търсеха и тези двамата, та работата ставаше дебела. Това обясняваше присъствието и на четири висши ченгета при Боян. От този ден са минали 37 години. Много неща бяха скрити, други забравени, трети премълчавани, четвърти фалшифицирани. Но едно днес ми е кристално ясно. В българската следа в атентата срещу папата Мишената бяха Съветският съюз и неговият лидер Юрий Андропов. Той оглави страната две седмици преди ареста на Антонов. България без рината попътно Генерал Коцалиев, шеф на главно следствено управление, по време на първия разговор в кабинета на Боян прогнозира мрачно, този път тези ще фалират и България. Мислил съм много защо именно ние попаднахме под поразяващия удар. Имах приятел, интелигентен и добре информиран човек, поставен много високо в економическите структури на секретните служби, който май работеше и за руснаците. Той ми разказа тогава, че в КГБ са се добрали до секретен доклад на ЦРУ, който се базирал на разработки на Бжежински. В доклада били стигнали до извода, че източният блок е твърде могъщ, за да бъде разрушен само с масиран челен удар. Затова всяко от държавите в блока щяла да бъде атакувана по-отделно, като се акцентира върху най-уязвимото и място. За Съветския съюз това била економиката и жизненото равнище, за Румъния екологията, за Польша – религията, за Чехословакия – човешките права, а за България – специалните доставки. Спомням си един разговор в Евксиноград. Седяхме в съуната силия, сина на Тодор Божинов. Тогава първи заместник-председател на Министерския съвет. Илия беше умно момче, от неговите внимателни очи малко неща оставаха скрити. Откакто баща ми по Ейресора, специални доставки, вече не му остава време за нищо друго, каза ми той. Под израза, специални доставки беше кодирано производството, търговията и контрабандата на оръжия, наркотици и други, деликатни стоки. Лидерите на страната бяха прагматични хора и не страдаха прекалено много от морални скруполи. Нямаше забранени зони, ако от тях можеше да се печели валута по второ направление. По първото вървяха преводните рубли, изкуственото разплащателно средство в рамките на СИФ, които нямаха особена международна стойност. Контрабандата обаче влизаше в остър дисонанс не само с митническите разпоредби, но и с международните правни и етични норми. Тя нямаше нищо общо из постулатите на комунистическата нравственост, защото раждаше корупция и нанасеше тежки поражения върху морала на хората, които извършваха за държавата. Разбира се, средствата от контрабандата представляваха важна част от платежния баланс на страната. Затова тя, наречена «скрит транзит», беше уредена с едно секретно разпореждане на Министерския съвет от 1967 година, можеше да извършва само фирмата Кинтекс. Скрит транзит се правеше с много неща – оръжие, алкохол, уиски и водка, цигари, ротманс, дънхил, палмал, мърлборо, часовници, битова електроника, злато, сребро и други благородни метали, кафе, скъпоценни камъни, перли. Луксозни стоки, ценни книжа, забранени лекарства, психотропни вещества, синтетични наркотици. Годишният оборот на скрития транзит беше за около 100 милиона долара, а печалбата около 15 милиона. Особено деликатен бе въпросът с контрабандата на синтетични наркотици и психотропни вещества. Тази дилема между парите и морала прагматикът от бе решил просто – наркотикът да минава през България, но нито грам да не остава тук. Така си и беше. За разлика от днешните демократични времена, тук наркотици не можеха да се намерят. В същото време бе публична тайна, че страната ни е участник в международния пазар на дрога. Контрабандата се осъществяваше с помощта на авантюристи от Турция и арабския свят. Неизвестен от тях беше тюрдът от сирийски происход Ахмед Рашид Тюркмен Хасан, известен като Фатик, човекът, който отваря. Говореше се, че той върти далаверата с близкия, средния изток и Африка с оръжията, синтетичните наркотици и психотропните вещества. Ченгета са ми разказвали, че с негово съдействие психотропното вещество, каптагон дори се произвеждало в държавните фармацевтични цехове в кварталите Дървеница и Илианци в София, както и в Дупница. Фатик беше приказно богат. Той имаше хотели в Истанбул и апартаменти в повечето луксозни курорти по Средиземно море. Децата му учаха в престижни учебни заведения, не тук, разбира се, и караха скъпи западни автомобили. За добрите отношения на Фатикс властта говореше и дарението на антики на стойност 200 000 долара, което той направи на фундация Людмила Живкова и орденът Кирил и Методий Първа Степен, с който бе награден за вярна служба. Още в началото на прехода мутрите и ченгетата завзеха контрола върху контрабандните канали. Кръвта вода не става, за това на сина, малкият фатик, беше поверен бизнесът с амфетамините. Той стартира ударно, като пое и контрабандата на скъпи автомобили, доставени от коза Ностра за руския пазар. Малкият си живееше като в приказка на Шехерезада, караше първите София автомобили, Мерцедес и Ламбургини. Черпеше манекенките и миските по лъскавите заведения, докато не му мина черна котка. Път Девет куршума от автомат, Калашников в главата прекъснаха на му възход. Според шефа на Цзбоб Тихомир Стойчев причината за екзекуцията били готвените от фатик разкрития за контрабандни канали, чрез които е финансиран Съюзът на демократичните сили. След малкия фатик контролът над контрабандата със синтетични наркотици вече поеха командосите, които в свободното си време бяха мутри, или пък беше обратното мутрите, които в свободното си време бяха командоси. Тогава това бяха дупнишките братя Галеви и Златкобаретата, а за производството на амфетамини се грижаха известни сега индустриалци. Но да се върнем на нашата си тема. След замесването на България в атентата срещу Йоан Павел II ми станаха известни други имена на контрабандисти. На турски уражеен търговец Бекир Челенг, ласкаво наричан от Ченгетата Байбекир, на собственика на казиното в хотел Шератуниумере Марсан, на сириеца Зеки, в чиято уръжейна кантора работеше мой близък приятел, човек на първо главно. Именно тези хора бяха набедени като помагачи на турския Сив Вълк Али Агджа, като италианското следствие твърдеше, че те са уредили безпрекятственото му едномесечно пребиваване в София, намерили само пистолет и са организирали пътуването му през цяла Европа до площад, Свети Петър Фрим. Осветяването им направи лесно фабрикуването на българска следа и замесването на Сергей Антонов в атентата. Впрочем, през 2005 година се появи версията, Чек Джадори е бил обучаван във военен лагер в България от действалия през 70-те и 80-те години на миналия век международен терорист Карлос Чекала, или Рамира Санчес. Или че син на фанатичен комунист от Венецуела, Кръстил и другите си двама синове Владимир и Ленин. Той беше завършил близкия до КГБ университет за дружба между народите Патрис Лумумба и бе свързан с крайно леви терористични групировки като Бадер Майнхов. Народния фронт за освобождение на Палестина и Японската обединена червена армия. Прякора си беше получил от намерената между вещите му книга на Фредерик Форсайт, денят на за атентата срещу генерал Дегол. Сред поизвестните му акции бяха нападението срещу офисите на ОПЕК, Организацията на страните износителки на петрол, във Виена. Отвличането на самолета на авиокомпанията Air France fntb Оганда, бомбени атентати в Париж и Лондон. В момента той излежава до животна присъда в френски затвор. В последствие от публикувани доклади на българското контраразузнаване се разбра, че Чакал е бил в България през 1979 година, но не е посещавал страната между 1980 и 1983 година, така че няма как да се засичал Съгджа. Със или без него обаче? Осветяването на българската държава като средище на международни аферисти, производител, трафикант и контрабандист на оръжие и на дрога бързо я измета от международните пазари и нанесе тежък удар върху финансите и. Точно това генерал Коцелиев беше предвидел при първата ни среща в кабинета на Боян Трайков. Преди да продължа, искам да направя едно важно разграничение. Покушението срещу папата и замесването на България в него са отдалечени едно от друго събития. Но общото между тях е, че и двете са резултат от Танар. Стратегията на напрежението До драмата с «Българската следа и със Сергей Антонов бях склонен да се заблуждавам, че западният свят се ръководи от закона, от свободно избраните институции и от пазара». Ови, след три години работа по случая ми стана безпощадно ясно, че задлъскавата демократична фасада и там надничат едрият капитал, секретните служби, масоните и мафията. Това най-добре се виждаше в Италия през 70-те и 80-те години на миналия век, а тъй като днешна България поразително прилича на нея, ще се спра по-подробно на някои събития от онова време. През 1981 г. италиански карабинери извършват обиск във вилата в град Тарецо на великия майстор на масонската ложа, пропаганда дуе П. Личо Джели. Там те намират списък с членовете на ложата в който фигурират 44 депутати, двама министри, лидерно на управляваща партия, 51 генерали, шефовете на външното и на военното разузнаване, уважавани бизнесмени и журналисти. Списъка се и Виктор Еммануил Савойски, син на крал Умберто II и бъдещият четири пъти премьер на Италия Силвио Берлускони. Както ще каже Джели малко преди смъртта си през 2008 година, с нас бяха армията и полицията. Италия ни беше в ръцете. Във вилата е намерени документ, озаглавен «Стратегия на напрежението». Ложата «Пропаганда дуе» е основана през 1877 година и в нея участват високопоставени политици, военни и предприемачи. Дълго време тя е приспана, тя е работи в условия на пълна секретност и я е събужда Личо Джели, който през 1963 година става член а три години след това установява пълен контрол върху ложата и увеличава членовете и от 40 на хиляда. Кукловодът на мистериите, както го наричат в Италия, е участвал в Испанската гражданска война на страната на Франко и във Втората световна война като доверен човек на мусулини. Задучето той ръководи важна операция по транспортиране дорим на откраднатото от италиянците съкровище на Петър II, крал на Югославия. То съдържа 60 тона тюлчета злато, 2 тона старинни монети, 6 милиона долара и 2 милиона британски паунда. През 1946 година Италия е принудена да върне съкровището, при което се установява, че 20 тона злато липсват. С тях по-късно джели ще финансира престъпната си империя. След разгрома на мусолини, кокловодът на мистериите започва да играе двойна игра, помага на италианските партизани и сътрудничи на Цру. Смята се, че той е помогнал на американците да разработят стратегията на напрежението план за симулация на ляв тероризъм, който да създаде нетърпима атмосфера в Италия и да принуди хората да поискат твърда ръка, крайно дясно и дори фашистко управление. Така е щела да бъде предотвратена опасността отидването на власт на комунистите. С голямата италианска журналистка Ориана Фалачи ме запозна на процеса срещу Сергей Антонов, фрим-кореспондентът на Пта Христо Петров Хитака. 20 век. Нямаше тайни за Ориана. Тя вече беше успяла да скъса нервите на Хенри Кисинджер, да хвърли хиджаба си в краката на Ятула Хумейни, да каже на Сатрапа Кадафи, че е клинично глупав, да впечатли дори мадреца Дънсиопин. За неистовата италианка нямаше никакво съмнение, че стратегията на напрежението се осъществява от уния на масоните с хоро хора от Ватикана, мафията, крайни леви, десни и ислемистки терористични групировки. И не на последно място с участието на «Гладно» кодовото название на «Сети Бихайнд» – тайна паравоенна организация на западните държави. «Гладно» е замесена в терористични акции, приписвани на врага и наричани операции, под чужд флаг. Организацията се превръща в мощен инструмент за терор, атентати, преврати, политически убийства и оклеветяващи кампании. Структурата е създадена от Джеймсе Пълтан от Сру и от хора на външното разузнаване на Скотланд и Арт Ми. През 1948 г. нейната задача е да предотврати комунистическото завладяване на Италия и окупацията на Западна Европа от руснаците. Дълго време глади. Е била известна само на висши военни и на представители на правителствата, като структурата е старателно крита от парламентите и от гражданите чак до рухването на берлинската стена. Едва след това тя официално е призната от замесените държави, разследвана, осъдена и отречена. Общият състав на структурата е бил от около 15 000 души лица, подбирани от специалните военни части, крайнодесните и крайнолевите терористични групировки и криминалния контингент. Тя се състояла от отделни, независими една от друга бойни клетки, 12 за въоръжена борба, 10 за саботажни действия и 6 за пропаганда. Координацията между клетките се осъществявала от секретна комисия на НАТО, събрала се за последен път през 1990 година. За участие в Егладио са били разследвани от специализиран италиански съд хора от разузнавателните служби Сисми и Сит, военното и контраразознаването, масонската ложапа, Ватиканската банка, Банко Амброзиано, членове на терористични организации Червените бригади и сивите вълци, военното разузнаване на Турция. По-известни операции, които й се приписват, са превратът на черните полковници в Гърция, покушението срещу френския президент Д. Гол, бомбени атентати в Милано, Болония и Мюнхен, убийството на лидера на христин демократите Алдо Моро и на папа Йоан Павел I. С България последните два случая са пряко свързани. Лидерът на италианските комунисти Енрико Берлингуер, както вече разказах, се опасявал, че катастрофата му в България е дело на ДСЕ и КГБ. Той е смятал, вероятно основателно, че руснаците се боят от дистанцирана от КПСС управляваща комунистическа партия в центъра на Европа. Не Непомалко обаче са се страхували и американците. Берлингуер е бил на път да постигне с лидера на христиндемократите Алдоморо исторически компромис двете партии да управляват заедно Италия. За това крайнолевите терористи от Червените бригади, финансирани и направлявани от Гладио, отвличат християн демократа, държат го дълго в плен и накрая го убиват. Вдовицата на Алдоморо разкри пред италианската преса, че Кисинджер и бил казал, той си плати за историческия компромис с лихвите. Сметката на стратегията на напрежението плати и папа Йоан Павел I. В един непоносимо горещ ден на 1978 година многохилядното множество, събрало се на площад Свети Петър Фрим, посреща с оваци и кълбата Бял Дим, които се издигат от комина на апостолическия дворец във Ватикана. Зазиданите според древната традиция кардинали са избрали нов папа на мястото на Павел VI. Малко след това един от тях се полявява на балкона и обявява тържествено на латински – «Ей, чебам Рарам, имаме папа». За нов пастир на Римокатолическата църква е избран кардиналът на Венеция Албино Лучени, наричан от енориаршите «Осмихнатия папа». Голямата радост обаче продължава само 34 дни. Официалната версия за смъртта на Йоан Павел първи гласи инфаркт, макар че папата се радва на прекрасно здраве и е само на 66 години. Роден и израснал в крайна бедност, като свещени лучени води изключително скромен живот, пътува и с цялата си енория с колело, интересува се от обикновените хора, разбира се с тях и те го харесват. Той няма време да издаде нито една енциклика, но веднага се опитва да прекъсне старата традиция, премахвайки външните признаци на папската власт. Йоан Павел първи се отказва от помпозната тиара и не сяда в папския трон. Но църковните влъхви са още поразтревожени, че Народният папа възнамерява да направи сериозни промени в ръководството, заменяйки редица високопоставени лица, в това число и могъщия държавен секретар Жан Маривио. Йоан Павел I се закамва също да разследва финансовите машинации на Ватиканската банка, ръководена от американския епископ Поле Марцинкус и свързаната с нея банко Амброзиано на Роберто Кълви. Сутринта на 29 септември, точно в 4. че папата става много рано, сестра Винченца внася таблата със сутрешното кафе в папските покои. Чука на вратата на спалнята, никой не отговаря и тя се осмелява да влезе. Албино Лучени лежи в леглото с очила и разпръснати около него листове с готвените назначения и уволнения. Лицето на усмихнатия папа е изкривено в предсмъртна гримаса на бълка. Пръв от официалните лица в спалнята влиза кардинал Вио, който ще бъде глава на Ватикана до избирането на нов папа. Пак той съобщава официалната версия за смъртта, инфаркт на миокарда. Аутопсия обаче не е направена, тялото не е огледано от лекар и набързо е балсамирано. От спалнята изчезват очилата и домашните чехли на папата, както и листовете и шишето с лекарството, което пиел за високо кръвно налягане. Из коридорите Шепнешком се говори, че сигналната лампа за викане на дежурния служител светела цяла нощ, но никой не се отзовал. В редица сензационни публикации на западния печат се лансира версията, че папата е бил отровен с бързо действащо отрова, а по изчезналите очила, чехли и шише е имало следи от причиненото от нея повръщане. Твърди се още, че първият опит за убийството му е направен по време на церемонията по ръкополагането. На нея присъстви делегация на Руската православна църква, водена от митрополита на Ленинград и Новгород Никодим. По погрешка на него била дадена чашата с кафе, предназначено за папата, и той също умира скоро постижно от инфаркт. Версията за отравянето на папата е огласена по-късно и във филма на режисьора Франсис Форд Копола Кръсникът. В него лучени присъства под името кардинал Ламберто, който изповядва Майкъл Корлоне, Става папа и е отровен от заговорници. Дни след смъртта на папата италианският седмичник, панорама съобщава, че всички лица в римската Курия, които Йоан Павел I е възнамерявал да смени, са членове на Масонската ложа Самият Вио встъпва в нея през август 1966 г. в Цюрих под кодовия номер 041 наклонена черта. Масони се и викарият на Рим Огополети и външният министр на Ватикана Ого Казароли. Вестникът на Ватикана, Осерваторе Романо Пък публикува статията «Истината за преподобния мастер на ложа Пали Чуджели", в която главният редактор Мино Пекорели твърди, че италианското масонство е изцяло подчинено на Цру. Вестникът публикува списък на масоните във Ватикана, а само дни след това Пекорели е убит по класическия за мафията начин с куршум в устата. През 1984 година сензация предизвика книгата В името на Бога на британския журналист и писател Дейвид Ялуп. Там той пише: Вечерта на 28 септември един от четиримата Джели, Емар Цинкус, Вио и Калви е предприел стъпки, за да премахне препятствието, в което папа Йоан Павел I се е превърнал още от първия ден на своя понтификът. Един от тях е бил в центъра на тайния заговор, предполагащ единственото, традиционно за Италия разрешение. Става дума за Роберто Калви, сполетян от подобна съдба. Утринната лека мъгла току-що се разсеяла над темза и вече просветлява, когато полицаи от скотланд Ярд намира тяло на добре облечен мъж, което виси под моста с свъже около врата и крака, потопени в реката. Ръчният му часовник е спрял на дно и е фиксирал датата 17 юни 1982 година. В джобовете му има 15 000 долара в употребявани банкноти и парчето от червена тухла древния символ на зидарите масони. Трупът е на Кълви, напуснал Италия тайно, оставяйки свързаната с Ватиканската банка, банко Амбрузяно с дупка от дългове за над едно, милиард долара. Предния ден в Милано се хвърля, или е хвърлена, от прозореца на банката и секретарката му. Пред италянското следствие разкаяният се мафиот Франческо Еманоя разкрива мотива за убийството на банкера на господа прането на мръсните пари на Коза Ностра. Поток от милиарди долари е изтичал от Сицилия към Милано, за да бъдат изпирани в банките на Калви и Емарцинкус. Сицилианските босове пипо Кало и Тоторина са давали доларите на Личо Джели, който ги е разпределял. В интервю за Вестник, република синът на Калви Карло, казва... Колкото повече натискаха баща ми да запази в тайна, че Банко Амброзиано и Ватиканската банка се използват за да. Перят пари на мафията и да финансират политически и окултни проекти, толкова повече той се убеждаваше, че трябва да информира за всичко това папата. И го направи, като не предупреди дори Е. Марцинкус. Синът смята че убийството на баща му и на папа Йоан Павел I са имали една и съща цел да предотвратят разобличаването на връзките между политиката, економиката и организираната престъпност. Полекинята Алиция Ярушевич имаше основания да се страхува от смъртта на усмихнатия папа». А убийството му постигна още една, дори може би главната цел за спечелването на студената война да освободи папския престол за поляк. Войтила стана първият чужденец глава на Римо-католическата църква от 14-ти век насам. През 2004 година канадската телевизия излъчи документален филм, в който престарелият генерал Ярозелски и министр-председателят, въвел военното положение в Польша, обяви – «Вашият джежински избра папата», каза ми тогава Брежнев. В интервю пред авторитетния вестник Вашингтон пост самият джежински набрежно се изпусна, тогава Войтила ми припомни. Нали ти ми избра? Полският папа вдъхна идейната сила на солидарност, докато парите на Коза Ностра, препрани от Емарцин и Кълви, бяха използвани за финансиране на политическия проект на Лех Валенса и укрепиха финансовата мощ на профсъюза, който сри на социализма. Тъкмо тогава се появи Акджа и стреля срещу полския папа. Има различни версии за поръчителя Иран, палестинците, ислямистките кръгове в Турция. През 2001 година в Берлин излезе и книгата на Валеска фон Рокс, заговорът срещу папата, защо Али Акджа стреля срещу Йоан Павел II. В нея балансирана тезата, че среди, близки до генерал Хейк, външен министр в администрацията на президента Рейган, са замислили атентата, за да изплашат привържениците на разведряването, като хвърлят отговорността за покушението върху изтока. А прекият организатор бил Гладио. Кориозното е, че както ръкополагането на Воитила за папа, така и атентатът срещу него послужиха като решаващи козове в студената война. Стория коз бяха прецакани Съветският съюз и най-верният му, по мнение на Запада, сателит. Според руснаците цруе видяло в атентата възможност за добро активно мероприятие и го е направило, успявайки да оплете. В него политици, големи западни медии, италианското правосъдие, Секретните служби на Италия, Франция и Турция. Фабрикуването на «Българската следа в покушението срещу папата» се смята за най-успешната дезинформационна операция, провеждана някога. Толкова успешна, че бившият председател на КГБ Владимир Крючков пише в мемуарите си. Дори взехме решение да проверим по своите разузнавателни канали дали българите действително нямат нещо общо с атентата. За целта задействахме резидента ни Фрим полковник Владимир Соломатин. Резултатът от проверката Ключков съобщава в Москва на българския вътрешен министр Димитър Стоянов. Във фабрикуването на «българската следа американците направиха провокация на «голо място», без да имат каквато и да основа». На «активно мероприятие» трябва да се отива само тогава, когато за основа има полуистина някакви факти, които да се допълнят с измислици и дезинформации. Американците поеха риска да отидат на провокация само на основата на лъжи, измислици и клевети. Това предопредели и шумния провал на дезинформационната кампания за българската следа. Тя обаче порази една мишена обикновения човек Сергей Антонов. Срещнах се и разговарях няколко пъти с него София, след като драмата беше останала зад гърба му. Сергей се беше примирил, че изгубил всичко, скромната си служба. Съпругата, която го изостави, здравето и съни си, доброто си име. Папата протегна прощаваща ръка на такджа, но над Антонов не. Йоан Павел II си отида през 2005 година и светът плака за него. Малкият човек Сергей Антонов имал лошия късмет да се озове по лошо време на фаталното място, където се сблъскаха челно са оперсилите, угасна тихо през 2007 година в скромното си жилище в София. Всички го бяха забравили. За да го издържа, сестра му си беше направила малко магазинче за плодове и зеленчуци в един гараж в началото на улица Любен Каравелов, близо до мястото, където и сега живея. Понякога купувах от нея и тя ми разказа, че всяка вечер брат ти ставал прав до масата, заставал мирно, пускал химна на България на Касетофуна и пеел заедно с него. Пел химна на родината си, която го остави сам. Дори и в последния му път. Черният и белият мрамор. Костите в Сибир се размърдаха. До началото на 80-те години все още вярвах в мърксизма Много си харесвах нашия социализъм и изпитвах истинска благодарност и респект към Съветския съюз. Респектът се остана и до днес. Обаче бях престанал да вярвам на басните за предстоящия крах на гнилия капитализъм. Още през 1971 година майка ми ни беше завела с брат ми на екскурзия в Великобритания. За разлика от обикновените граждани за, правоимещите не беше трудно да си извадят изходни визи, една от най-демаговските измислици на реалния социализъм, както и да се снабдят с чужда валута. Богатият, пъстър и космополитен Лондон ме беше опиянил. Блестящите магазини по Оксфорд стрит се пръскаха от луксозни и екзотични стоки от цял свят. Вай Харотс на дълги опашки се редяха приказно богати индийски махараджи, арабски петролни шейхове и колумбийски наркотрафиканти. По широките улици, Бонд и Риджант гордо дефилираха червени двоетажни даблдекери, луксозни Ролс Ройс, Ягуар и Бентли, красиви спортни Астон Мартин. В кварталите на милиардерите Кенсингтън, Челси и Бългрейвия аристократични красиви момичета яздеха расови жребци. В удобните киносалони се въртяха коса на Милош Форман и фотоувеличение на Микеланджело Антониони. На километрични опашки за билети за сензацията френската еротична сага Емануела се блъскаха тълпи от японци и южнокорейци. А на сцените на малките театри в уест енд гастролираха мюзикълът на Ендрю Лойт Уебър, Исус Христос, суперзвезда и абсурдната пиеса на Санюел Бекет в очакване на Годо. В клубовете в Сохо забиваха бандите Ярдбъртс и Лед Цепелин. На Омблифъфьол Трафурт ритаха Кевин Киган и Кени Далглиш. На Уимбълдън Сили мереха Крисе Върт и Мартина Навратилова. А пред Бъкингамския дворец възторжената тълпа аплодираше златната карата на нейно величество кралицата. Това беше един богат, лъскав, светен, весел, артистичен и най-вожното щастлив свят. Той нямаше нищо общо с онзи западен свят, раздиран от безработица, класови и социални конфликти, ярост и поквара, за който ми разказваха българските вестници, радиото и телевизията. Вече си давах сметка. Че България и Съветският съюз не изглеждат точно така, както изглеждаше Обединеното кралство. Бях ходил веднъж във Великата съветска страна в средата на 60-те. Баща ми, заедно с друг член на политбюро Пенчо Кобадински, бяха поканени със семействата си от съветските партийни и държавни ръководители на частно посещение. На обятната държава не беше чак толкова бляскава и интересна, но пък бе богата, подредена, сигурна и спокойна. Или поне аз си мислех така, защото бях влизал в нея само през парадния вход. В Москва, Волгоград, Ленинград, Талин и Рига обитавахме правителствените резиденции. Масите се огъваха по тежеста на блюдата с есетри, и чиги, с черен и червен хайвер, с печени прасенца и дивеч, със специални водки. Ловяхме риба във величествените реки Волга и Дон, возеха ни само с лимузини, зил, зис, чайка. В Третяковската галерия и в Ермитажа се наслаждавахме на творбите на Репин, Айвазовски, Добужински и Врубел. В Болшой театър бяхме пленени от красотата на музиката на Чайковски, Рахманинов и Секрябин, от изеществото на балета в Лебедово езеро и Лешнико Не можех дори и да предположа, че в Съветския съюз не всички хора живеят така. Съзнанието ми Съюзът беше издилан като монументален. Величествен, белокаменен блок, могъщ страж на равенството, социализма и мира. Но в България вече бяха започнали да се прокрадват съмнения за съветската страна. Още средата на 60-те години в книжарниците София се беше появила кратката повест на Александър Солженицин един ден на Иван Денисович. Това бе първата лестовица, долетяла след размразяването на Хрущов. Помня, че прочетох с огромна изненада дебютната книга на никому известния до тогава Солженицин, 2008. Тя разказваше за един обикновен ден на един обикновен руски мужик в лагер. В някаква степен повеста беше автобиографична, защото авторът е бил арестуван и въдворен в трудова колония след края на Втората световна война. Само че сред моите познати никой, и аз включително, не беше чувал за никакви лагери, освен за тези в Третия райх. Затова и книгата предизвика истинска буря в мен и сред хората, които я бяха чели в България, в Съветския съюз и в цял свят. Един ден на Иван Денисович за пръв път повдигна завесата пред ледените очертания на огромната Сталинова лагерна империя, наречена от на архипелаг Гулак, Държавно управление на лагерите. Криспин ми разказваше интересна история. Журналист от Московски вестник, негов приятел, Попада на закритото заседание на 20-ти конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз. На него новият генерален секретар Никита Хрущов прочита секретен доклад, разобличаващ престъпленията на бащата на народите. Когато завършва, от потресената зала в президиума пристига бележка, а ти къде беше тогава, разяреният вожд започва да крещи. Кой написа това? Залата гузно мълчи. Хрущов посочва с ръка оплашеното. Притихнало мнозинство и едва, чето промълвява, там бях. Съмненията, че не само е бил там, но и активно участвал в прилагането на терора, поне в Украина, скоро се оправдават. За това и времето на «размразяването» се оказа съвсем кратко, само докато Хрущов укрепи властта си. Началото на новата ледена епоха бе поставено с посещението му на изложбата на модерно изкуство, новата реалност в московския мънеж, за което се разказваха легенди. То беше увековечено и в песента на Владимир Висоцки, пародия за слабия детектив. Подробности за откриването на изложбата ми разказа московският ми приятел Василий Кашенюк. Но първо едно оточнение – руските художници са бащи на почти всички течения в модерното изкуство. Малевич е създал супрематизма, ларионов – лучизма, татлин – конструктивизма, шагал – сумнамбулизма, кандински – абстракционизма. През 30-те години обаче, когато Сталин вече укрепил властта си, техните модерни творби са арестувани и дълго време държани в плен в подемията на Ермитажа. Единственият законодател на модата в съветското изобразително изкуство за десетки години остава социалистическият реализъм. Виждал само единствено творби, рамкирани от него, Хрущов на три пъти обиколил изложбата «Новата реалност в пълен потрес». След него потичвали кахърни идеологът Суслов, министър-председателят Косигин, шефът на КГБ Шелепин и министърът на културата Фурцева. Когато приключило обиколката, вождат се развикал, тези негодници са учили с народните пари, те едат хляба на народа, за кого работят, щом обикновените хора не ги разбират, след това се спрял пред една картина и наредил да извикат автора Шутовски. Какви са тези ямацаници? Това е портрет на брат ми. Какъв ти брат? Това е педераст някакъв. Сетне Хрущов се спрял пред друга. Каква е тази птица? Моят внук ще я нарисува по-добре. Вие мъжели сте, бе? Педерасти същи. Магарето с опашката си ги е рисувал от тези картини. Накрая е наредил всички участници в изложбата да бъдат изключени от партията и от съюза на художниците. Единственият, който си позволил да опонира на вожда, бил скулптура Тернст неизвестни. Скандалът му струвал пожизненото изпадане в немилост. А завърналият селеден вятър пронизва цялата съветска култура. След един ден на Иван Денисович официално не е издадена нито една книга на Солженицин. Матронин двор, раково отделение, в първия кръг, архипелаг Голак са забранени. Те обаче продължават да се печатат като... Съмиздът и да се разпространяват от ръка на ръка в цяла Русия. Затова авторът им е прокуден, но той много скоро се превръща в символ на свободата и на наукротимия човешки дух. Служеницин бързо става гражданин на света, който му засвидетелства почита си, като го достоява с Нобеловата награда за литература. Фречта Си пред шведската академия Служеницин казва, цялата руска литература остана там в гулак, погребана не само без ковчег, но дори и без долно бельо. Защото насилието не може да живее само по себе си, то непременно съдържа всъщността си лъжата. Между тях съществува най-кръвната, най-дълбоката природна връзка. Насилието няма зад какво друго да се скрие, освен зад лъжата, която от своя страна не може да бъде наложена без терор. Всеки, който е избрал насилието за свой метод, Неминуемо трябва да избере лъжата за свой ръководен принцип. И вече не е задължително насилието да стиска нечие гърло, по-често той изисква поданиците му да бъдат съучастници в лъжата. Обикновената крачка, която трябва да направи всеки обикновен човек, е да не участва в лъжата. Нобеловата награда на им предизвика страхотен гняв у съветските апаратчици. Моментално бяха инициирани, Спонтанни събрания на трудови колективи от целият Съветски съюз, които изпращаха гневни писма до Нобеловия комитет в Швеция. За да не остане по-назад, Съюзът на българските писатели, ръководен от Георги Джагаров, също гласува протест на телеграма. За наша чест петима български писатели – Валери Петров, Христоганев, Марко Ганчев, Гочугочев Гочев и Благой Димитров – гласуваха «Въздържал се». И незабавно бях изключени от Съюза и от партията, като 14 години бе забранено да се публикуват творбите им. Парадоксът е, че именно на това наказание дължим блестящите преводи на Валери Петров на произведенията на Уилям Шекспир. Помня как майка ми през този ден се върна гневно от дома и дълго настояваше баща ми да й обясни причините за произвола. Скоро с удивление научих, че и КГБ се интересувал от Христоганев, Валери Петров и Марко Ганчев а четири години по късно СБП осъди Солженицин и за книгата му Архипелаг Голак. Най-удивителното беше, че българските писатели дори не я бяха чели, а на Запад тя се превърна в Беселър, чието тираж само в САЩ стигна 2 милиона. СБП дори нарече Солженицин, платено оръжие на империализма в борбата му против новия млад свят, съзнателно продал се проводник на контрреволюционната идеология. Но светът се върти и Хрущов. След опитите да засее с царевица целините, за да догони изъдми на Америка, също изпада в немилост. Когато умира, роднините поръчват именно на Ернст неизвестни да извае надгробния му паметник. Каква ирония! Творецът сплита в едно от два мраморника, са черен и бял, какъвто е бил животът на комунистическия лидер, каквато е била съдбата на Русия. Бях виждал само белия мрамор. Предстоеше ми да разбера и за черния. В Международния отдел на Вестник, Отечествен фронт наблюдавах ресорите Великобритания и САЩ, командироваха ме в Лондон да отразявам парламентарните избори. Бях написал доста статии за провала на Рейганомиката и течеризма и очаквах, че консерваторите ще загубят катастрофално. Но попаднах на Даунинг Стрит, точно когато от балкона на номер 10 Маргарет Тачър поздрави френетичното мнозинство със знака на победата за началото на триумфалния си трети мандат. На сутринта авторитетният «Таймс» излезе със заглавие на осем колони – маги трета. Това беше техният свят. А нашият? Заради мизерните си командировачни спях при кореспондентката ни Бригита Йосифова, в еднофамилната й къща в Пенч Ист, Крайен квартал на Южен Лондон, на пет спирки от железопътната гара Виктория. Тя ме настани в кабинета на починалия си съпруг Майкъл Темпест, дългогодишен кореспондент на комунистическия вестник Morning Стар в Москва. В библиотеката му имаше страшно много руски книги Самиздат, неизвестно как изнесени от СССР. Имаше и доста Тамиздат, произведения на руски дисиденти, печатани в Лондон. Пробвах да чета «Архипелаг Голак, но на 20-та страница оставих, Приличеше ми на телефонен указател. След това попаднах на Утопията на власт». История на Съветския съюз от 1917 година до наши дни на учените Михаил Гелер и Александър Некрич. Книгата беше от 1500 страници, отпечатани на пилюр е на и дребния шрифт. Четох цяла нощ. Четох и през следващите дни. Четях и не вярвах на очите си. Всичко случило се и след това старателно покрито си беше там. Финансирането на Октомврийската революция от американски и германски банки. Зверствата по време на гражданската война. Опитите за предизвикване на перманентни революции в Германия, Полша, Унгария и Латвия. Голодоморът в Украина. Кражбата на испанското злато. Раждането и разцвета на архипелага Гулак. Терорът през 30-те. Убийството на Киров. Политическите. Процеси срещу Бухарин, Зиновиев, Каменев, Риков и Радек. Разгромът на армията и разстрелът на генералите Тухачевски, Якир и Путна. Екзекуцията на Троцки. Договорът Молотов, Рибентроп и подялбата на Полша. Агресията срещу Финландия. Разстрелите в Катинската гора. Изселването и преместването на кримските татари и другите малки народи. Разгромът на опозициите в народните демокрации. Съдебната разправа с българина Трайчо Костов, с чехите Рудолф Селански и Владимир Клементис, с унгареца Лайло Райк. В организацията на процесите особена роля играе Лев Шварцман. Известен в България под името Генерал Чернов. Той е водил следствието срещу редица руски културни дейци, арестувани по времето на Сталиновия, голям терор. Сред тях са писателят Исак Бабел, публицистът Михаил Колцов, режисьорът Всеволод Емайерхолт. Утопията на власт сериозно разклати вярата ми в Съветския съюз. След такава трагична история, как ли изглеждаше вече тази толкова неразбираема за мен страна? Скоро щях да науча. Главният редактор на Отечествен фронт Ген Чубачваров ми съобщи, че ме командирова като специален кореспондент на Световния фестивал на младеща и студентите в Москва. Годината беше 1985 -та. Официално обявената цел на тези фестивали – които се провеждаха периодично в различни социалистически държави, беше да се демонстрира международна младежка солидарност в борбата срещу възраждането на фашизма, срещу империализма, за предотвратяване на нова световна война, за мир и справедливост. На практика това бяха пропагандни прояви, които да убеждават младите хора от цял свят колко добре се живее при социализма. А това не беше толкова лесно. Бях участвал на такъв фестивал в София през 1968 година. Тогава съм бил на 15 години и от него ми е останал само споменът за чешката група. Тя дефилираше по лекоатлетическата писта на стадион, Васил Левски по време на откриването изкандираше – «Демокрацията си е наша работа». Тях не бяха успели да ги убедят напълно в предимствата на социализма. В Москва кацнах на летище Шереметиево и взех такси за района на Красная Пресня. Там се намираше кореспондентският пункт на Отечествен фронт. И таксито ме закара направо в 1917 година. Нищо не беше помръднало от онези смутни времена на октомврийската революция. Пред ликероводочния магазин се виеше огромна опашка. Опашка имаше също пред магазина за плодове и зеленчуци, където бяха пуснали български домати. Доста хора се бяха събрали и пред малкия мърляв ресторант, който щеше да отвори чак след 3 часа. На зле павираната улица беше спряла цистерна, от която разливаха квас, традиционна напитка с странен вкус. В двора на завода за хляб Ленин пекарите, душите уваляни в брашно, шляпаха карти. Успях да се вмъкна в едно кафене. Но там имаше само чай в огромен поцинкован казан, от който една лелка разсипваше с черпък, и посинели, изобщо не се шагувам, пътици, от които хората си поръчваха и ядяха. Световният фестивал на младеща и студентите беше едно от последните гигантски събития в руската столица преди падането на комунизма. За мащабите му говори фактът, че само в българската делегация участваха над 500 души. Кадрите от грандиозното му откриване обиколиха всички световни медии. В Денина Церемонията над Москва се бяха струпали тежки облаци, които закриваха слънцето, вълеше непрекъснат, неприятен дъжд. 15 минути преди откриването, насрочено за 11 часа, над централния стадион, лужники се образува огромен кръг с диаметър два пъти, колкото него от чисто небе. В операцията за победата над климата бяха участвали 25 самолета. Гледката беше смайваща. Участниците слизаха от автобусите, заливани от дъжд, но в момента, когато стъпваха на стадиона, ги огряваше ярко слънце. Центърът на Москва, излъскан специално за фестивала, изглеждаше значително по-добре от района на Красная Пресня. Всичко беше празнично. Тротуарите старателно измити с са сапун. упадъчните елементи проститутки, криминално проявени, тунеяци хора шляещи се без работа временно бяха изселени на 180 км от столицата. Но по улиците се движеха предимно с автомобили като Лада, Москвич, Волга, Шкода, Варшава, Вартбург и Трабант, а в магазините само тук-там се мяркаше понякога внос на стока. Купих си италианска пишеща машина «Оливети», а за дъщеря ми забавна играчка, произведена в Естония и наречена «Повър Готвач», който подхвърля палачинка с метален тиган. Удивително беше, че същата, ама съвсем същата, ми бе донесъл баща ми от Москва преди повече от 20 години. Мисля си, че това е една от важните причини за технологичното изоставане на Съветския съюз. Поради вкоренената си от векове недовърчивост към чужденците и шпиономанията руснаците не си позволяваха да внедряват отпадналите иновации от военната си промишленост, в която те никога не са отстъпвали на Запада, в гражданската. Такава американска иновация е интернет. Изключителният руски транзистор ВФ е едно от малкото изключения, но малкият легендарен радиоапарат беше полезно да бъде намерен в София, отколкото в Москва. И докато руснаците още произвеждаха повара с палачинката и вефа, в края на 70-те години на Запад вече беше започнала лудешката надпревара между развитите капиталистически държави в областта на електрониката. В този отрасъл и САЩ, и Япония се развиваха с небивали темпове с около 20 на 100 годишно. А в началото на 80-те научно-техническата революция стана и технологическа. Съветският съюз. Беше велика и могъща държава. Той смаза фашизма. Летеше в космоса и строеше ядрени електроцентрали, междуконтинентални бойни подводници и балистични ракети. Изгради великолепна, самобитна култура. Гарантираше световния мир, финансираше комунистически партии, освободителни и революционни движения, помагаше економически на социалистическите и развиващите се държави. Но неговите собствени хора живееха зле. А рано или късно това крещящо противоречие щеше да предизвика колапс. И един ден тази проста истина най-сетне разбраха дори и в престарялото политбюро на КПСС. На сцената се появи реформаторът Горбачов. София започнаха да пристигат първите вестоносци на неговата нова политика на гласност и проустройство. Това бяха вестниците Московския новости. Литературна газета, списание, Огоньок и книгите на Александър Солженицин, Рой Медведев, Върлам Шаламов, Анатолий Рибаков. Всички около мен ги четяха звълнение, интерес, радост и надежда, но не и аз. На малки порции те разкриваха всичко нова, което вече безпощадно ми бяха разказали Некрич и Гелер. Съветският съюз се тресеше под ударите на своето минало. Както страховито се изрази един дисидент, костите в Сибир се размърдаха. Някъде по това време отидохме с майка ми при Слава Севрюкова. Гледачката от Стара Загора, съпруга на украински мигрант от Бялата гвардия, живееше в спретнато и чисто апартаментче в Овче купел. За нея Ванга беше казала, че, що е надумала, нарисувала и начертала, всичко се сбъднало и ка се сбъдне. Майка ми твърдеше... Че не вярва на врачки, но дали от любопитство или тласкана от подсъзнателен мистицизъм, от време на време ги посещаваше, за да им задава важни за нея и за баща ми въпроси. Аз пък ходех, за да се забавлявам, като вътрешно себе си се подигравах на тези сибили. И ето че майка ми, съпруга на виш партияни държавен дец, беззаветно предан на руснаците, зададе пряко въпроса – какво ще стане със Съветския съюз? Съюза ще се разпадне на малки държави и Русия ще остане сама. Никой, нито анализаторите в съветския отдел на ЦРУ, нито съветникът по националната сигурност Бжежински и държавният секретар Кисинджер, нито блестящият руски анализатор Бовин не беше успял да предвиди, че могъщата суперсила ще свърши толкова бързо и толкова беславно. Сега очаквам да видя дали ще се сбъдне и другото събитие което предсказа дребната белокоса женица от Овча купел. Руснаците ще се скарат с Китай и ще загубят Сибир. Виждам как сред ледовете снуват работливи жълти човечета. Сигурно ще доживея да разбера и дали Русия ще се превърне отново в могъща държава след 20-те години на новия век. А в края на стария, както се пее в химна, написан от Сергей Михалков, баща на великите кинорежисьори Никита Михалков и Андрей Кончаловски. Създаденият от векове за векове, по волята на народа, нерушим, единен и могъщ Съветски съюз кротко се разпадна като къщичка от карти. Същност не беше толкова кротко, но пък не и чак толкова страшно, колкото крахът на бивша Югославия. И поне според мен го разруши не Перестройката, която така и не се състоя, а Гласността. Съветските хора не можаха да понесат да живеят с истината за миналото си защото 70 години заедно ги бе държал страхът, а не невярата в светлото бъдеще. Днес мнозина смятат горби за предател. Някои дори го подозират, че е агент на ЦРУ. Българският посланник в Москва Георги Панков разказва в едно своя интервю, че през декември 1989 г. е поискал среща с председателя на КГБ Владимир Крючков. За първ път от Октомврийската революция посланник на чужда държава стъпил в страховитата сграда на Лубянка. Икономиката на България е интегрирана 6-2% със съветската, обяснил Панков на Крючков по време на срещата. Ако Съветският съюз се разпадне, това ще бъде економическа катастрофа за нашата страна. Ти как мислиш, ние ще допуснем ли да се разпадне Съветският съюз? Попитал го Крючков. Проблемът при нас е друг. За съжаление, ЦРУ се е настанило във висшето ръководство на партията и държавата. Това казал шефът на КГБ, като замислено потрил палеца и показалеца на дясната си ръка, тъй е причината са парите. Той показал на Панков и копия от своя писмо до Горбачов, в което се твърдяло, че Александър Яковлев и долугът на «Гласността и перестройката» и генералът от КГБ Олег Калугин са вербувани от Цру. Както ще стане ясно в една от следващите глави. За Калугин това подозрение се потвърди напълно. В писмото се искало съгласието на висшето ръководство те да бъдат. Разследвани, но Горбачов бил против. Сигурно никога няма да се разсеят подозренията, че съветският ръководител е работил и за американците. Но за мен той по-скоро беше и ще си остане суетен и славен дурак, когато англосаксонците просто извозиха. В спомените си, съветският външен министр по това време, Едуард Шеварднадзе, пише, че на една международна среща доста по-късно се срещнал отново с жежински. Нали в Малта Горбачов и Буш се договориха джентълменски да не разширявате нато на изток, припомнил Шеварднадзе. А ми измамихме ви, отговорил Бжежински. Така, без бой и пазърлък, човекът сбелега хариза на запада за паница леща всичко което неговият народ беше изволивал сцената на неистовите си мъки и на пролятата си кръв. Но това е тема на друг разказ. В този аз, заедно с много други колеги, които се опитвахме да останем лоялни към истината, към миналото и към занаята, бяхме прогонени от вестниците. Слава богу, намерих си тихо и закътано пристанище при моя приятел, интересният журналист и бизнесмен Васил Василев. Неговата и на баща му фирма, Братя Василеви беше приватизирала в началото на 90-те години завода за хладилници МРАС. Там аз станах ръководител на отдел, връзки с обществеността. Заводът беше гордостта на социалистическата индустрия. В него работеха над 15 000 души и той държеше пазарите на малки хладилници в Русия, Беларуси и Украина, както и на агрегати във всички социалистически държави. Руснаците понякога не обвиняват. Че след рухването на берлинската стена сме ги предали и изоставили. Но истината е, че ни предадоха и изоставиха те. Когато отвоиха вносните мита и цените на суровините, малките мраз поскъпнаха двойно и бяха пометени от руския пазар от поевтините и по покачествени германски и японски хладилници. Работниците и семействата им останаха на улицата, а заводът фалира. Сега скелетите на празните му стърчат зловещо край гробищата. В Орландовци като призрачни паметници на неуспелия ни порив към сияйния капитализъм. Такава беше съдбата и на почти цялата българска промишленост, твърде зависима от съветските пазари и суровини. Спомням си как тогава майка ми се тревожеше какво ще стане с България, а баща ме успокояваше, че Русия ще помогне. Приятелят ми от Фейсбук Стефан Северин, който е бил в делегацията на Виденов за посещението му в Русия, Разказваше как са протекли преговорите му с президента Елцин. Младият ни премиер уверявал руския лидер, че България няма да влезе в Европейския съюз и военния блокнато, но изпитва крещяща нужда от животоспасяващи икономически проекти. А пияният бащица на Русия му изръмжал презрително – оправяйте си се сами. Котката, която сама ловеше мишки. Гето товареше рублите на тирове. София – точно до Американското посолство и срещу археологическия музей, където сега е книжарницата на Хеликон, се намираше магазинът на Тексим. Той беше част от веригата Мода и Лукс, която в онези, съвсем по от към Лукс от времена предизвикваше истински фурор. Там можеше да си купиш мечтаните цигари Кент за Лев и 20 стотинки. Там щяхме да се избием за първите шушлякови шлифери. Там се тълпяхме за продаващите се в български левове и на поносими цени уиски черно и бяло шоколади, тоблерон, сутиени, ундербра, лакове за нокти Кристиан Диор. През живота ми минаха много различни хора, които по един или друг начин бяха свързани с Тексим. Съседите ми в къщата на улица, оборище 17 лъчезара Врамов, министър на вътрешната търговия и Живко Живков, заместник-председател на Министерския съвет бяха куширали при раждането на легендарната групировка и помагали за нейното укрепване и разцвет. Панчо Василев, един от двамата собственици на фирмата «Братя Василеви», в която работех доста време, е бил генерален директор на «Родопа», поделение на «Тексим» и приятел на шефа му Георги Найденов. Колегата от редакцията «Информация за чужбина» в българската телеграфна агенция «Огнян», с когото дълги години писахме бюро до бюро, беше син на Авакум Бераничев, българския търговски представител в Швейцария, наблюдавал отблизо дейността на групировката. Гаджето ми от осма гимназия жени беше дъщеря на Иван Вачков, прокурорът, протестирал оправдателната присъда на Найденов. Приятелката от детинство на съпругата ми, Цветна, ръководеше огромния автопарк на фирмата. От техните разкази, от старите прашни вестници, от документите, които усърдно проучих, Устях да наредя пъзела на «Държавата в държавата», наречена «Тексим». Уникалният стопански експеримент, създал капиталистически анклав, дръско настанил се до самото економическо сърце на правоверната социалистическа държава. Всичко започва като роман за Джеймс Бонд. Френското разузнаване научава, че тук се подготвя крупна пратка с оръжие, предназначена за бойците от Националния фронт за освобождение на Алжир. Българското контраразознаване от своя страна организира дезинформационна кампания. Пред очите на френските шпионина. Наш кораб се товари оръжие. Той потегля, и по време на цялото си плаване е подзоркия поглед на френското разузнаване. Когато се появява удобен случай, плавателният съд е основно претърсен. Уви, францетата откриват в трюмовете му само невинни машинарии. В същото време на товарения Тайнов залив недалеч от кораб, родина пътува безпрепятствено и пристига в Марокко с товар за Алжир от 10 000 тона оръжие. Сред посрещаните е крал Хъсин II. По банковите сметки на българската държава са преведени 50 милиона долара. Така изгрява ярката звезда на Георги Найденов, 33-годишен търговец под прикритие и офицер от Първо главно управление на Държавна сигурност, който ювелирно изработил цялата операция. Найданов, попря Оргето, още като ученик става партизанин във втора Средногорска бригада, Васил Левски. След това, като дипломат и разузнавач, работи в българските търговски представителства в Кайро и в Истамбул. Операцията с пратката за Алжир му подсказва идея за фирма, регистрирана по чуждо законодателство, с която да се изпират парите от контрабандата на българско оръжие за нуждите на бойците от фронта за национално освобождение, водещи гражданска война срещу френската колониална администрация. По това време партийният и държавен ръководител Тодор Живков е в Нью-Йорк. Той участва в същата сесия на ООН, на която Хрущов громи капитализма, като блъска с си по катедрата на Световната организация. Сега се оказа, че това субувката е брадата фейк -ньюс. Някой настъпил по крака руския лидер, луксозната немска обувка се събула и той е поставил на катедрата пред себе си. Но не е блъскал с нея. Българският комунистически водач се оказва доста похитър от съветския. Вместо да воюва с капитализма, той пробва да открадне нещо от него. Подобни опити, в повечето случаи на успешни, Живков не се отказва да прави през целия си живот. След като произнася речта си... Той тръгва по улиците на Нью-Йорк. Интересува се от всичко научни институти, заводи, фирми, офиси, концерни, банки. Наднича навсякъде, където му позволят. Американските вестници публикуват заедно с разярения лик на Хрущов и малка снимка на прагматичния българин. Те я придружават с бележки под заглавия «Господин Живко опипва». Пулса на щатите – Държавен глава на социалистическа държава е сред американските работници. Много покъсно в мемуарите си Живков ще признае, моите съмнения в правилността на основните насоки и оттам в цялостния градеш на социализма намериха потвърждение още от рано в посещенията ми в капиталистическите държави. Никога няма да стане ясно в чия глава, в тази на Найденов или в тази на Живков, е хрумнала идеята за създаването на капиталистическа кула с социалистическа маска. Както и да станало, през 1960 година е направена първата решителна крачка. През месец декември с Гриф строго поверително излиза секретно решение на Министерския съвет за създаването на външно предприятие, Тексим като фирма на инженерно управление за внос и износ с капиталистическите държави. За нея са знаели само Тодор Живков, Живко Живков, Лъчезар Аврамов, баща ми и Георги Найденов. В това време във Вадуц, Лихтенштайн, е регистрирана и фирмата и Мекстракум, чието съсобственици са два малжирци и Найденов. Гето знае, че работи за сметка на държавата, но на свой собствен риск. Ако го хванат, гори само той. Още не знае обаче, че трябва да се пази не толкова от чуждите, колкото от своите хора. За това как лесно и елегантно са станали регистрацията и първите сделки, ми разказваше огням Береничев. Двете фирми, капиталистическата и социалистическата, получават изключителни както за плановата социалистическа, така и за пазарната капиталистическа економика възможности за маневриране и свобода на действие, всякакви данъчни, кредитни и митнически привилегии. Тексим използва натрупващите се в им екстраком значителни средства от износ на оръжие за инвестиции в различни стопански проекти в България. В резултат на това уникално сътрудничество за 10 години са постигнати смайващи стопански резултати. Очите на Бай Панчо Василев светеха, когато ми разказваше за размаха на гето, световните морета и океани порят натъпкани със тока 26 кораба, 1 милион бруторегистратона, между тях има родовози, въглевози, петролни и пътнически танкери. Слогото на «Тексим» летят 60 самолета, 5 пътнически, а останалите товарни и съскостопански. По отубаните и пътищата на Европа, Азия, Африка и Латинка Америка въртят. Километръж 1200 автомобила, от които 1000 товарни, хладилни, строителни, всякакви видове тирове – Волво, Скания, Берлие. Хиляди скьори използват построения на Витоша лифт. Обработват се 409 декара оранжери за целогодишно отглеждане на зеленчуци. Пусната в експлоатация и бълва лекарства завод за антибиотици. В уникална лаборатория се правят опити за създаване на антиракова бактерия, Lactobacillus bulgaricus на базата на българското кисело мляко. В експлоатация са пуснати още десетки малки производства и търговски обекти. Ти няма как да не ги помниш магазините Modilux, където луксозните западни марки се търгуваха срещу български левове и хората щяха да се избият пред тях. Палеше се Бай Създадени са и над 20 чуждестранни дружества в Азия, Африка, Латинска Америка и дори в Австралия. През 1965 г. представители на «Тексим» влизат в контакт с Кока-Кола. С личното съгласие на Тодор Живков те сключват договор за коопериране с гиганта. Нашата страна започва първа в източния блок да произвежда напитката, и то в бутилки с надписи на български. А до този момент Кока-Кола е пропаганна мишена на съветското сатирично списание «Крокодил» и на българския вестник «Стършъл», които се подиграват как с нея се напиват американските войници в Корея и Виетнам. През 1968 г. Тексим се превръща в едрото на економическата групировка «Български търговски флот», в която са включени и други крупни предприятия като «Родопа», «Булет», «Балкан Турист». Водят се преговори за коопериране с френския концерн Рено за съвместно производство на лек автомобил Bulgar Alpin. Това вече наистина е държава в държавата, като малката в някои отношения е дори по-могъща от голямата. Започнал с 2314 долара, за по-малко от 10 години гето ги е превърнал в активи от 136 милиона долара, без да се брои материалната база. Само по банковите си сметки в България и в чужбина групировката разполага с 12 милиона долара. И тогава, внезапно, настъпва краят. Гето Подло е ударен в гръб. Има различни версии за причините за разгроняването на Тексим. Всичките обаче по един или друг начин са свързани с руснаците. Техните вестници твърдят, че разправата е започнала заради съветски разузнавач с британско име Гордън. Лонсдейл Спори се как точно е руското му име Георги Лонов, Константин Перфилиев, Конон Трофимович. По последното се води във ведомостите за заплати на КГБ. Лонсдейл е прототип на героя от филма «Мъртъв сезон» с Доната с Баньонис, който предизвика голям интерес и в България. Той е внедрен във Великобритания от съветския шпионин легенда Рудолф Абел с истинско име Уилям Фишер. Гордън започва бизнес-автомати за кафе и сокове с скромен капитал. Когато ми го арестува, вече е собственик на четири огромни фирми и върти 270 милиона лири стерлинги. Притежава 8 луксозни автомобила, между които и лимузина, Бентли, има дворец в околностите на Лондон и е удостоен от нейно величество кралицата с титлата, за изключителен принос за економиката. На практика обаче, както и при Георги Найденов, Цялото това имущество е на държавата. Самият Лунсдейл притежава само двустаен апартамент в Москва, грухнала, Волга-селенчена капака и заплата от КГБ в размер на 400 рубли, която получава съпругата му галя. След съд, до животна присъда и престой в лондонски затвор го разменят за британския разузнавач Гренвил Уин. Сетна Гордън си живее тихо и кротко до момента, в който на власт в КГБ идва Юрий Андропов. Андропов е смятан за свръхконсерватор, той е създател на прочутото Пето управление за борба с дисидентите, както и автор на доктрината Сухата гилутина. Според нея на за властта хора като служеници не бива да бъдат гонени в чужбина, а трябва да се изпращат на лечение в психиатрии. В прочутите психушки са се, лекували поетът и нобелов лауреат за литература Йосиф Бродски писателят Владимир Боковски и много други противници на комунистическата власт. Дълго време, Светата Троица на съветското разузнаване, Ким Филби, Рудолф Абел и Гордън Лунсдейл е в центъра на общественото внимание и при огромен интерес е канена да се среща с трудови колективи. Скоро на Абел му умръзва и отказва да ходи на срещите, а Филби се пропива. В мемуарите си Абел твърди, че след като се е върнал от Америка, са го използвали за фасада, но никой не му е вярвал. Лунс от своя страна на няколко пъти дръско се изказва срещу некомпетентността на стопанските ръководители, незаинтересоваността на работниците и... Ниската производителност на труда в съветските предприятия. Андропов се опитва да вразуми смутителя на реда, като го съветва да се отърси от навиците си на дребен собственик, придобити на Запад. Като аргумент за своята правота Лунстейл Сочи, български експеримент на Найденов. Не след дълго обаче, съветският шпионин мистериозно умира от отравяне с гъби. Но Андропов не забравя и за Найденов. Друга версия лансира топследователят Николай Орешаров. В някаква степен тя е продължение на първата. Според нея Гето е спекулирал с руски рубли които в огромни количества изнасял кеш Стирова от България и ги търгувал на международните валутни борси. Така успял да свали цената на рублата от официалния и курс от 98 цента до 65 цента и почти предизвикал хиперинфлация. Освен това купувал устарели съветски кораби, оставил ги да плават, докато си изплатят, а след това ги потъпял и им вземал за страховката. Следователят твърди, че до резервата Сребърна е била настанена главната квартира на резидентурата на КГБ в България. Там се е състояла среща, на която присъствал лично Андропов, пристигнал инкогнито от Съветския съюз. С него бил и дясната му ръка, първият заместник-председател на КГБ Семион Цвигун. Цвигун се самоубива, или го самоубиват, през 1982 година. От българска страна в срещата участвали Пенчо Кобадински, Сава Дълбоков, Тано Цолов и Григор Шопов. На нея била прочетена смъртната присъда на Гето и на Тексим. Много пъти съм питал баща ми дали наистина е имало такава среща, но той твърдеше, че никога не е чувал за нея. Разказът на следователя обаче звучи достоверно най-малкото, защото Кобадински, тогаваше министр на транспорта, и Цолов, заместник-председател на Министерския съвет, са били сред най-яростните критици на Найденов. Така или иначе, срещу гето и още десетина ръководители на групировката започва следствие, почти сигурно след натиск от Москва. Според бившия председател на Министерския съвет Гриша Филипов, руснаците са се страхували от десния, капиталистически уклон в българската економика, който, особено светлината на чешките събития, можел да стане лош пример за другите социалистически държави. Още в Сребърна заследовател по делото бил определено Решаров. Именно то е трябвало. Да, екзекутира Найденов. В опит да докаже да лаверите и злоупотребите в холдинга, следователят щателно проверил всички сделки, но не успял да докаже нищо не била присвоена нито стотинка, нито копейка, нито цент. Нещо повече, Орешаров бил възхитен от размаха и търговския нюх на гето, способен и от фекали да прави пари. В резултат на заключенията на следователя Софийският градски съд издава оправдателна присъда за Георги Найденов и другите подсъдими. Руснаците обаче побъснели и накарали Живков да натисне главния прокурор Иван Вачков да протестира присъдата. Няколко пъти се опитвах да дискутирам тази тема с бащата на жени, но той винаги твърдо е отклоняваше. Беше съвсем очевидно обаче, че този разговор му е неприятен. За да си изпълни волята на Москва, Орешаров е уволнен, като на свой ред става следствен и лежи 4 месеца на Развигор. Уволнен е и председателят на Софийския градски съд Байчев. След протест на главния прокурор започва ново дело за Тексим във Върховния съд. Той намира Найденов за виновен и го осъжда на 20 години строк тъмничен затвор. След като излежава Старозагорския затвор 5 години от присъдата, Гето стои без работа и без право на пенсия още 13 години. Започва разчистване на сметки и вътре в самата «Света е светих на комунистическата власт. На заседание на политбюро Тодор Живков са автор, както твърдят, на идеята за Тексим, който през всичките 10 години е бил плътно в течение на работата на групировката, си измива ръцете като пилат понтийски. В яростна реч той възкликва, кой друг трябва да лежи в затвора, ако не този подлец и предател, с което на практика предопределя и присъдата. От висшето ръководство на партията са отстранени Живко Живков и Лачезара Врамов. Любопитно е, че поста си загубва и вътрешният министър Ангел Солаков. Официалната версия е, че отстраняването му е заради тържественото погребение на трагично загиналите фатска катастрофа футболисти, народните любимци Георгия Спарухов, Гунди и Никола Котков. Макар и да съм фен бях на това поклонение. Запомнил съм удивителната гледка, пред тленните останки на футболните майстори дойдоха да се поклонят стотици хиляди хора. Статистиците твърдят, че опечелените са били повече от тези на погребенията на цар Борис III и на комунистическата икона Георги Димитров. А в същия ден, когато погребвахме Гунди и Котака, Съветския съюз беше обявен ден на траур за трагично загинали в полет трима техни космонавти. Ние уважаваме всички талантливи хора в нашата страна. Но не можем да търпим и няма да търпим да се издигат други комири за нашата младеж и нашия народ, освен тези, които партията издига, казва Живков на заседанието на Политбюро. Смесването на двете събития коства главата на Солаков, но истинската причина е Тексим. Той беше отказал ДС да организира следствието срещу Найденов, което от своя страна пък показва, че Тексим е бил дело и на службите. Освен това, министърът беше създал суперсекретното седмо управление на десе, което да следи външно-търговските дружества и той извън контрола на Живков. А за Капак първия го обвини, че не е лоялен към руснаците. По време на посещение в Москва, на прощална вечеря с ръководството на КГБ, Солаков поставил под съмнение думите на Цвигун, че освобождението на България се дължи на Съветския съюз. Вътрешният ни министр защитил тезата си с аргумента, че у нас няма гробове на съветски войници. Скандалът бил потушен на лична среща. Между Живков и Андропов като първия запазил компромата за покъсно. Но най-русното обвинение към Солаков било че е подслушвал лично Живков и останалите членове на Политбюро. Затова след освобождаването му от длъжност всички бивши вътрешни министри ще бъдат държани на специална разработка от шести отдел на 6-то управление на Държавна сигурност. И така сметките са разчистени. Но и съдбата раздава право по-своему. След промените, през 1992 година, Върховният съд удовлетвори молбата на Георги Найденов и отмени всичките му присъди. На този ден, 4 септември, какъв елегантен парадокс на историята, в същия съд се чете и присъдата срещу Тодор Живков. Найденов възкръсна от пепелта като птицата Феникс. Той основа му гъщата, Тексим банки в нея акционери станаха много от 45 000 служители на Тексим, които помнеха добрите дни. В банката работеха и бивши величия като Лъчезар Аврамов и министърът на вътрешната търговия Георги Караманев. Найденув почина през 1998 година, за да остане в историята като предприемач с уникален размах, като първия български модерен капиталист. След като изтрадва лично културната революция на председателя Мао Дадун, Китайският реформатор Данциопин измисля прагматична философия за конвергенция в рамките на една държава на пазарните и плановите идеи. Той илюстрира с древната притча: "Не е важно дали котката е бяла или черна, важното е да лови мишки." Китай тръгва устремно по този път, като първо създава капиталистически анклави на собствената си територия, използвайки Хонконг. После, чрез контролирана от комунистическата партия пазарна икономика, Лека по лека се превръща в световен економически хегемон. С разгрома на Тексим, Съветският съюз, пък и България, пропуснаха уникална възможност да се опитат да реформират социализма. Точно както постъпиха, разбира се, съвсем други, огромни мащаби и спрашката пролет. Но първия вече имаше други грижи. Готвеше се за срещата си с вечността. Издигнах си паметник. Човекът от народа се околът на карпатите и Великият вожд. В ранната утрин на топъл майски ден през 1987 година с жена ми решихме да отидем до правец. Искахме да видим отблизо паметника, който Тодор Живков при си беше издигнал. Виждали го бяхме само на снимки във. Вестниците и по телевизията Бронзов бюст, разположен в центъра на градчето, сътворен от големия скулптор професор Величко Минеков. Паметникът беше тържествено открит три дни преди 7-0 годишнината на Живков без него, естествено, но в присъствието на други членове на Политбюро, местни първенци и много граждани. Словото си Пенчо Кобадински доволно заяви – този ден е един от най-радостните и най-щастливите за българския народ. А през тези радостни и щастливи дни кризата вече сериозно нагазваше българския народ. Хранителните и другите насъщни стоки забита бяха започнали да изчезват от рафтовете на магазините. За сметка на това пък цените растяха. Но не и в обетованата земя, наречена правец. За нея старателно се грижеше най-достойният ти син. От забутано сълце тя бързо се беше превърнала в китно градче с много промишлени цехове, кокетни блокчета, зеленина и специално снабдяване. Именно това снабдяване беше една от причините в края на тази работна седмица да пътуваме за правец, решени да съчетаем поклонението пред паметника с малко пазар. По пътя обаче една безцеремонна оса се вмъкна в ладата и ужили съпругата ми по пръст на дясната ръка. Той страшно се поду и се вдърви в неприличен жест. Когато стигнахме до центъра на градчето и слезохме пред паметника, жена ми посочи към него с пръста, където ожили осата, и възторжено се развика, ето го Тодор Живков. На майтап, а май не съвсем, и се скарах, затвари си устата, че и сега ще дойда да ни арестуват, но докато се разхождахме по чистите, спокойни и слънчеви улички, съпругата ми продължаваше да показва табелите със същия пръст. А улиците бяха кръстени, изобщо не се шегувам, Тодор Живков, Мара Малеева, Людмила Живкова, Владимир Живков, Янко, партизанското име на първия. По онова време в София се разказваше Виц. Тодор Живков наградил Владимир Живков с орден, Людмила Живкова. Когато първия реши да се увековечи приживе, идеята му за паметника срещна известна съпротива дори във висшето ръководство на партията, което иначе го слушаше доста безропотно. За това му беше необходима предварителна подготовка. Първо Живков беше удостоен за втори път званието Герой на Неребе, а след това излезе партийно решение. Че два пъти. Героите имат право на свои мраморни или бронзови копия. После излезе и планграфик график за тяхното увековечаване, където на първо място фигурираше съветският ръководител Леонид Брежнев. Следваха легендарните дейци от съпротивата Боян Българанов и Цола Драгоичева, а Тодор Живков беше поставен на пето място. Бюст на Брежнев се поляви в градинката срещу мавзолея на Батенберг, но във времената на... Перестройката и гласността тихо ми изчезна. Съдбата му покъсно последва и паметникът на Ленин пред Булбанк. Накрая, на едно писателско събиране, Георги Джагаров уж някак случайно забеляза, че фигурата на Живков е сякаш създадена да бъде форма на устрем, на воля, на постоянно движение. Това изявление нееднократно беше тиражирано повестниците, радиото и телевизията и окончателно трасира пътя към издигането на паметника. Известно време след поставянето на бюста първия се усети, че този път май сериозно е прекалил. Предстоеше посещение на Горбачов, планът беше да му бъде показан и правец, а паметникът никак нямаше да хареса на госта. Затова Живков инициира заседание на политбюро, на което бе прието демаговското решение за атрибутите на властта. С него се декларираше отказ от манифестации и от портрети на вождовете на публични места, а народният дворец на културата кръстен на Людмила Живкова, беше преименуван. Някои държавни сгради, като тази на Булгарта Бък, при Попа бяха отстъпени на народа. Народът не свари да се порадва на сградата, защото е грабна Делян Пеевски, но и това вече е друг история. Решението предвиждаше и демонтаж на паметника. Месец след като бяхме ходили в правец и имахме късмета да го видим за последно, в една неделя срещу понеделник, на 12 юли, когато хората не са на работа, бюстът беше скрит зад ограда на обо и кротко демонтиран, без от него да остане и следа. Оказа се, че все пак следа е останала, поне в съзнанието на много хора. Десетина години след тази история България вече береше първите плодове на историческия преход. Промишлеността беше разграбена и разрушена, а селското стопанство колабира. Хиляди хора останаха без работа, и така се роди острата носталгия по времената на соца. В година първа на новия век общинарите отправец поискаха отново на площада им да има паметник. На Тодор Живков. Наскоро и жителите на родното му село Лозница също поискаха паметник на Пенчо Кобадински. И така високият две, метра бронзов монумент на Тодор Живков, при това в цял ръст, отново беше поставен в центъра на неговото градче. На тържественото откриване присъстваха важни гости от София, президентът Георги Първанов и главният секретар на Министерството на вътрешните работи Бойко Борисов, докато пише в тази книга, все още министр-председател на България. Тази скулптура на Живков е дело на професор Секол Крумов и с нея е свързана забавна история. В книгата си, вторият етаж Костадин Чакаров пише. През 70-те години режимът получи блясък и парадност. Интелигенцията черпеше от непресъхващите фондове на културата и беше много послушна. Живков и неговата дъщеря бяха в апогея си на слава, почести и признание. Към тях се стремяха всички политици, военни, актьори, писатели и музиканти. Едно одобрително кимва не означаваше кариера. Едно леко повдигане на вежди или гримаса на недоволство, политическа или професионална смърт. Като стръвни хияни е към Живков се страняха всички, за да му докажат своята вярност и лична преданост. Тогава се говореше, че първия има много приятелки сред актрисите и поетесите. А в книгата си Анчо Бекяров пише, интимните му преживявания бяха за сметка на държавата като се започна от внасяните за валута стимулатори и се стигне до многобройните му метреси, които възнаграждаваше с апартаменти, подаръци, длъжности. Във времената на Мекия култ започнаха и традиционните срещи на писателите с първия в почивнат им станция във Варна, на които се родиха две култови реплики. Тази на Любомир Левчев, дори вие, Другарю Живков, не можете да ни забраните да ви обичаме, и на още един писател, вече съм му забравил името. Щастливи сме, че можем да дишаме един въздух с вас. Ето как писателят Любен Дилов си спомня атмосферата на една от тези срещи, точният ден до самото на вечеря се пазаше в тайна. Само бързо и задъхано беше свикано заседание на политически надежните писатели, което определи комендант на срещата и менюто за официалната вечеря. Районът беше отцепен, зад всеки храст клекнава въоръжен човек от охраната. Масите бяха по-образно подредени, местата за сядане. Определени по иерархическия ред, жените, инструктирани Коя първа да покани на танц високия гост. Христо Радевски и Христоганев отново демонстративно отсъстваха. Чакахме живков на три места, защото не се знаеше пред кой от входовете ще спре колата с очаквания гост. По-сърдните тичаха между трите, за да стиснат първи ръката му. И изведнъж, като проливен дъжд, заплющаха ръкоплясканията. В реч на трапезата словоохотливия държавен глава разказа с какви народополезни дела е заед и колко е цъфнала България. После салонът от време на време се от грамогласното «Ха, ха, ха на госта», изригващо от дъното на трапезарията. На изпращането му поетесата Дора си проби път в навалицата, стисна ръката на Живков и извика – Искам специално да ви благодаря, за гдето свалихте монархията. По онова време излезе и стихосбирката, «Априлски сърца». Спомням си няколко стиха от нея, на Другаря Тодор Живков. В тебе има нещо от Ботев. В тебе има нещо от Левски. И моето сърце ръкоплеска. В името на живота. Приветствие. Другарю Живков в петилетки бойни. Априлско племе крачеше до вас. Писателите бяха ваши войни. Поетите на партията Глас. И нека светлият единен комунизъм. Да ни говори с Ботевския глас. Че в бъдещето с подвизи се влиза. И с хора, Тодор Живков, като вас. През 1970 г. бронзовият паметник в цял ръст на Живков, който сега е в правец, беше изложен на улица. Шипка 6 в София – в сградата на Съюза на българските художници. Организаторите не бяха догледали, че близо до него е експонирана малка керамична глава на Радой Ралин, създадена от младия тогава скулптор Георги Чепканов. Поетът Сатирик вече беше реабилитиран, но 6 години стоя без работа, наказан заради книжката си «Люти чушки». В нея една от епиграмите – Сит Търбух наклонена черта, наклонена черта за наука глух, беше иллюстрирана от карикатуриста Борис Димовски с рисунка на прасе, чиято опашка наподобява подписа на Тодор Живков. На другия ден, след откриването на изложбата радио, Свободна Европа излезе съзвителен коментар как статуетката на Радой Ралин се надсмива над паметника на първия и тогава, а преместиха зад една преграда. Коментарите обаче продължиха, тая качиха на друг етаж. Там преместиха и бюст на Георги Димитров, защото за него коментарът гласеше че бившият вожд е. Почетен с много по-малък паметник от сегашния. Малко хора знаят, че Тодор Живков никак не обичаше Георги Димитров. Той смяташе, че култът към личността у нас е започнал с идването на вожда и учителя на българския народ в страната. Димитров бил насадил вождизма и пренесъл тук всички директиви, стила и методите на работа на Сталин. Затова Живков никога не стъпи в село Ковачевци родното място на героя от Лайпцик. Когато през 1982 година с мащабите на общонационален празник се честваше 100-годишнината от рождението на Георги Димитров, първия демонстративно изпрати на големите празненства в селото ми. Самия край на царуването му, през 1989 г., по негово внушение беше направен дори опит за преименуването на Димитровския комунистически младежки съюз в Български комунистически младежки съюз, Та даже формално името на Димитров да бъде заличено. Но култът към личностите на Димитров и Червенков, с развенчаването на който Живков си проправяше пътя към властта, не мога да стъпят и на малкия пръст на култа, който той лично си създаде. Главата от гипс на Червенков, която украсяваше кабинетите и канцелариите на шефовете, училищата и читалищата, бе детска игра в сравнение с паметника на Живков при живе. Не си спомням да е правен и филм за Червенков. Докато специално за първия, в чест на неговата 7 годишнина, беше създадена документалната пълнометражна лента «Човек от народа». В него има редица фалшификати, изповед на Живков като клетва към партията, каквато той никога не е произнасил, и измислени монолузи на Мара Малеева и Людмила Живкова. Този филм ми съкрати живота поне с 5 години. На никого не пожелавам да прави филм за жив държавен ръководител казва в едно интервю създателят му, големият наш кинодокументалист Христо Ковачев. Историята спрякора човек от народа също е доста интересна. Негов автор е първият говорител на радио, София Петър Витанов, който като радиорепортер е разплаквал народа на погребенията на цар Борис Трети и на Георги Димитров. Сутринта на 9 септември 1944 г. след нощта на преврата, Колона от партизани обикаля военното министерство и булевардите, цар Освободител Граф Игнатиев. На площад, Славейко в партизаните организират митинг. Там се намира с микрофон в ръка, и репортерът Петър Витанов. Един човек от шествието дръпва радиоводещия с думите. Тук има един наш другар, който иска да каже няколко думи на хората по радиото. Витанов обявява по микрофона. Сега ще дам думата на един Човек от народа. Да обясни какво става, импровизираният оратор размахва юмрук и призовава цялата власт да се даде на отечествения фронт. Това е Тодор Живков. Широко известни са и едни документални кадри, които се въртяха по кинопрегледите. На тях първия се ръкува с партизани, което даде повод София да тръгне вицът, Тодор Живков се запознава с партизаните. В по-голяма или в по-малка степен и в другите социалистически държави бяха правени опити да се обожествяват първите партийни и държавни ръководители. Съизмеримия култа към Живков обаче са само възхвалите към румънския диктатор Николая Челушеско, наречен Сокола на Карпатите, и към Великия вожд на Северна Корея Ким Ирсен. Челушеско често гостуваше на Живков. След разговорите те ходеха на лов в горското стопанство, воден чието управител ми е разказвал една смешна ловджийска история. Популацията на мечки била намаляла преди визита на високия гост, за това взели мечка от цирка. В деня, в който пристигнал Чулшеско, изчезнал велосипедът на лесничая. Храбрият сокол на Карпатите изпуснал на пусията пушката си от ужас, когато срещу него се задала мечката, въседнала колелото. Не и вярвам много на тази история но румънски диктатор почти пред мен застреля огромен зубър от изчезващ вид, записан в червената книга. Когато с Владо Берано и екипът на американския телевизионен гигант на отразявахме румънската революция, една нощ в Букурещ попаднахме в построения от Челшеско дворец на народа. За да го издигне, Сокола на Карпатите беше съборил два квартала и преместил с помощта на Релси и два крана църква с големината на Света неделя. С 8-те си подземния тажа дворецът е втората по големина сграда света, отстъпваща само с 4% на американския пентагон. Навлизане в централната сграда стъпихме на гигантски килим с размерите на футболно игрище и тъкан на специален стан. Стените бяха покрити с огледала от чист кристал, осветление осигуряваха 26 огромни полилея, а най-големите, произвеждани някога. А площадът пред двореца бе изчисляван да събира един милион души. Чушеско обаче не свари да зарадва там румънците със своя реч. Той не свари и да се издигне паметник при живе. Говори се, че сега някои румънци, и те, опарени от прехода, настояват да има такъв поне на гроба му. Единствената държава, в която видях паметници на живи хора, беше Северна Корея. През 1984 година имах професионалния късмет да съм от малкото журналисти, стъпили в царството на великите вождове. Спомените от тогава са ми много ценни, защото страната на утринната свежест и до днес всичко си е все същото. Това установихме и когато сравнявахме впечатленията си с Велина Еминков, младата и талантлива авторка на книгата за Северна Корея, доклад на химическия молив за зелената амеба. Велина е била там два пъти, през 1986 и през 2018 година. На сензационната среща на поредния великвощ, внукът Ким Чен Он С. Американския президент Доналд Тръмп бяха направени шумни декларации за ядрено разоръжаване и отваряне към света. Ние с Велина обаче сме единодушни, че единственото, което се променя и ще се променя в тази част на Корейския полуостров, е името на... Любимите ръководители – Ким Ирсен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ун. Онова, което видях през 1984 година, на пръв поглед беше чистота, простота и блясък, зелени паркове, широки като проектираните от архитекта Осман в Париж-Булеварди, импозантни сгради от бетон, стъкло и алуминии, луксозни хотели, величествени паметници на вождовете. Армия от красиви девойки метеше улиците с малки метлички докато не изчезнеше и последната прашинка. Съвсем малко, главно правителствени автомобили се движеха по улиците, хората вървяха пеша или караха велосипеди. Сред потънал в зеленина площад в центъра на Пхенян и до ден днешен се издига монументът на идеите Чучхе, едно седем нула метров железобетонен факел на фона на скулптури на народа, на армията, на работниците, на плодородието, селените, на интелигенцията и на децата. Зад тях има стена от разноцветни мраморни плочки с имената на хора, изповядващи идеите Чучхе опора в собствените сили, и Сонгун предимство на военните пред гражданските дела. Възможно е след разговорите на Кими Тръмп идеите Сонгун да са отпаднали. Според нашия придружител, 20-годишно момче, завършило руска филология в Москва, най-много привърженици на идеите Чучхи имало в САЩ, защото хората там най-жестоко страдали от капиталистическата експлоатация. По време на онова пътуване, както и днес, режимът в Корея беше поставен в плът на международна изолация. Когато кацнахме с колешката от вестник, отечествен фронт Мария Нецова на летището в Пхенян ни приветства портрет на вожда Ким Ирсен, по-голям от сградата. Ние бяхме първата от доста време международна делегация. За това ни беше отделено изключително внимание. Посрещна ми членът на политбюро на Корейската трудова партия главен редактор на партийния официус и братовчетка на вожда Ким Сен. На първата страница на ръководения от нея вестник беше съобщено с заглавия и снимка на шест колони, още го пазя някъде, за пристигането на българска правителствена делегация. А бяхме само двама обикновени журналисти. Натовариха ни на едно черно, Волво последен модел, зад нас се движеше още едно и ни настаниха в най-луксозния хотел в столицата. Всички гости на вече, последния бастион на комунизма си, имаха придружител. Нашите бяха четирима. Един официален на момчето, което превеждаше, и още трима, неофициални, които ни следваха денем и нощем. Те настояваха да се движим само по определени маршрути. Беше очевидно защо. Ако успееш да се измъкнеш от опеката им и ми само за миг надникнеш в някое задънена на уличка. Затопушените стъкла на колите или зад черните завеси на копето във влака, веднага разбираш, че страната царува мизерията, а ти си се озовал в Потемкинско село. Граф Потемкин, любимецът на руската императрица Екатерина II, бил натоварен с задачата да заселва беженци от Балканите, включително българи, южните райони на Русия, завоювани от Османската империя. Когато императрицата потеглила с флотилия от кораби на инспекция по река Днепър, Графът наредил по бреговете декори на красиви селски къщи. Поливадите пасели закараните преди това стада, а празнично облечени селени пеели и танцували. Луксозното село Кионгдонг на границата с Южна Корея беше истинско потемкинско село. След срещата между Тръмп и Ким Чен, унсевернокорейците твърдят, че то вече е закрито. Там не живееше никой. А високоговорители излъчваха денонощно послания с покана към южнокорейците да заповядат. Но само двама до днес са се възползвали от любезната покана, докато в обратна посока са заминали повече от 28 000 души. По едно време нашите домакини ни попитаха дали имаме някакви специални желания извън официалната програма и ние пожелахме да видим как живее едно обикновено корейско семейство. Последваха учтиви, но загадъчни азиатски усмивки. Още на другия ден обаче вълвото ни стовари пред кокетно четириетажно блокче, потънало в зеленина. Посрещна ни много хубава жена, корейките минават за най-големите красавици на далечния изток, облечена в традиционно кимоно, азимах аз имах смътното чувство, че вече съм виждал някъде. Малкият, но много луксозен и елегантен апартамент беше обзаведен с изискани старинни мебели и натъпкан с битови домакински уреди, последна дума на японската техника. Всичко това силно контрастираше с унилия пейзаж. Отвън. Жената се извини за отсъствието на мъжа си, който често отсъствал заради задгранични командировки. С какво се занимава? Удивителният отговор гласеше, той е световен шампион по пинг-понг. Професията на съпруга, разбира се, обясняваше високия стандарт, по който живееше семейството. Вечерта обаче си включихме телевизора в хотелската стая. И, каква изненада, оттам ни се усмихваше същата жена беше актриса. Именно там, на екрана на телевизора, вече я бях виждал. Любезните домакини просто ни бяха спестили емоциите от среща с живота на едно наистина обикновено корейско семейство. Въпреки, че страна с древна култура и повече от 5000 години история, с прекрасна природа и климат, с многобройни полезни искупаеми въглища, олово, волфрам, цинк, уран, графит, желязна руда, мед, злато, сребро и нефт. Брутният вътрешен продукт на Северна Корея е 57 пъти по-нисък от този на Катар и е сравним само с този на Кот, Дивуар и Сенегал. Средният месечен доход е 50 долара, над 6 милиона души се нуждаят от храна, а една трета от децата страдат от хронично недохранване. Заедно с Афганистан и Сомалия, Северна Корея минава за най-корумпираната държава в света. Тя е и най-милитаризираната с 9500 500 000 военен персонал, с ядрена и космическа програма, с химически и биологически арсенал, с човешки торпеда и с най-добрите в света хакери. За финансирането на военната машина се търсят и нетрадиционни източници, като според американски източници става дума за наркотрафик и производство и търговия на фалшива валута. Страната се управлява от военна хунта, поставила начало династията Ким. Култът към нея старателно се изгражда повече от 70 години. По официалния календар Чуч в Северна Корея сега е 102 година, защото летоброенето започва с раждането на основоположника Ким Ирсен, Сен, вечен президент, велик вожд, любим ръководител, скъп лидер, най-върховен генерал, наш баща. В Пхенян двамата с Мария се снимахме до две от статуите на Кимир Сен и Ким Ченир. Статуите бяха позлатени, а ние им стигахме само до връзките на обувките. А в страната има над 40 000 паметници на тримата вождове, техните образи са погарите и летищата, по стените в домовете. При пожар трябва се спасяват първо портретите, а после хората, на значката, която всеки. Кореец е длъжен да носи близо до сърцето си. Уникалният мироглед на хората там е продукт на усилията и вижданията на Ким Ир Сен, който е планирал всеки детайл от ежедневието на народа. Севернокорейците нямат достъп до чужди култури. Страната е на предпоследно място в света по свобода на медиите, интернет е ограничен, контролиран и цензуриран, държавната радиостанция е единствена и задължителна. Стига се и до абсурди, джинсите са забранени. При фризора трябва да се избира от 28 одобрени прически, а всички кружки следва да са по 80 вата. Така ли щеше да изглежда и България, ако не беше развенчен култът към Тодор Живков, ако Людмила го беше наследила, ако бяха основали династия? И ако не се беше срутила Берлинската стена, а си бяхме останали при социализма? Или щяхме да приличаме на китайския дракон, който в обозримото бъдеще ще се превърне в световен хегемон? И при двете официални откривания на паметниците на Живков в там присъства и кореспондент на китайската информационна агенция Синхуа. Един госпо знае. Ясно е, че много от характеристиките на последния бастион на комунизма си ги имаме и днес в България, кретаща економика, гладуващи хора, крупни контрабандисти на оръжие, фалшиви пари и дрога, бащица на народа, лидерско управляваща партия, послушен парламент, кротка опозиция, Сервилна журналистика. Само идеите чучки ги няма. Както и всякакви други идеи, разбира се. В края на работната седмица сега с жена ми ходим да си пазаруваме в банкия. А на тенискортовете там вече има бюст на Бойко Борисов. Все още от дърво. Голямата екскурзия към небитието. Живков подпечатва смъртна присъда. Голямата екскурзия мина малко встрани от мен. От отдел, идеологически на Централния комитет на партията бяха наредили всички средства за масово осведомяване да пратят репортери, които да отразяват събитията от Турските райони на страната и от граничния пункт Капитан Андреево. Там върв улици от стотици хиляди български турци напускаха страната. Генчо Бачваров, главен редактор на Отечествен фронт, събра завеждащо делите, за да ни командирова в най-парещите точки. Шефът на културния отдел Петю Блъсков при Есоваци задачата, а ние свенци Кара Иванов, коментатор от международния, отказахме. От. Сега явно вече доста се бяха постреснали, защото фриволното ни поведение не доведе до никакви санкции. Събитията гледах по телевизията. И до днес си спомням унилата група от унизени, оплашени, разколебани и смазани хора, които повече никога нямаше да видят родината си. Доста от тях пътуваха с раздрънкани москвичи и лади, натоварени с мебели, юргани и друга покъшнина. Някои направо бутаха импровизирани колички, затрупани с багаж. Две възрастни жени с Шами и Шалвари прекосиха граничната бразда пеша с раници на гръб. Малко преди нея ги спряха командированите от БНТ журналисти Маргарита Михнева и Иван Гаралов. Телевизионните звезди строго се скараха на обърканите женици, че дори и не подозират какво точно ги чака в Турция, а когато разберат, ние вече няма да им позволим да се върнат обратно. Помня и един яростен, шовинистичен и патриотарски митинг, който премина с знамена и плакати пред блока на родителите на съпругата ми на улица, граф Игнатиев, където бяхме на гости. Митингуващите крещяха, излиза и тъбе. Предатели! Вие е българи ли сте? Помня и лепкавата! Гузна атмосфера на съучастие и незаслужено споделена вина, която беше натиснала София. Тогава още не знаех какво точно се случва. Но само след няколко месеца щях да чуя версията за причината на тези събития от устата на главния вдъхновител и двигател на възродителния процес, голямата екскурзия генералния секретар на българската комунистическа партия. Много скоро след 10 ноември 1989 година в София пристигна Джордж Кузър Джуниор. Младия. Младият беше на 70 години, журналист и милиардер авантюрист от щата Тексас. Фамилията му, забогатяла от добив на петрол, се беше отрекла отдавна от него, черната овца народа, плейбо и пиеница, когато гледаха да държат далеч от семейния бизнес. Джордж беше висок над едно, м, много слаб. Със силен слънчев загар. Носеше очила тип рейбан и приличаше на артиста Питър Фонда от ролята му в култовия филм на Златното езеро. Беше пилотирал изтребител във Втората световна война. След това обикалял горещите точки на света като военен кореспондент на свободна практика. За кратко време се бе занимавал с трафик на оръжие и тогава май се беше забъркал с израелското разузнаване му в обетуваната земя бе започнал да осъществява и най-голямата си мечта, да минавал под венчило с жени, изповядвали всички големи световни религии. Именно заради тази мечта напуснал първата си съпруга, еврейката, и с парите от уражейния бизнес купил 8 влиятелни американски вестника, между които и Маями Хералд в топ-10 на щатите. Последвал брак с фанатична християнка, дъщеря на влиятелен американски телевизионен пастор. Не е също напуснал заради Виетнамка, с която основал малка авиокомпания в Найроби. Този път обаче Виетнамката го ставила, за да се присъедини към комунистите в Ханой. После Джордж беше живял дълги години в Париж, Лондон и Рим. Там, заедно с статиите и репортажите си, произвеждал и вино. През 1987 беше срещнал красивата 35-годишна туркиня хулия, на която бе купил малко издателство и огромен луксозен апартамент за 1 милион долара, кацнал на върха на златния рок в Истанбул. Хулия беше нисулманка, но с леви убеждения. По нейно настояване Джордж дойде в София, за да пише за възродителния процес. С него в огромното му ново, Пежо 604, пристигна и главният редактор на най-популярното ляво седмично политическо списание Експрес Мустафаемин. Той пък пристигна, за да вземе от Тодор Живков интервю по същата тема. След абдикацията си от властта, бившият първи беше въдворен под домашен арест във вилата на внучката си жени на улица, Секволя в Бояна. Въпреки легендите за приказните богатства на клана Живкови, той нямаше. Нито собствен апартамент, нито собствена кола. Твърдеше, че притежава само едно одеяло. Както вече разказах. Първия не се интересуваше от пари, имоти и вещи. Вълнуваше го единствено властта. А може би и беше уверен, че ще векува с нея. Убо беше построил от две почти еднакви вили за жени и за вовата. те си бяха неприлично големи, или поне така ми се струваше, защото все още не бях видял палатите на олигарсите в демократичните времена. Двамата с моя приятел, телевизионния журналист Владо Берано, се да уреждаме интервюто. Беше ми интересно да разбера какво мисли Живков за своята роля в тези трагични за България събития, какви са били мотивите му, за да ги предизвика. Каквото и да си мислят хората за него, той все пак беше доказвал неведнъж, че милее за България. А пък и бидейки твърде суетен човек, съвсем не му беше безразлично какво ще бъде мястото му в историята. Познавах проблемите възникнали от «възродителния процес» и от «голямата екскурзия», най-вече от постоянните тежки спорове между родителите ми. Майка ми обвиняваше баща ми, че не е заемал твърда позиция против издавателствата срещу българските турци, а той се защитаваше с десетки аргументи, които никак не ми звучаха убедително. За мен насилствената смяна на имената на българите с турско самосъзнание и изповядващи сляма. Както и проистеклите от нея трагични събития не бяха престъпление. Ако мога да си позволя да перифразирам Реймонд Чандлър, то беше нещо много по-лошо. Беше грешка. Опитах се да се аргументирам защо мисля така пред младия кузър и Емин, докато ги подготвях за интервюто им с Живков. Макар често да ги разглеждат като причини следствие, възродителният процес и голямата екскурзия са две различни събития, между които минават четири сравнително мирни години. Възродителният процес е опит за принудителна асимилация. Той започва в началото на 70-те и продължава до 1985 г. година. Изразява се в принудителна смяна на арабско-турските имена с български, с ограничение в използването на турски язик, се забрана за извършване на традиционни обичаи и ритуали, като погребения, сюнети, обрезвания, носене на шалвари и такета, Съ затрудняване на изповядването на нюсулманската религия чрез контрол върху джамиите. Не е. Съвсем ясно какви точно са били мотивите и целите на тази политика, оказала се покъсно гибълна и за Комунистическата партия, и за държавата. Възможно е в главите на вождовете да се е въртяла идеята за създаването на етнически чиста нация. Или пък те са вярвали, че като изсикят цялата наказателна мощ на държавата върху една част от населението, ще респектират останалите хора и ще отвлекат вниманието им от все по-тежките економически проблеми. Най-екзотичната версия, която съм чувал, е, че репресивните органи по онова време вече почти не са имали работа и заблуждавайки висшето ръководство, са си създали. Но след всичко, което съм прочел, чул и видял за събитията тогава, мога да бъда сигурен само в едно – възродителният процес е чисто българска шторотия, поне в нея няма пръст дългата ръка на Кремъл. Това мое мнение потвърди в едно интервю след промените и съветският посланик Шерапов. Призна го в интервюто си с нас и Живков. Официалната доктрина на Възродителния процес е, че всички български турци са ислямизирани по време на Османската империя и в Вените им тече българска кръв. Практическата му реализация започва през пролетта на 1982 година и за три години са сменени имената на 50 000 души. На заседание на Политбюро от 18 януари 1985 година, Георгия Танасов за пръв път произнася словосъчетанието «възродителен процес». На заседанието тогава се взема решението освен южна, той да обхване и северна България. смазващо темпо за два месеца са сменени имената на още 800 000 души. Това предизвиква яростно противодействие. Започват масови протести в селата Ябланово, Могиляне, Добромирка и Горски кът. Протурски терористи взривяват бомби на гарата в Пловдив и на ерогарата във Варна. На 9 март 1985 г. на гарата в Буново взривени вагон за майки с деца на влака София, Бургас. При трите атентата губят живота си 8 души, а 53 са ранени. Освен сетихийната, започва и организирана съпротива. Въварна се ражда организацията Турско-национално освободително движение. Като логично следствие от опита за етническо асимилиране последва първото в Европа след Втората световна война етническо прочистване. То получи название, изпълнено с иронична печал Голямата екскурзия. Но между тези две събития имаше четири сравнително спокойни години. В този смисъл за мен, а и за доста други хора, Голямата реч на Живков по радиото и телевизията на 29 май 1989 г. прозвуча изненадващо. В нея той отново подчерта българския происход на нашите турци, но за пръв път не отрече правото им на самоопределение. Нещо повече, Живков призова Турция да се отвори границите, за да могат хората, които желаят, да се изселят. Той изглежда се опитваше да шантажира турските ръководители, но на 3 юни Турция действително отвори границата си. До затварянето и на 21 август се изселиха близо 360 хиляди души, а ръководството на нашата страна приветства голямото изтичане. На срещата му с политически актив на 7 юни, на което като партиен секретар на вестника присъствах и аз, Живков самодоволно заяви, че той добре дошло. Ако не изведем 2 0 0 души от това население, след 15 години България няма да има, пророкува той. В резултат обаче България плати висока цена за голямата екскурзия. Държавата изпадна в почти пълна международна изолация. Цели села и цели области останаха съвсем без хора. Реколтата не беше обрана, промишлеността реализира тежки загуби. политическия е елит на страната и хората се отвори пропаст. Това беше бекгрундът на събитията и емини младия кузър вече бяха готови за интервюто. То обаче се оказа трудна работа. Министерството на външните работи беше доминирано от кадри на БСП, които се страхуваха от срещите на Живков с чуждата преса. Въвъншно нашите гости попаднаха в списък на журналисти, които очевидно трябваше да чакат второто пришествие. Неофициално достъпът до бившия първи също беше труден. Говорих с Иван Славков батето, но той не посмя да помогне. Смяташе, че Бойко Борисов, който, ако си спомням добре, тогава вече охраняваше Тодор Живков, ги подслушва и ги донася. Зетят никак не харесваше Борисов. Иван имаше елегантно чувство за хумор и по-късно ми разказа, че неговото и още три семейства са брали пари да прокарат път до вилите си. Дали ги на един асфалтаджия сваляк да положи асфалта? След няколко дни пътят бил готов. Тогава внезапно от храстите изкочил Бойко Борисов и го открил. Междувременно Владо Беряно ми каза, че се свързал с жени и тя му поискала 30 000 долара за интервюто. По-късно Владо потвърди сумата Ива. Книгата си, за кого звъни телефонът. Чудахме се какво да правим. Един ден, докато обикаляхме около вилата на улица Секвоя, Живков, който се разхождаше в градината, позна Владо и го покани вътре. Беше го запомнил като преводач при разговорите си с румънския лидер Чаушеско. Така Владов за интервюто в Местоемин и Младия Кузър. В него бившият първи твърдеше, че процесът на смяната на имената е започнал по инициатива на ръководителите на няколко окръга Кърджелийски, Смоленски и Благоевградски Георги Танев, Георгия Танасов и Лазар Причкапов. За отличното си справяне с задачите по «Възродителния процес Танев» бе удостоен съзванието «Герой на Народна република България и стана министр на вътрешните работи». Живков подкрепил преименуването, защото се страхувал от няколко паралелно протичащи процеса. Отрицателната демографска характеристика стареене и ниска ръждаемост, миграцията, оставила постещи села, моментално заети от турско езично население. Групирането на това население е пета колона на Турция по границата и всички проходи. Етническото обособяване на турскоязичната интелигенция, агресивната пропаганда на Анкара, разрастването на ислямския фундаментализъм, опасността от повторение на. Кипърския вариант В дисертацията си във Великотърновския университет министърът на вътрешните работи Димитър Стоянов защитава тезата, че заради високата рождаемост турците много скоро ще ли да станат повече от българите. Като знам как се развиха събитията през годишния преход, трябва да призная, че в думите на Живков имаше известна истина. Мисля обаче, че той не каза цялата истина. Според мен с отварянето на границата и сръчта си първия се надяваше да предизвика патриотичен подем, който да го измъкна от безисходицата, в която беше попаднал. Живков търсеше в национализма последно обежище за себе си и за задъхващия се социализъм. Само чездивашкия начин, по който се опита да реши етническия проблем, той окончателно разстрои икономическия и политическия живот в страната и подпечата смъртната присъда. Своята и на партията си. А ние с Владо взехме влак за Турция, за да можем да изнесем интервюто. Това пътуване беше истинска епопея. С български влак стигнахме до Измир и оттам. Трябваше да вземем турска железница. Защото автобуси нямаше. Някак се добрахме до Одрин и с 10 часа закъснение пристигнахме в Истанбул. Там младия беше вдигнал на крак цялата полиция, която ни беше обявила за общонационално издирване. Когато интервюто, уж взето от Емин, излезе в Експрес, всички големи турски и световни медии го цитираха а нашето Министерство на външните работи на празно се опитваше да го опровергава, твърдейки, че никакъв турски журналист не е имал достъп до Живков. Всъщност, възродителният процес и голямата екскурзия изиграха и още една, почти фатална за България, роля. За да потушат гнев на българските турци, в началото на прехода ченгетата създадоха партия на етническа основа. Като спекулираха смъката на хората и чувството за вина на етническите българи, те постепенно я превърнаха в балансьор, в незаобиколим фактор на българската политика. Най-удивителното беше, че партията бе оглавена също от Ченге, чиято роля в трагичните събития така и не беше до край изяснена. Спомням си едно от първите публични изявления на Меди Доганов. Той обеща, че паралелно с политиката ще върти и бизнес. И го завъртя. Укрепи се обрачи от фирми, на които щедро раздаваше. Порциите. Така успя да складира значителен студен и топъл резерв и превърна партията в мощна корпорация, която се грижи за економическите интереси на малка група Ченгета. Но докато той танцуваше, танца на дървишите и серееше рееше в селенията на «темпоралната реалност», фабриките за тютюн гърмяха една след друга, а електоратът му ставаше все победен. За мен обаче най-плашеща си остава идеята му, че... Пътят на България към Европа минава през Босфора. Защото още ми кънти в главата, какво ни каза пророчицата Слава Севрюкова през 80-те години, в началото на Ексексай век на Юг виждам как, без пушка да пукне, по мирен път ще се отцепят части от България към югоисточна съседка. Европа, към която ще сме, ще гледа с почуда, но няма да знае как да ни помогне. Толкова мирно и кротко ще стане. Както вече писах... При Севрюкова ме беше завела майка ми. Всичко за майка ми. Горко на победените. Майка ми изигра важна, съдбоносна роля в живота на баща ми и на цялото семейство. Дали това беше за добро или за лошо? Цял живот си блъскам главата над. Този въпрос, но сигурно никога няма да мога да се отговоря до край. Всичко май започна с писанието. На което тя дълги години беше главен редактор. Жената днес беше единствената медия за нежния пол и отразяваше духа на онова време. През 60-те -70 и 70-те години социализмът още беше млад. Затова и беше склонен да се залъгва с иллюзиите на младостта. Изметохме гнилата буржуазия на бунището на историята и сега ще построим новия, така нужен ни и желан живот. Над Съветския съюз и Източна Европа духаха топлите ветрове на. Размразяването на Хрущов, а пролета беше официално декретирана от трибуната на нашия априлски пленум. През онези години животът беше прост и добър. И то не само за нас, правоимещите, а и за по-голямата част от хората. София беше малко скучно, но спокойно и сигурно. Човек можеше да си ходи без страх по чистите улици. От чистота ги миеха до блясък, без да плащат милиони на олигарси като. Вълка. Нямаше опасност някой да те напсува, обере, изнасили, пребие или убие. Нямаше мутри, проститутки, лумпени, клошари, просеци, наркомани, скинари и джепчийки. Нямаше решетки по прозорците на първите етажи, железни брони на входните врати, камери за охрана и алармени системи. Почти не съществуваше битова престъпност, за организираната знаехме само от американските филми. Имаше свежи, зелени градини и паркове, в които се целувахме с гаджетата, дори и до много късно през нощта. Имаше достатъчно игрищи стадиони, където всеки можеше да спортува. Държавата Зорко се грижеше за обществения интерес. Тя осигуряваше добро и безплатно здравеопазване. С пенсиите, макар и на много големи, се живееше спокойно. Образованието беше качествено и без пари. Всички хора, дори и циганите, учеха и работеха. За всеки бе осигурена работа. Заплатите не бяха високи, средната беше около 120 лева, но и животът не беше скъп. Хлябът струваше 32 стотинки, киселото мляко 13 стотинки, кравето сиране – 1 лев и 50 стотинки, билечето за градския транспорт – 6 стотинки, билетът за кино – 33 стотинки, а за театър – 2 лева. Бутилка водка, столична се купуваше за едно, лева, карючката, малката кутия цигари, слънце за 32 стотинки. Цял купон правехме само с 2 лева. Нямаше концесии, ерепета, картели и естествени монополи. Парното, телефонът, топлата вода, електричеството бяха субсидирани и за това са символични цени. Луксозните стоки наистина бяха рядкост. А банани и портокали пускаха само по празниците. Но ябълките, прасковите, дините и пъпешите, доматите и краставиците бяха български, истински и много вкусни. За телевизори, автомобили и жилища се чакаше ред. Понякога доста дълго. Имаше само една телевизия и само едно радио. Във всички вестници пишеше едно и също. Покината даваха предимно съветски творби, но тук идваха и най-качествените, направени на Запад. Главното беше, че за всеки човек бе осигурен минимум, който позволяваше сносен живот. Затова в края на 60-те и в началото на 70-те години пропагандата вече тръбеше за българското економическо чудо. То се приписваше на индустриализацията на страната и на доброто развитие на селското стопанство. Имаше обаче и още една много по причина. България се къпеше в море от съветски доставки на нефт, метали, дървесина, въглища, памук и т.н. направеше се и рекспорт. Понякога вагоните със съветските доставки дори не се разтоварваха в България. От източната ни граница те пътуваха към западната, като се сменяха само с педиторските документи. Получавахме и твърди цени на изделията на българската промишлена и селскостопанска продукция, която се реализираше изцяло на необятния съветски пазар и на пазарите на страните от Съвета за економическа взаимопомощ. Но дори в тази обстановка, списанието под ръководството на майка ми си позволяваше да бъде твърде критично, значително над официално допустимото. То се стремеше да показва и трудната съдба на жените в България, които трябваше да бъдат едновременни съпруги и майки и троженички. Списанието разказваше за нелеките проблеми, свързани с тежкия труд по фабриките, заводите и на полето, липсата на елементарни битови удобства, физическия и моралния турмоз. Жената днес стана приятел на много българки. Говореше на жените за живота им, а те споделяха болките си, самотата, изнаверите, изнервените съпрузи, кавгите в работата, неразбирателството с началниците. Промъкваха се и критики за невинаги доброто снабдяване с хранителни стоки и продукти за бита, за транспортните и жилищните неуредици. Жената днес не бягаше и от острите деликатни проблеми, като абортите, извънбрачните връзки и незаконните деца. Редакцията се намираше в двуетажна сграда на Болевард, Патриарх Тими, малко преди църквата, Свети Георги. Ходех понякога там. Отделът. Писма на читателите беше най-натоварен, всяка сутрин по още нямаше и интернет и електронна поща, донасеха хиляди писма, пълни с радости и болки. Още помня едно от тях. Млада работничка беше сварила съпруга си и най-добрия му приятел Голи в брачното им ложе. Обръщаше се към редакцията като към изповедник, какво да прави. Звучи нескромно, но майка ми имаше принос за възхода на списанието. В. Известна степен това беше синдромът Иван-Славков-Батето. Зетят стана най-успешният шеф на БНТ, който тя някога е имала. Но това бе постигнато с много пари, каквито не бяха отпускани на директорите преди и след него. Иван си беше извоювал и правото да не се съобразява с всички идеологически догми, иначе задължителни за останалите главни редактори. Тези благоприятни обстоятелства важаха и за работата на майка ми в жената днес. Но не бяха само те. Тя имаше качества, можеше да казва и да отстоява каквото мисли, и имаше изострено чувство за справедливост. Чувстваше се еднакво добре и в креслото си на главен редактор на единственото женско списание у нас, и като съпруга на министър-председател. Майка ми се вписваше чудесно както сред световни звезди като писателката Галина Серебрякова, космонавтката Валентина Терешкова, интербригадистката Долорес и Барури, шахинята на Иран Фарах, премиера Индира Ганди и английската кралица, така и сред учителки, счетоводителки, коопературки, работнички и продавачки. Тя самата пишеше на зле, но по-важна беше удивителната й дарба да разпознава талантливите, големите пера и да им дава простор. Майка ми убеди Николай Хайтов да прави репортажи за Кремиковци. По нейно настояване блага Димитрова за интервю от Дора Габе за младостта, първата любов, староста, самотата и смъртта. Въпреки съпротивата, командирова на удобния Стефан Продев да пише за Сибир. Марко Семов получи постоянна рубрика с писанието. За пръв път в България доктор Тодор Бостанджиев започна да прави консултации по сексуални проблеми. Списанието гостуваше на поети като Пабло Неруда и Бълла Ахмадолина, а на страниците му гастролираха арестувани стихове на Марина Цветаева, забранени мисли на Жан Пол Сартр и Симон Дюбелвуар. Майка ми беше атеистка. В нея обаче, както предполагам във всички евреи, имаше и нещо мистично. То, вероятно, я караше от време на време да посещава астролози, врачки и екстрасенси като Баба Ванга и Слава Севрюкова. Почти не спеше, не разбираше какво значи да мечтаеш и винаги знаеше какво ще и се случи през следващите дни. Една сутрин тръгна за работа с лошо предчувствие. Оказа се основателно. В редакцията на «Жената днес» се беше получила уж поздравителна телеграма от Тодор Живков за две-пет годишнината на списанието. Скоро в семейните архиви попаднах на нея. Телеграмата обвинява, Жената днес в дребнобуржуазен уклон и яснавщина, в несъобразяване с класовопартийния подход, в неправилно възпитание на българската жена и в най-страшното за онези години в феминизъм. Майка ми не публикува списанието, точно както си позволяваше да не пуска почти нищо из амбициозните културни начинания на Людмила Живкова. Но вече си даваше сметка, че дните и в е, жената днес са преброени. Покъсно се оказа, че са били преброени и добрите години на България и на социализма. Скоро Елеонора Турлакова, талантлива, но сговорчива журналистка, пое от майка ми командния пост на списанието. То не загуби популярност, но се лиши от остротата си. Противно на това, което понякога се говори, майка ми не беше дисидент. До последните си часове тя вярваше в идеалите и заблудите на революционната си младост. Има две много желавия мантри на прехода, свързани с нея. И до сега се говори, че е дъщеря на фабриканта на гуми Бекиш от Пловдив, много богата в Рейн, комуто след 9 септември 1944 г. бяха отнели всичко и той бе завършил живота си в Израел със самоубийство. А всъщност дядо ми Алберт имаше малка будка завестници на булевард Христоботев, близо до площад Македония. Баба ми пък беше домакиня. Майка ми вероятно е взела доста от нея, защото Сара знаеше няколко езика и на 90 години четеше на злото» на Бодлер в оригинал. Майка ми не обичаше темата за Холокоста. Тя само веднъж ми разказа как се е чувствала като еврейка в държава, съюзничка на Хитлерова Германия. През 1941 година по силата на закона за защита на държавата, ЗАЗАДА, будката за вестници на баща и е била реквизирана, защото като еврейн той бил загубил правото си на собственост. След това търсили различни начини за прехрана. В купонната система, сила от края на 1941 година и при почти повсеместната липса на хранителни продукти евреите били допълнително затруднени. Те получавали розови продоволствени талони, различни от зелените за останалото население. Имали право да пазаруват само в някои магазини, и то в определени часове. За тях бил въведен и еднократен данък върху имуществото. След това ги накарали сами да си закукят жълтите платнени звезди, по пет. Лева парчето, които задължително трябвало да носят, защити на връхните им дрехи. Накрая, през 1943 интернирали семейството на майка ми в град Фердинанд, Дъна. Монтана. Това, вероятно, е бил и един от мотивите и да участва в антифашистката съпротива като партизанка и член на бойна група. Така се и запознали с баща ми. Удивително е, но другият слух, че сме роднини с министъра от правителството на Иван Костов Александър Бошков, е верен. Той се оказа мой втори братовчет. Майка ми до самия си край вярваше, че социализмът може да бъде реформиран и наистина да се превърне в общество на равенството и справедливостта. Затова никога не си затваряше очите пред безобразията на самозабравилите се представители на надменната партийна и държавна номенклатура. Така драмата с участието и в Комитета за екологична защита на град Русе беше предопределена. Още си спомням вечерта, когато се върна разстроена, объркана и гузна от дома на киното. Там беше поканена да гледа документалния филм на Юри Жиров, Дишай, но някак, без да се усети, а може би тласкана и от суета, се беше озовала в ръководството на комитета. Тя разказваше всичко това на баща ми толкова развълнувано и на толкова висок глас, че ги чувах през стъклената врата на хола. Русенският комитет беше първата проява на организирана съпротива на гражданското общество срещу властта. От него щеше да се отприщи лавина. За това и двамата си даваха ясна сметка, че Тодор Живков няма да остави тази работа така. Впрочем, отношенията между Живков и баща ми преминаха, най-общо казано, през два етапа. Преди и през двата мандата на баща ми като министр-председател, докато нещата в България вървяха добре, те работеха в успешен тандем. За това и осигуряваха някакво равновесие в държавния и партийния живот на страната. Ай да се говори за бившия първи като за «правешки каскет» е дълбока заблуда. Макар и образован. Той имаше артистични заложби. Дори на младиния е спечелил конкурс при Николай Фол, бащата на Александър Фол, за ролята на Вилхелм Тел на самодейната сцена на Народния театър, Иван Вазов. Но преди всичко Живков беше много силен държавник. Притежаваше страхотна динамика, енергия, работоспособност и даловитост, феноменална памет, житейски опит, вродена. Интелигентност. Безпогрешни инстинкти, бърза реакция, комбинативност и гъвкавост. Имаше огромна воля и апетит за власт, беше материалист до мозъка на костите си. Той вярваше в догмите на мърксизмаленинизма само до толкова, доколкото те му помагаха да защитава властта си. А нея той беше готов да брани с всички средства, с огън и меч, с зъби и ногти. За това беше подозрителен, мнителен и злопаметен. Беше абсолютно безпощаден и дори коварен, когато преценеше, че посягат към властта му. Докато баща ми беше помек, полиричен, покомпромисен. Той се опитваше да отстоява романтичната представа за социалистическата държава като държава на благоденствието и човеколюбието, на реалната свобода. За него писателят Николай Хайтов, дано не прозвучи много патетично, написа: Станко обичаше хората. Това необикновено зрелище, да видиш как един от първите хора на държавата гледа на всеки срещнат като на брат или на баща, ето на това чудо ми се случи да присъствам и да му се радвам. Обичаше хората искрено и от сърце, те бяха неговото голямо семейство. Или както обобщи професор Чевдар Добрев, ако Тодор Живков въплащаваше мощта на държавата, Станко Тодоров беше мисионерът на гражданското общество. Първият беше по-безцеремонен. За успехите отговарям аз. Запровалите министър-председателят. Когато през 80-те години България и социализмът тръгнаха назад и надолу, отношенията между двамата се промениха. Но успехите тежко засягаха егото и чувството за непогрешимост на първия. Той ставаше все помнителен, все по-болезнено честолюбив. Затова и започна да се обгражда с все по-безцветни хора, които нямаха нито желание, нито капацитет да излизат със свои идеи. Ако все пак се осмеляваха да го направят, трябваше поне три пъти да се застраховат, че мислите им са рожба на априлската линия на партията. А баща ми е роден и израсъл в крайна бедност. Дядо ми, хубавият Тодор, се е бил по фронтовете на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. През това време стопанството му в село Кленовик, Радомирско, фалирало. Първите му пет деца умрели от болести и сиромашия. Баща ми е шестото и за това се казва Станко, за да остане. Сигурно за това си остана до края скромен, нормален, земен човек. Той не обичаше. Привилегиите на властта. Опитваше се да ги ограничава, да ходи по улиците пеши без охрана, да не толерира децата си. Майка ми пък използваше само обществен транспорт. Но когато някой принадлежи към привилегирована каста, а отказва нейните привилегии, той става неудобен, защото на неговия фон останалите изглеждат още по-неприемливи. Затова наричаха родителите ми демагози и сиромахумили, подозираха ги в елементарен народнишки флирт с хората. Живко в дълго време търсеше, цаката на баща ми и накрая намери. Шленството на майка ми в Обществения комитет за екологична защита на град Руса беше идеална възможност за него да отстреля едновременно два зайка да се отърве от баща ми или да го направи послушен и да оплаши започналата да става все подръзка интелигенция. Рано сутринта след злополучното събрание в Дума на киното Новият, втори Чудомир Александров се обади по петолъчката, червения телефон за пряка връзка между членовете на политбюро, от Централния комитет на партията и нареди на майка ми да се яви незабавно. Там той и поставил ултиматум, или да се обяви публично срещу решенията и дейността на русенския комитет, или да напусне партията. Заставането срещу кауза, като защитата на децата и майките на Руса от отровния въздух, означаваше сигурна гражданска кончина и майка ми бе принудена да приеме втората опция. След изключването и от партията беше ясно, че баща ми вече няма място във висшето ръководство на страната. Още на първото заседание на Политбюро той подада оставка и от двата си поста член на Политбюро и председател на Народното събрание. Още пазя стенограмата от заседанието и мога да цитирам буквално обосновката. След изключването на съпругата ми Соня Бякиш от партията, аз не мога да остана във висшето ръководство. Вече преминаха Сталиновите времена, когато съпругите на Молотов и Каменев бяха в лагер, а те продължаваха да стоят в политбюро. Поетите не ги обичат, защото казват истината кратко. За мен какво се случи с баща ми и как се чувстваше той? Разказва най-добре непубликуваното стихотворение, което му посвети Павел Матев. То звучи малко като поезията на априлските бардове, но на мен си ми скъпо, защото смятам, че отразява реалността, достолепие. Ще го кажа и ще го повторя, ти живя за достойните хора. За онези, които не искат. Гузни съвести да ги притискат. И прекрачал свирепи засади. Своето ти не предаде. Под очи с отмъстителен поглед. Не нагази в балатистите лукви. Не успяха с паницата леща. Да откопят кръвта ти гореща. И когато остана самичък. Не им даде в капан да те впримчат. До теб беше за крила, не вейка. Една горда и тъжна еврейка. През печал и тревоги премина. През печал, но за род и родина. Своя път на Витяз не забрави, не потърси посърнала слава. Изправедна болка се гледа, как си тръгна самата победа, отмаляла от срам и от рани. и обидена от самозвани, неизпитани смут ни уплаха, сини гарвани щом долетяха, щом се сбраха най-вехтите хора, за да върнат страната в позора. Ти сега си отвъд. Но стана. Онова мълчаливо сияние. С което зората се вдига. Да подсети, че има Великден. Нашите вярваха, че когато Живков си тръгна от властта, нещата в държавата ще потръгнат. С неговото падане обаче се срути и Берлинската стена и погреба целия им свят. Майка ми имаше усет към красивото и беше обзавела малък за мащабите на министър-председател но изящен дом, украсен с картини на художниците Владимир Димитров, Майстора, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, Даниил Дечев, Дечко Зунов, Любомир Далчев, Димитър Киров, Йосиф Перец, Светлин Русев, Найден Петков, Чудомир и Сулейман Сеферов. Той беше любимо. Място за срещи с техни приятели, хора на изкуството, като поетесата Блага Димитрова, писателите Николай Хайтов и Йордан Радичков, театрала Никола Русев, Художниците Милка Пейкова и Мария Столарова. Доскоро пазех хвалебствения опусна блага на сухо мъртини във вашия приказен дом. България обаче е мястото, където винаги и със страшна сила се стоварва проклятието на римската поговорка Горко на победените. Много от приятелите им веднага ги изоставиха. Първа ги предаде блага Димитрова, последваха мореплавателите Юлия и Дончо Папазови, след тях беше Йордан Радичков. Баща ми и майка ми изтрадаха тежко измяната на другарите си. Те изобщо до края не се уняха да се обяснят как трубадори на социализма могат заброени дни да се превърнат в яростни антикомунисти. Аз пък попаднах на книгата Тетратки 1957 1957-1972 на философа Еси Стемил Чоран, един от блестящите представители на румънската диаспора в Париж. В нея той пише «Ренегатът, изменникът». Обладаният от своето отстъпничество не изменя на своята страст, а само и дава друга посока, друг смисъл. Антикомунизмът е част от българския исторически конформизъм. Да се бориш с комунизма по-български означава нагаждане в чисто бито смисъл. Да бъдеш антикомунист се превърна в тест за благонадежност, точно както преди това тест за благонадежност беше принадлежността към партията. И комунизмът. И антикомунизмат в България се оказаха част от една и съща келепирджийска порода. Така майка ми и баща ми бяха победени за трети път. Първият беше, когато мошеници и хитреци приватизираха и осребриха идеите им. Вторият, когато и самите идеи се оказаха утопия. На третия път те бяха окончателно разгромени, когато потомците на същите тези мошеници и хитреци разграбиха и унищожиха държавата която двамата толкова много любов бяха строили. Простата истина, че след погрома всички честни и нечестни, вярвали и невярвали, принципни и безпринципни ги съдят еднакво, нашите разбраха, когато младите хора по улиците започнаха да им крещят педали и червени буклуци. Нощта срещу десети Лубянка и Еленгли отново заедно беше около 10 часа вечерта на 9 ноември 1989 година. Още нямаше сняг, но вече бе доста студено. Гостувахме със съпругата и децата ми при моите. Родители в частната им вила на улица, нов беловодски път в Бояна, държавната отдавна я бяха напуснали. На вратата се позвани, стори ми се някак не смело. Отвън стояха Петър Младенов и Андрей Луканов. Много скоро, но и за много кратко, те щяха да станат най-могащите хора в България президент и министр-председател. Баща ми не харесваше Луканов. Никак не го обичаше и Живков. Първия беше доста по-безцеремонен и на няколко пъти пред тесен кръг си беше позволявал да нарича рода на Луканови род на три поколения предатели. Сигурно имаше предвид предядото Марин Поплуканов, председател на Ловешкия революционен комитет, Смятан за един от хората, предали Левски. За дядото Тодор Луканов се твърдеше, че като издал парола, съсипал едно от направленията на септемврийското въстание. Бащата Карло Луканов пък е работил за КГБ в Съветския съюз, Испания и България и посмъртно удостоен званието, заслужил чекист на СССР. В книгата си, срещу някой лъжи Живков твърди, че Карло Луканов е бил основна фигура в резидентурата на генерал Филатов която е хвърлила мрежата на съветските тайни служби върху България. Той разказва, че с часове е бил оставен да чака Филатов пред кабинета му, докато двамата с Луканов си говорили вътре. Филатов е приятел на шефа на КГБ Абакумов, с когото порано са работили във военното контрразузнаване СМЕРШ – смърт на шпионите. През март 1950 г. той пристига в София от Германия и е назначен за старши съветник на българския вътрешен министр. Настанен е в канцелария, непосредствено до кабинета на министъра. Няколко години по-късно Филатов е обвиняван, че се е опитал да създаде втори ръководен център в Мевере. Той не само е надзиравал, но и пряко участвал в разпитите на заловените титовци и англоамерикански шпиони. И толкова надхвърлил правомощията си че настоявал да бъдат арестувани и разпитвани влиятелни членове на българското партийно ръководство като Анто Фюгов, Добритър Пешев и Георги Чанков. Съществуват редица сведения, потвърдени от Хрущов и от външния министр на СССР Анастас Микоян, че Червенков лично е говорил на Сталин срещу Филатов. В своите спомени развенчаният комунистически лидер пише, че в докладите си, изпратени до Абакумов, Филатов от своя страна също. Се оплаквал от него и от вътрешния министр Георги Цанков, защото му пречели да работи за разкриването на враговете на народа. Накрая Филатов е отзован от България и заедно с Сабакумов е арестуван в Москва за организирането и провеждането на масовите политически съдебни процеси в Унгария, България, Чехословакия и Полша. Съдбата на двамата поразително напомня за ликвидирането на най-осърдните палачи във времената на Големия терор от края на 30-те години в съветската столица, начало с народните комисари на КГБ Хенрих Ягода и Николай Ежов. Превръщането на палачите в жертви очевидно е било съществена част от механизма за заличаване на следите при всеки пореден тур на Сталиновите репресии. Живков смяташе Андрей Луканов за кариерист, който се стреми към неговия трон, като разчита на старите връзки на фамилията си с съветските секретни служби. В една от късните си интервюта бившият първи дори допуска възможността той да е работил и за разузнаванията на САЩ Израел. В книгата си спомени бившият член на политбюро Огнян Дойнов нарича Луканов, национален предател, агент на чужди разузнавания, чиято дейност оказва крайно негативно действие върху цялата нация. На страница 342 от книгата Дойнов цитира разказа на българския посланник в Москва Георги Панков за срещата му през юни 1990 г. с Виктор Нерубайло, завеждащ от дел «Балкански страни в Министерството на външните работи на Съветския съюз. Кой според теб трябва да бъде следващият министр-председател на България?» пита Нерубайло. Единствената безспорна фигура за мен е Андрей Луканов, отговаря българският посланник. Виктор Шарапов, съветският посланик в България, също смята така. За съжаление и ти, и той се заблуждавате. Луканов е агент на американците, казва Неробайло. Баща ми никога не си позволяваше да обсъжда колегите си пред нас. Само веднъж я ни разказа, че когато в Политбюро са дали ниска оценка на втория му премьерски мандат въпреки добрите економически резултати, Луканов, негов заместник в Министерския съвет, бил сред неярусните критици. По-късно, вече като председател на Народното събрание, баща ми ръководил делегация, в която участвал и неговият опонент. В самолета той се извинил на баща ми за изказването. Което ж бил направил по заповед на Живков. Баща ми признаваше мощния интелект и блестящата економическа подготовка на Луканов, отличните му познания за българската и световната економика, но го смяташе за ловък комбинатор, добър теоретик и много слаб практик. Виж, с Младенов бяха приятели, доколкото в тези среди изобщо можеше да се говори за приятелство. Много по-късно разбрах, че преди да се скара с Живков, Петър го е молил да го направи председател на Народното събрание на мястото на баща ми. Това не му попречи през същата тази 1989 година когато бяхме на честването на 6-нолагодишнината на Йордан Радичков в апартамента му на улица, оборище, да повика баща ми на балкона, сигурно се страхувал от «брамбарите на държавна сигурност». Там му дал копия от свое писмо до Живко в Смолба да стигне до Централния комитет на партията, Политбюро и Ревизионната комисия, ако с него се случи нещо. Писмото били писали двамата с Андрей в селската къща на Луканови в Мала църква, където уж били за гъби. В него Младенов подаваше оставка, разграничаваше се от Живков и остро го критикуваше, като съвсем директно предлагаше на руснаците кандидатурата си за неговото място. Като се стремеше да създаде впечатление, че всеки момент може да бъде арестуван, той изпрати и Луканов с копия на писмото в Москва. Младенов беше най-дългогодишният външен министр на България. Смятаха го за обигран и отлично подготвен политик с добра езикова култура и широки връзки в дипломатическите среди на изток и на запад. Той самия твърдеше, че има чудесни отношения и с ръководителя на съветската дипломация Едуард Шеварднаке. Може би това беше и една от причините по-късно в Кремъл да заложат на него. Но според бившия съветски посланик Шерапов там са направили сериозна грешка защото си избрали неподходящ и неподготвен човек. Като си имат предвид последвалите събития, може и да е бил прав. Меки и нерешителен, слабо познаващ както проблемите на економиката, така и партийните игри, Младенов по-късно напълно изпусна контрола върху събитията. Под Сурдинка тогава се говореше също, че има проблеми с алкохола и дори като студент в Москва са го наричали пешомастиката. Подходящи или неподходящи, Заговорниците на 9 ноември вече бяха завършили. Подготовката си за преврата. Унази вечер във вилата в Бояна, преди самата развръзка, те ми изглеждаха оплашени и неспокойни. Очевидно беше, че станкото доров им е много необходим. А той от доста време беше извън голямата игра, за посещението изглеждаше съвсем необичайно. Вярно е, че баща ми, въпреки подадената си оставка, беше позволил да го убедят да остане председател на Народното събрание. Но парламентът беше превърнат в казионна институция, която не се ползваше с никаква реална власт и влияние. Изцяло подчинен на волята на Живков и на Политбюро, той само законяваше решенията им. Още през юли на същата тази, съдбоносна за всички тях, 1989 г. баща ми беше изпратил писмо до Политбюро. В него се обявяваше остро срещу нарушаването на конституционните изисквания премьерът и министрите да се отчитат ежегодно пред парламента, както и срещу практиката държавата да се управлява с укази на Държавния съвет, а не с закони. Пренебрежителното отношение от страна на Политбюро към парламента води до това хората напълно да изгубят вяра във властта, се казваше в писмото. Както пише в книгата си, вторият етаж Константин Чакаров, от това писмо първия най-сет не е разбрал че съпротивата срещу него се е пренесла и в най-вишите ешелуни на властта. От този момент нататък баща ми тотално загуби доверието на Живков. Обзет от параноя, първия се страхуваше, че той ще използва огромния си авторитет в партията, за да се опита да обедини около себе си недоволните. За това непрекъснато го следяха и подслушваха. Следяха и подслушваха и семействата на мен и брат ми. Още същата вечер, когато баща ми си подада оставката от Политбюро, вкъщи дойде познато Ченге. Опита се да ме вербува да работя за държавна сигурност с аргумента, че всички сериозни журналисти им сътрудничат. Той дори носеше за доказателство албум със снимки на Божена Димитрова, Иван Гаралов, Кеворк Кевортян, Тома Томов. След като отказах, пред блокани на улица, бисър две паркираха две бели лади с по четири човека вътре, които криеха очите си за черни очила. Използваха модела «Японско следене», при който можеш и трябва да ги виждаш, за да знаеш, че са след теб да се чувстваш несигурен и да допускаш грешки. Но тогава бяхме още много млади и си правехме. Майтап с цялата, иначе доста тягосна ситуация. Съпругата ми дори веднъж слезе долу при колите, за да остави на ченгета термос с кафе. Имаше и още една комична история. На телефона ни през половин час търсеха мототехника. Колкото и да им обяснявахме, че имат грешка, те не спираха да викат диспетчера. Обаче мототехника търсеха и на телефона на вилата на нашите, макар че там номерът беше съвсем друг. Освен всичко това, когато започнаха да отварят досиетата, с огромна изненада научих, че всичките ми, да, абсолютно всичките ми най-близки приятели, са работили за службите и са донасили за какво си говорим вкъщи. Между тях беше и един твърдо уважаван днес поет, дисидент и борец против комунизма. Благодарение на тези приятели досието ми сигурно доста е набъбнало, но и до сега не изпитвам любопитство да го прочета. Вероятно засиленият интерес на десе към нашето семейство изнервяше допълнително Младенов и Луканов. Те седнаха на канапето в хола и като се оглеждаха и услушваха, Набързо разказаха как през целия ден са се водили преговори с Живков как да премине отрешният пленум на ЦК на БКП. Първия трябвало да се откаже без съпротива от заемания от него в продължение на повече от 35 години пост на генерален секретар на Комунистическата партия. Преговорите се водили от военния министр Добри Джуров, секретаря на ЦК по международните въпроси Димитър Станишев, баща на лидера на европейските социалисти Сергей Станишев, и идеолога и главен редактор на Вестник, работническо дело Юрдан Йотов. И тримата бяха от партизанския отряд Чавдар, откъдето Живков набираше верните си кадри. След дълги мъчителни пазарлъци накрая била постигната сделка. Поста си в партията Живков отстъпва мирно и безбой, бой, срещу което си запазва креслото на председател на държавния съвет. Тази длъжност отговаряше на нивото президент, но на практика беше изпразнена от реална власт. Луканов и Младенов искаха да бъдат сигурни, че в последния момент старата лисица няма да се изкуши и да промени решението си, като с помощта на малкото станали му верни хора във висшия ешелон, Милко балев например, се опита да запази властта и да обърне хода на пленума. А радиото и телевизорът гърмяха, но въпреки това двамата шепнеха боязливо. Те се страхуваха Живков да не прибегне към силови действия, като нареди на верните си хора в Мевере да арестуват заговорниците. Възможно и да проиграваха, но твърдяха, че танковата бригада от горна баня може всеки момент да бъде извикана в София. За да не се стигне до подобно драматично развитие на събитията, те разчитаха на помощта на баща ми. Това беше целта на късната визита. Двамата уверяха баща ми, че макар и в немилост, той имал непокътната авторитет в партията на честен и принципен човек. Затова го моляха да напише доклад, който да прочете а Копленумът се обърнал в опасна посока. Докладът трябвало да докаже, че в резултат на авторитарната, мегаломанска и хаотична политика на Живков през последните години българската економика и финанси се намират в плачевно състояние. Като пример за това трябвало да бъдат. Посочени огромните външни заеми на страната, сключени най-вече за финансиране на безумни проекти като заводите за тежко инвестиционно машиностроене в Червена могила и Дебелт. Докладът трябвало да аргументира и тезата, че за стабилизирането на страната следва да бъдат взети незабавни решителни мерки. Тази теза съвпадаше и с мнението на баща ми, затова той не се остави да го въщават дълго. Някой от двамата даде идеята такъв доклад да бъде изготвен и за положението в областта на селското стопанство. Не искаха да използва телефон и изпратиха мен да доведа бившия секретар на ЦК по аграрните въпроси Иван Пръмов тъст на на Кунева, чиято вила беше наблизо. Той трябваше да подготви изказване за тревожното състояние и в тази област. След като тримата късни гости си тръгнаха, баща ми започна да пише доклада. Писа цяла нощ, съвсем отговорно, като всички свои наблюдения, тези изводи се помъчи да иллюстрира с факти, таблици и диаграми. Доскоро пазех доклада, който доста точно иллюстрира тогавашната економическа обстановка в страната. Чест прави на баща ми, че не премълчаваше и своята отговорност за лошото състояние на економиката, което се дължеше най-вече на погрешна инвестиционна политика. България беше започнала да изгражда структура, която е характерна за економиките на големите държави. Инвестициите бяха насочени към ускореното развитие на електрониката, роботиката, лазерната техника и тежкото машиностроене. Разпиляването на капиталните вложения на толкова широк фронт влуши стремително традиционните отрасли като туризъм, лека и хранително вкусова промишленост, селско стопанство. През 70-те -80 и 80-те години бяха построени 16 завода за електроника, но нито един склад за картофи. И развитата до тогава аграрна България се изправи пред проблема за изхранването на собственото си население. За последните 10 години с получените пари от реекспорта на съветски нефт тя беше създала отрасли, които можеха да функционират нормално само ако гълтат суровини и енергия за 4 милиарда долара годишно, а тяхната продукция се реализира успешно на съветския пазар. В случай, че той се затвореше, економиката щеше да фалира. Баща ми смяташе, че вината за този пагубен курс пада преди всичко върху Тодор Живков, защото... През последните 10 години той почти еднолично управляваше страната. Виновни бяха и хората, които го съветваха и заблуждаваха, които насочваха и реализираха тази политика. А това бяха министр-председателят Гриша Филипов, членът на Политбюро Огнян Дойнов и вице-премьерите и економически министри Стоян Чаров, Стоян Марков и Пет Данчев. Своята отговорност на ръководител, който 10 години е бил начало на економиката на страната, но отричаше и баща ми. Той беше много съвестен човек, фанатично предан на идеите на Комунистическата партия и много дълго време бе лоялен към нейното ръководство. Но за него вече нямаше съмнение, че Живков се превърнал в тежък воденичен камък както за социализма, така и за България. Но на пленума на следващия ден не се стигнало до прочитането на двата доклада. Живков джентълменски спазил поетата оговорка и предал властта си доброволно. Ако не ме лъже паметта, изказали се бяха само академик Николай Ирибаджаков и Иван Масларов. Академикът беше предложил за генерален секретар на Петър Младенов, Александър Лилов, обаче кандидатурата не била разгледана. В типичния си стил, в последния момент Луканов и Младенов бяха изиграли Живков, измъквайки му и президентското кресло. Това беше и главната причина за най-трагикомичната гледка в новата ни политическа история, нелепо увисналото учене на Живков, след като до съзнанието му са стигнали решенията на пленума. В този особен ден на ноември бях на работа. Спомням си трескавото бързане, с което в кабинетите на главния редактор на вестник, Отечествен фронт Генчу Бачваров и на заместниците му Васил Гаджанов и Кирил Панайотов се сменяха портретите на Живков с тези на Младенов. Кога пък бяха успели да ги напечатят? Бързаха. Кралят беше умрял, а тълпата искаше да вика да живее на новия крал. Пред очите ми още са изблиците на спонтанна, но твърде преждевременна радост, с които беше посрещната абдикацията на Живков. Радвах се, разбира се, и аз. Но изобщо не предполагах какво ни очаква. На улицата срещнах един приятел, който реекспортираше съветския нефт и, според мен, работеше за съветското разузнаване. Той беше изключително добре информиран и твърде интелигентен, какво се се ухилил, Тирани надпадна и сега България ще се. Превърне в Швейцария на Балканите. Приятелят ми се усмихна горчиво, скъсал тевтера си едно листче, извади химикалка и написа 24 точки. Хартийката стои в архива ми и днес. 23 от точките са се сбъднали: разграбване и разрушаване на държавната собственост, деиндустриализация, монокултурно селско стопанство, изпразване на пенсионните фондове, фалит на банките, поява на кредитни милионери, хиперинфлация, създаване на финансова олигархия, създаване на колониален елит. Разгулна организираната и битовата престъпност. Безработица. Масова емиграция. Лумпенизиране на населението. Проблеми с мълцинствата. Просто не ми се гледа отново 24-та точка, е загуба на територия. Младенов и Луканов изглеждаха главните действащи лица на промяната. Зад гърбовете им обаче надничаха съветският и американският посланик. Горбачов бързаше да изпълни условията на капитулацията от Рейкявик и Малта. Така щеше по-лесно и по-безболезнено да се освободи от санитарния кордон на сателитните държави. Те вече не му трябваха и задъхващата се съветска економика не можеше повече да ги издържа. От тук и 10 ноември беше дворцов преврат с дискретната, но парализираща намеса от страна на Москва чиято цел беше свалянето и дискредитирането на старите комунистически лидери. На техен гръб Кремъл можеше и щеше да стовари и цялата отговорност. Това уреждаше и сметките на Горбачов с американците. И това не са просто празни приказки. Бившият съветник в посолството на Съветския съюз в България Валентин Терехов сензационно свидетелства във вестник, труд, че анализът и развитието на събитията България са били съгласувани с най-близките съветници на Горбачов, сред които водеща роля играел Александър Яковлев. За него и съвсем основателните подозрения за връзките му с Цру вече говорихме. Терехов, заедно с посланика Шарапов и полковник от КГБ Одинцов, поддържал преки контакти с Луканов и Младенов. А пък старшият представител на КГБ в България, генерал Владилен Тюдоров, съобщил на шефа на Убо генерал Милушев, че на 9 ноември е насрочено съдбоносното заседание на Политбюро, на което Живков ще бъде убеден да си подада оставката. През май 1995 година се провежда. Една твърде любопитна среща. Бившият шеф на съветското разузнаване Леонид Шебаршин, 1991, получава неочаквана покана за лична среща е Тодор Живков във вилата на внучката му на улица Секвоя в Бояна. В продължилия час и половина разговор главният акцент в поведението на Живков според Шебаршин бил много внимателният и ненатрапчив опит да разбере какво е участието на КГБ в неговото сваляне. В България действаха хората на «Лубянка», а тези от «Ленгли пасивно», но благосклонно ги наблюдаваха. В Румъния, където с Владо Беряно отразявахме телевизионната революция, според него те за пръв път са действали заедно. Челушеско имаше много хладни отношения със съветското ръководство. В Румъния Горбачов нямаше войски, нямаше и пета колона, а традиционно, по исторически причини, румънците мразеха руснаците. Затова две седмици след срещата Буш-Горбачов в Малта в Румъния пристигат 500 частни туристи от Русия. Те, според румънски разследващи журналисти, които публикуваха този факт през юни 1990 г. Съпомогнали на секретните служби от Секоритата да организират пуча срещу Сокола на Карпатите. Единственото условие, поставено пред руснаците и американците от страна на Секоритата, било службите да не бъдат разформировани. То беше изпълнено и румънските репресивни служби разиграха един великолепен телевизионен фарс, в който из Букуръщ летяха хаосни патрони, а камиони разнасяха трупове от моргите от престрелка на престрелка. Беряно обаче греши че разузнаванията на СССР и САЩ в Румъния са действали заедно едва тогава. Колкото и невероятно да звучи, първите контакти между Лубянка и Ленгли са мотивирани от ситуацията в България след смъртта на цар Борис III. Уилям Донован, създателят на управлението за стратегически служби, което е предшественик на ЦРУ, в него са работили бъдещите шефове от Ленгли Аландалес, Ричард Хелмс, Уилям Колби и Уилям Кейси пристига на 25 декември 1943 г. на секретна мисия в Москва. Пред съветския външен министр Вячеслав Молотов той поставя въпроса за сътрудничество между двете разузнавания в България. Донован предлага да се изведе страната ни от войната, като се съгласуват бомбардировките, разпространяват се общи пропагандни листовки и се получават сведения. От руски разузнавачи във Вашингтон за българските държавни дейци в началото на март 1944 г. поискане на Американското разузнаване от КГБ изпращат справка от 50 страници по всички тези въпроси. Не знам дали преди и след падането на Живков, Лубянка, Ленгли отново са се споразумявали за съдбата на България. Факта, е обаче, че надеждите на хора като баща ми отново да стъпим на краката си с помощта на Русия, се оказаха сметки без кръчмър. Братушките. Без много церемонии и сантименти, изоставиха на произвола на съдбата или на американците верните си другари. България фалира почти веднага и Луканов, вече като министр-председател, обяви мораториум върху плащанията по външния дълг. След това покани екип от две-двема специалисти от фундацията на националната камара на САЩ начало с Ричард Ран и Роналд Ат. Те трябваше да разработят... Проект за прехода към пазарна економика и демократичен капитализъм. Няма да се спирам подробно на планът ран ранът, защото резултатите от нея в 24 точки вече ги беше предсказал моят приятел от службите. Ще цитирам само коментара на журналиста Георги Тамбуев, публикуван във Вестник, труд още на 9 декември 2000 година, който и до днес звучи злокобно, че и косите ми настръхват. Все едно чета откровението на Йоан или предсказанията на Нострадамус за Апокалипсиса. Очаква се невиждан глад. Българинът все по-трудно ще се изхранва. На пазара ще се появят всякакви ментета. На юезвимата част от населението, децата и възрастните, ще получават тежки изменения от системно недояждане. Непрекъснато ще се увеличава дистанцията между цените на стоките и заплатите. Покупателната способност неспирно ще спада и ще стигнем нивото, нужно само за биологично оцеляване. Ще се появи безработица. Предвижда се нивото и да достигне 1 милион. Най-квалифицираните млади българи ще напуснат страната. Ще възкръснат отдавна погребани болести. Мизерия, глад, болести, нищета това е прокобата на поверителната част от плана «ранът». Да работиш за осъществяването на този план, значи да станеш палач на собствения си народ. Признавам, че ако ме блъснаше кола, нямаше да ме разтърси така, както ужасяващата картина на прехода. Американските специалисти ни казват право в очите какво ни очаква. А от Благодарност за помощта на баща ми министр-председателят Луканов и президентът Младенов му спретнаха съдебен процес. Съдиха го дълго. Мъчително и унизително, защото беше използвал уж неправомерно правителствен хеликоптер. Като премьер с хеликоптера, той една нощ завраца, за да помага след наводненията, причинени от скъсана язовирна дига на хвостохранилище. Подобни жалки и смешни съдебни процеси бяха инициирани и срещу други партийни и държавни ръководители. Като се опитваха да хвърлят цялата, и най-вече своята, Вина върху повечето от бившите си саратници, Луканов и Младенов се надяваха да се измъкнат сухи от водата. Така искаха да измамят и самото време и да яхнат още една епоха. Но и тяхната сметка се оказа без кръчмър. Двамата си отидоха от властта нелепо и жалко. Младенов, стъпи сам пред народния гняв, не можа да овладее нервите си и изпусна глупаво и малодушно репликата, по-добре е танковете да дойдат срещу недоволните хора пред парламента. След това отново се опита да се скрие зад гърба на баща ми, като твърдеше, че бил казал, по-добре е станко да дойде. До края Младенов не можа да се примири, че Луканов предаде и него. Спомените си от тогава американският посланик Сол Полански пише, че е бил впечатлен колко остро Луканов критикува Младенов. Министр-председателят дори си позволил да каже, той скоро ще бъде отстранен. Има компромат срещу него. Младенов обаче вероятно си е давал сметка колко вероломен може да бъде Луканов, защото е търсил от огнян дойнов в компромати срещу бившия си ортък. Според историчката искра Баева Луканов е знаел за «танковата касата», но не е предупредил за нея нито Младенов, нито БСП искал бил максимално да се възползва от компромата, като спазари освободения президентски пост с опозицията от СДС. Пак Георги Панков разказва, че през есента на 1990 година в Кремъл се състояла среща на Луканов с Горбачов. Луканов помолил в съветския печат да бъде поместена голяма биографична статия за Желю Желев. На думите на Горбачов, че Желев е отявлен антикомунист, Луканов отговорил – «Не е вярно, ние му казваме какво да прави. Ние с него имаме договорености и ви уверявам, че то ще провежда политика, каквато му диктуваме». Вероятно, той се бил договорила Желев се да, се да не сваля правителството му, но то падна само след няколко месеца. Тъстът на Желев, председател на тъка за селото на съпругата му Грозден, беше приятел на баща ми още от кооперативното движение. Той идваше често в къщи и се оплакваше от зеци, заточен от Людмила Живкова при него, за да пише книгата си «Фашизмат», а Бестанко, какво да го правя, той е моя зет. По цял ден се излежава, само лови риба с ръце по вировете, никаква работа не подхваща. Младенов до смъртта си не проговори на бившия си съзаклятник и не искаше да го вижда. А големият играч Луканов си отиде, тъжно и безславно, след изстрелите на улица, латинка. Безкрайните следствия и съдебни процеси не можаха да стигнат нито до изпълнителите, нито до поръчителите на смъртната му присъда. По онова време той идваше всяка седмица в офиса на моите работодатели от фирмата, брати Василеви на булевард, Дондуков под операта. Служителите се хилеха, че пак идвал да му се отчитат. Е, накрая на някого явно му беше умръзнало да се отчита. А какъв парадокс, единственият, който не натопи и не предаде никого от бившите си саратници, не спомена нито едно име и мъжки пое цялата отговорност за съдбата на страната върху себе си, беше Тодор Живков. Каквото и да си мислим за него, той се държа достойно. Дали случайно, че докато беше на власт, хората му викаха тато? Наскоро четох в някакъв вестник, че семейството на Луканов имало финансови проблеми. Склонен съм да го вярвам. И в дните, когато главата на това семейството беше на върха на могъществото си, те живееха сравнително. Скромно. По отношение на парите и вещите Луканов и Живков си приличаха, не се вълнуваха от тях. Техният наркотик беше властта. А за Луканов властта означаваше да дирижира играта. Само, че играта се оказа по-голяма от него. Играта е посъвършена от живота. Как се чистят пипалата на октопода? Ако внуците ми бяха останали да живеят в България, от 2019 година щяха да изучават Задочните репортажи на Георги Марков Министерството на образованието нямало за цел да прави интерпретации на историята чрез литературата. То искало да подтикне младите хора да правят сравнения и да имат своя позиция. От Марков децата ще ли да научат как се защитава правото на избор и на изразяване на собственото мнение? Видях, че е излязло и ново издание на книгата на Георги Марков «Портретът на моя двойник». След години забрава, тя отново е при читателите. И това е добре, защото в много по-голяма степен от другите му произведения отразява дух, както на онова време, така и на самия писател. След като Марков емигрира на Запад, произведенията му бяха забранени, иззети от книжарниците и библиотеките и забравени. Когато един приятел ги потърсил, библиотекарят му казал, имаше такъв писател, сега го няма и никога не го е имало. В последните 30 години акцентът при творчеството на Марков беше поставен върху задочни репортажи за България. Романите, разказите и пиесите му оставаха на заден план. Но репортажите, въпреки че дават известна представа за унези както при Гогол времена на Гротеска, за разгула на партийните велмужи и за моралните измерения на нравствения упадък на българите, все пак не са литература, а публицистика. При това гледната точка на писателя не е напълно обективна. Той самият беше от «Галените деца на властта» и се въртеше в опасна близост около същите тези вълможи. Книгите му се продаваха в огромни от днешна гледна точка тиражи, а пясите му препълваха залите на най престежните театри. Като на една от рожбите на априлското поколение и в знак на специално благоволение, на Марков бе даден достъп до най-секретните архиви на Комунистическата партия. Далата на «Червените икони» Алберт е Антонов «Малчика», на Лиляна Димитрова и на Никола Вапцаров залегнаха създадените от него два основни пропагандни. Беранда на социализма пиесата «Комунисти» и решаващата част от сценария на телевизионния сериал «На всеки километр». Марков получаваше много високи хонорари, живееше в национализирана държавна вила в Драгалевци, караше BMW, в София тогава дори съветските автомобили бяха рядкост. Приятел беше с хора като бъдещите председатели на Творческите съюзи Любомир Левчев и Любомир Кабакчиев и с външния министър Иван Башев. Заедно с други известни писатели беше член на ловната дружинка на партийния вожд Тодор Живков и според градската легенда се радваше на интимното приятелство на дъщеря му. Защо захвърли всичко това, за да го смени с несигурната, по-често горчива съдба на емигранта? Вярно е, че в края на продължилото твърде кратко, Размразяване на Хрущов, писателят започна да влиза в остър конфликт с наново развилнялата се партийна цензура и поетия курс към примитивна идеологизация на културата и литературата. Както си спомня приятелят му любомир Левчев, обаче, мисълта на Джери танцуваше на ръба на позволеното, но никога не падаше в пропаста. В крайна сметка, творбите му се оказваха жизноотвърждаващи, сиреч политически проверени. И въпреки това, по всичко изглежда, че Марков вече е намирал България тясна за своя талант. Верен на хазартния си дух и помамен от сирените на суетата, той вероятно е решил да рискува и да счупи оковите на езика. С Петър Валиев ме запозна в Лондон нашата кореспондентка Бригита Йосифова. Дипломат, продуцент, сценарист, режисьор, преводач, писател, радиожурналист, литературен критик и семиотик – Увалиев сигурно е най-влиятелният български интелектуалец през времената на Студената война. Той е работил с Бърнард Шоу, София Лорен, Дърк Бугард, Марчело Мастрояни и Джералдин Чаплин. Заедно с Карло Понти става продуцент на култовия филм на Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Заснет по мотиви на разказа на аржентинеца Хулио Кортасар «Лигите на дявола», Филмът се превърна в химн на контракултурата от 60-70-те години на миналия век, на нейното емоционално чуждение и екзистенциална самота. В Лондон Овалиев ми разказваше, че с негово съдействие Георги Марков се е срещнал в меката на италианското кино, чинечета с режисьорите Федерико Фелини и Микеланджело. Антониони и с продуцента Карло Понти. Те дори били проявили интерес към съвместната екранизация на романа на писателя, Жените навършава. Пари за това амбициозно начинание, разбира се, така и не се намерили. Защото на кого му показа Роман, макар и прекрасен, написан на български език. А, уви, световните двоезични автори се броят на пръсти. Владимир Набоков, Джоузеф Конрад, Самуел Бекет, Джеймс Джойс, Йожен Йонеско, Емил Чоран, Милан Кундера. След първия на се филмов проект обаче Георги Марков така и не научил добре английски язик. На английски той успява да напише само пьесата «Архангел Михаил», получила награда на театралния фестивал в Единбург и романа «Достопочтеното шимпанзе» при това в съавторство. За това, предполагам, той хвърля всичките си сили в писането на «Задочни репортажи за България» за Бибиси. Парадоксално е че именно те станаха причина в съзнанието на света Марков да остане не като велик писател, а като жертва на убийството с чадъра най-голямата мистерия на студената война. Някак случайно този заплетен пъзъл се превърна и в част от моя живот. В началото на 90 те години София пристигна екип на Times Television, телевизията на BBC, който снимаше филм за покушението. По молба на преводача им Владо Баряно помогнах на английските журналисти да се срещнат е идеолога на комунистическата партия Александър Лилов, с бившия вътрешен министър Димитър Стоянов и съследователя на българското дело Георги Марков Бранимир Орманков. Разговорите не разкриха никакви съществени факти, и филм не се получи. Разочаровани колегите ни оставиха всичките си материали, събирани в Скотланд Yard, средите на Би-Би-Си, сред емигрантите в Лондон секретната химическа лаборатория, Портън Даун в град Сусбари, в редакциите на радиостанциите, Свободна Европа и Дойче Веле. На базата на тези материали написах няколко статии за случая във Вестник, Отечествен фронт. Те предизвикаха значителен интерес и от издателство, Сибия ми възложиха да напиша книга по горещата и спорна тема. Бяха времената на сюрреалистичната Луканова зима. Предстоеше освобождаване на цените и всички стоки изчезнаха от магазините, защото чакаха да поскъпнат, заключени по складовете. Сутрин ставах още потъмно, някъде към 3 часа, и се нареждах на дълга опашка пред бакалията под нашия блок на улица, Бисър. Някъде около 7 сутринта съпругата ми или малката дъщеря слизаха с чаша кафе и висенето продължаваше до обяд. Когато стигнах до касата, бях щастлив ако изобщо успеях да се добера до нещо. То винаги беше изненадващо, каквото бе останало — наденици, прясно мляко или пък прах за пране. Качвах продуктите при зарадваното семейство и сядах отново да пиша. И така, ден след ден, докато накрая се роди книгата. Издателство, Сибия беше една от първите лестовици, която се опитваше да литне над свободния пазар на книгоиздаването. То разполагаше със страшно много ентузиазъм и твърде малко пари. Книгата ми «Кой уби Георги Марков излезе в огромен тираж» май бяха 50 000 екземпляра, но в жалко обвивка, джобна издание, смеки корици и отвратителни илюстрации. Собственикът Янев нямаше финансовата възможност да инвестира повече в нея. Без каквато и да било реклама, книгата се оказа пълен търговски провал. Всъщност имах реклама. Няколко разконспирирали ме като червен буклук, мръсен комунисти. Жалко, че опозиционни журналисти написаха статии в новите демократични вестници Демокрация и свободен народ. А в унези възторжени времена те се разграбваха като топъл хляб. Авторите ме обвиняваха в оскверняване на светлата памет на Георги Марков, когато те развяваха като гордо знаме на антикомунизма. Моят тежък грях беше че съм поставил под съмнение мантрата «Тоталитарната държава оби своя разобличител». Слава богу, извън България не всички мислеха точно така и една вечер телефонът вкъщ извънна. Обаждаше се собственичката на малко издателство от Оксфорд, Джейн Тиен. Световните агенции бяха съобщили за излизането на книгата, издателката се бе заинтересувала и планираше да пристигне в София. Искаше да говорим за издаването и във Великобритания. Опитах се да убедя да не идва, защото София тогава съвсем не ставаше за гости от Англия, а и откъдето и да е било. Освен обикновените хранителни продукти и стоките забита, от пазара беше изчезнало и горивото, Затова автомобилите чакаха с дни на километрични опашки пред бензиностанциите. Направих обаче бартер с приятел 200 грама. Бензин срещу безплатна реклама в отечествен вестник за продажба на автомобила му и така успях да взема Джени, млада и привлекателна жена, от аерогарата. За автор на книгата Дамбрела Мердър, убийството с чедъра, поканих Владо Беряно. Заедно бяхме започнали да работим по темата, неговият английски, за разлика от моя, беше блестящ, а пък издателството искаше книгата преведена. Докато превеждахме, преработвахме и обогатявахме българския вариант, а и доста години след това се срещнахме с много хора. Беседвахме с две от съпругите на Георги Марков, българката Здравка и англичанката Анабел, с най-близкия му роднина, братовче любен, съследователите по делото от главно следствено управление и от Скотланд -Ярт. Срещнахме се и с другата предполагаема жертва на подобен атентат, журналиста Владо Костов както и с Увалиев и с избягалите на запад ченгета от КГБ Олег Калугин и Олег Гордиевски. Говорих ми с очения за вероятен извършител Франческо Гулино, агент Пикадили, и с още много други хора, са причастни по един или друг начин със случая. В съзнанието ми най-силно се е запечатал разговорът с първата съпруга на писателя – здравка. Мълчалива, подплашена, скрита дълбоко вътре себе си – тя дълго време се оглеждаше тревожно, дали не ни следят и накрая ни покани в мизерната си стайчка в една стара порутена къща до пазара, красно село. Здравка се беше примирила с съдбата си на изоставената съпруга. Беше понесла всички удари на съдбата заради мърков, докато парите и овациите бе обрала последната жена на писателя, Анабел. За здравка беше останал само един от вариантите на пиесата, Комунисти, но тя и този ръкопис не смееше да издаде. Защото се страхуваше от претенциите на алчната британка за авторските права. Унизената и оскърбена бивша съпруга на Марков затвърди представата ми за него: капризен, суетен и егоцентричен човек, който винаги иска да бъде в центъра на вниманието. Здравка ни подари един свой сън, върви Георги по изоставен, пръшен селски път, на около ограда отгнили колчета. Той в подарените от мен сиво поло и дънки. Аз викам след него. Дълго и мъчително. Георги се обърна, погледна ме и продължи. Потъна в този бял прах, като пепел. По време на цялото ни журналистическо разследване имаше. Конспиративни теории, агенти, стрелящи чадари, кухи отплати от плати на ириди, рицин и други екзотични отрови, но нито едно пряко доказателство за самоличността на извършителите и поръчителите. За зловещата и странна смърт на моста Ватърло на река Темза намерихме само две косвени доказателства, които обаче сочеха в две съвсем противоположни посоки. В интервюто, което генерал-майор Олег Калугин ни даде през 1992 година, избягалият на Запад началник на отдела за външно контраразузнаване на КГБ разказа следното. През 1978 година министрът на вътрешните работи Димитър Стоянов предал на председателя на КГБ Юрий Андропов, Мол, на Тодор Живков за техническо съдействие при планирана операция за физическото ликвидиране на Георги Марков. Според Калугин, българското искане било дискутирано в присъствието на самия него и на заместник-председателя на КГБ Михаил Лусатов. Чадърът с отровната сачма пък бил доставен в София от началника на отдел Сергей Голубьов. Калугин каза още че скоро след убийството на Марков, самият той е бил награден от Димитър Стоянов за лични заслуги към операцията на Държавна сигурност срещу българския дисидент. Същата версия беше лансирана и в мемуарите му, издадени през 1994 година. В архива на меверена наистина открихме специална заповед от 17 април 1979 година за награждаване на вице-адмирал Михаил Усатов, на генерал-лейтенант Иван Савченко, Старши представител на КГБ София, на полковник Сергей Голубев и на четирима други офицери от КГБ с български ордени и медали. В документа обаче не се споменаваха основанията за присъждането на тези награди. Другото косвено доказателство сочеше към противоположната версия. Според твърде интересната и рядка книга, КГБ в България на Йордан Баев в началото на февруари 1979 г. във Висбаден се състояла среща между президента на Криминалната служба на Федерална република Германия доктор Хорст Харолд и българска делегация, оглавявана от заместник-началника на второ главно управление на ДС полковник Димитър Йотов. По време на срещата Харолд отворил папка с оперативно дело и съобщил на българските гости. От данните на Федералната служба се вижда че лице от връзките на българския емигрант Иван Косовски, който живее в Мюнхен, е замесено в убийството на Георги Марков в Лондон. За съжаление, по тази интересна следа не открихме нищо повече, но за сметка на това имахме изключителния късмет да разберем от първа ръка какво мисля за случая Георги Марков следователите от «Скотланд Yard. За разлика от «Сибия издателство», Тиен организира и финансира мащабна рекламна кампания на книгата Дъмбряла Мердер. Цял месец с Владо обикаляхме Великобритания с един възтестничък Мини Купър и хваляхме книгата по местните радиостанции на BBC. На голямото представяне в българското посолство в Лондон, в присъствието на журналисти от вестниците Times, Guardian и Independent, Владо, за да повиши интереса към книгата, който и така не беше малък, каза, че убийството на Георги Марков е организирано на Даунинг Стрит 10. Тази гореща фейк новина попадна на първите страници на всички централни лондонски вестници. Същата теза моят се автор повтори и предводещата на радиостанцията в северния град Хъл, като я е из изпикантното твърдение, че ние знаем името на фактическия извършител. Вярно е, че в София се бяхме срещали с човек, който твърдеше, че убиецът но той не представи никакви доказателства за това и до сега си мисля, че не беше съвсем сума си. В скотланд Ярд, обаче явно не мислеха така и вечерта в хотела ни в Хълса обади разтревожената ни издателка. Имахме призовки рано сутринта на другия ден да се явим на разпит в легендарния Шотландски двор. Следователите по английското дело Георги Марков ни разпитваха повече от 8 часа. Те очевидно не останаха особено доволни от резултата, защото ни. Посъветваха със строг и нетърпящ възражение тон да напуснем Обединеното кралство още с първия възможен полет. В края на разпита попитах един от двамата следователи, дребен, побеляващ човечец на видима възраст около 50 години, не може ли, след като ние им разказахме всичко, което знаем, и те да ни кажат нещо ново. От скептичната му усмивка разбрах. Ченгличаните няма да съобщат каквото и да било, когато и да било и на когото и да било. И действително, до този момент от Скотланд Ярд не е излязал нито един документ по случая. Следователят обаче ми намигна със заклетнически и каза, виж момче, почти цялата ми кариера мина с това дело, с него смятам и да се пенсионирам. Не знам дали е успял, но когато стигнаха до Кривата круша след повече от 20 години безплодни усилия и българското, и английското следствие бяха прекратени безславно. Към днешна дата, след драматичните и понякога твърде мелодраматични перипети около покушенията в Великобритания срещу руските двойни агенти Литвиненко и скрипл, съм много посклонен да приема версията, че отровният чадър е разработка на КГБ, предоставена на българската държавна сигурност. Но съвсем не изключвам и възможността ми и ми, разузнаването и контраразузнаването на Скотланд Ярд, да имат пряко участие в случая. Че Марков е имал вземанедаване с секретните служби на България и на Великобритания, се заговори отново и след излизането на нова книга за смърта на писателя, написана от бившия български агент Бончо Сенов. За първото беше сигурен и Христо Друмев, попряко Ромбо, дипломат и дългогодишен директор на НДК, който е бил близък приятел на Марков, както и прототип на този от отдясно един от двамата главни герои в романа портретът на моят двойник. В частен разговор с Владо той е изразил абсолютната си убеденост, че писателят е бил сътрудник на държавна сигурност. Друг близък негов приятел, поетът Любомир Левчев, пък свидетелства подклетва пред Български съд, че е чувал Марков да казва «Десе ми използват, ама май аз ги използвам и тези игрички с десе и ми ми са от полза за литературата». Каквато и да е истината, тя не може да хвърли сянка върху безспорния факт, че Георги Марков беше и ще си остане голям български писател. С. Портретът на Моят двойник е «Жените на Варшава, той завинаги ще блести в пантеона на българската литературата». Портретът на мое двойник е «Модерен роман», близък по дух на творбите на Хенри Милър, който няма абсолютно нищо общо със социалистическия реализъм. Сюжетът е прост, в една средношна игра на покер «Журналистът», прототип е самият Марков и този от отдясно. Христодрумев изграждат сложна схема, с която да измамят и ограбят хиената легендарен столичен Комарджия. Играта, която според мотото на романа е «Посъвършена от живота», всъщност е метафора на духа на онова време. Време, в което идеалите са само параван на лъжата, алчността и насилието. Фалшиво време, в което правилата често се променят и понякога се обръщат дори срещу тези, които са ги измислили и въвели. Жените на Варшава е кратка повест, пълна с живот, красота, любов и мистика. Под звездното небе на Дженденбаир, където змии и дяволи се надбягват в лудешки танц, геологът Павел и овчарят дядо и рисуват представите си завършава. Варшава. Една Варшава, далечна и непостижима, с нейните бляскави жени, с нейните широко отворени врати и прозорци, през които се вижда другият наш, възможен, но отказан ни живот. Ако Марков беше останал в България, той сигурно щеше да напише още хубави книги. Но избрах химерата, наречена Свобода, за да се разочарова и от нея. При общи приятели случайно се запознах с полковник Любомир Николов от отдел «Активни мероприятия на първо главно управление – разузнаването на десе. Той твърдеше, че през 1978 година, малко преди смъртта на Марков, при тях е пристигнала интересна информация. Писателят бил силно разочарован и депресиран от живота си в Англия, където никой не го познавал. Той дори се опасявал, че ми и ми го подозират като дълбоко замразен агент на българските служби и затова възнамерявал да се завърне в България, осъществявайки контакти с представител на консулството ни в Мюнхен. Не знам дали да вярвам на полковника, но в едно от последните си писма, това до приятеля Димитър Бочев, Марков се тързае. Свободата на словото и в двата свята се свежда до това да крещиш каквото вълнува, но в дома си или пред шепа приятели. А се опитай да изкажеш мнение в независимия вестник, Таймс или в Биби Имаш много здраве от пробитата. Шапка на демокрацията. Там, точно както и в работническо дело, трябва да се съобразяваш с линията на редакцията. Но нито хората от радио София, нито хората, които стоят зад тукашните радиостанции BBC, Deutsche Welle или «Свободна Европа» е гласът на Америка, ги е грижа за България или за българите. Ако търговските интереси на Запада повеляват, те са в състояние да започнат да свирят химна на Съветския съюз заедно са собствените си национални химни. Истинската болест на нашето време не е нито комунизмат, нито капитализмат, нито тероризмат, нито каквито и да са революционни и контрреволюционни евангелия, а това мръсничко, подличко, добре маскирано, добре гарнирано чувство да осигуриш собственото си живуркане, като се прислънчиш към някой октопод, който има нужда от теб, за да му чистиш пипалата. Георги Марков дълго време се колебаеше на кой от октоподите да чисти пипалата. Накрая ядоса и двата, и някой от тях му видя сметката. Капитан Боб и честните частници. Могат ли да се направят яйца от омлет? Трябва да призная, че в началото на прехода и аз чистех пипалата на един октопот. Колегата на съпругата ми от списание, курорти, журналистът-пътешественик Теодор Троев, ми се обади от Лондон. Беше започнал работа във Вестник, европиен на британския медиен магнат Робърт Максуел. Основното тяло на Вестника се правеше в Лондон, а във всички европейски столици се печатаха при турките. Така Максуел смяташе да покрие целия континент. Ние с Тео трябваше да списваме Софийската притурка, но темите се определяха от редакцията в английската столица. За това изпращах на шефовете идеи за материали, които биха заинтригували всички европейски читатели. Тогава в София вреше и кипеше, сини митинги и червени контрамитинги, среднощни бдения със свещи на ядрения физик и свещеник Фурисветулката, Гладуващи срещу Конституцията депутати, Град на истината, Пожар на партийния дом, Аутодафе на книгата на президента, Фашизмът, Самосваляне на министър-председателя Филип Димитров, Отравяне с перилен препарат на суперчингето Бриго Аспарухов. В главната редакция на «Юропиен обаче» не харесваха нищо и явно трябваше да нагазя в мътните води на жълтата журналистика. За щастие имах късмета да зърна в един че във Владайската река са се появили златотърсачи и с редакционната «Волга» шофьора Коко и фотографа Митю Викторов веднага потеглихме натам. Намерихме само едно изоставено сито, но британският читател чакаше вълнуващи репортажи. И след като скоко открихме в колата високи черни рибарски бутуши, влязохме в реката с ситото и Митю ни направи снимки. Вечерта пооткраднах кое от няколко разказа на Джек Лондон, а на сутринта репортажът беше готов и предизвика страхотен интерес. Излезе на първа страница, под главата на «Юропиен». Снимките ни скоко, със ситото и ботушите, се мъдреха под заглавие «Българският клондайк». Кариерата ми на жълт журналист и папарак обаче не продължи много дълго, защото в края на 1991 година босът Максуел падна, или пък го бутнаха, от борда на собствената си луксозна яхта, Лейди Годайва във водите край Канарските острови. Заради тази яхта и капитанската си фуражка, той беше получил прякора капитан Боб. Като главен цензор на съюзническите войски в победена Германия Максуел, беше придобил медийна безценица и се бе превърнал в медиен император. От Чехия пък беше купил леки картечници, брен, за да ги предостави на евреите в Палестина. Малко преди той да падна от борда на яхтата, Ари Бене Менаш е бивши агент на Мусад беше разкрил, че през 1986 г. Максуел е съобщил на Израелското посолство в Лондон, че Мордехай Вануно е направил разкрития пред «Сънди Таймс» за Израелското ядрено оръжие. Израелците отвлякоха Вануно и го осъдиха на 18 години затвор. Единствен Саймън Хърш от списание «Нью-Йоркър» се осмели да пише за разкритията на Ари Бенеменаше, като разкри и факта, че Максуел е продал на американската ядрена лаборатория в Лос-Аламу софтуер, разработен от Мусад. А капитан Боб бе погребан с държавни почести в Гециманската градина в Иерусалим. Надгробното слово на премиера Ицхак Шамир беше твърде загадъчно. Той направи за Израел повече, отколкото сега може да бъде казано. На погребението присъстваха всички бивши и настоящи шефове на Мусад и Андрей Луканов. Дали това има нещо общо с насилствената смърт и на двамата, можем само да гадаем. Максуел не беше само мой работодател, той бе много близък приятел на българския елит. Според Ари Беннеменаше, Максуел е. Изплел шпионската мрежа на Мусад в Москва, Варшава, Берлин и София. С дейното участие на капитан Боб беше създадена фундацията Людмила Живкова, на нейно не име беше изградена и печатна база. Още през 80-те години издателството му «Пергамон Прес» отпечата трудовете на Тодор Живков на няколко езика, нямам сведения дали се ги харесали читатели в Европа и Штатите, както и събраните съчинения на Брежне Фичо Ушеско. Срещу това той получи Орден – Стара планина Първа степен. През 1987 година беше регистрирана и съвместната фирма между България и Максуел – Баймакс и бе създаден център за подготовка на кадри в Бистрица. Живков, Луканов и Дойнов бяха решили да спекулират на международния финансов пазар с парите на резервния валутен фонд, като използваха посредничеството на компанията му London and Bishopgate International Investment Management PLC. По нареждане на Първия българската народна банка и Българската външнотърговска банка вложиха в ценни книжа за две години 50 милиона долара от фонда. Според договора българската страна трябваше да получи допълнителен доход над пазарната лихва, а на посредника Максуел се падаше нула, на сто годишно при обичайна комисиона от нула, на сто. Чистата печалба на капитан Боб беше 1 милион долара. По онова време световната преса твърдеше, че бизнесът на Максуел е успешен най-вече заради близките му връзки с тоталитарните режими в Москва и другите социалистически столици. Но след промените дружеските отношения продължиха. Максуел стана личен съветник на Андрей Луканов и прияти при себе си низвергнатия Огнян Дойнов. Малко преди смъртта на капитан Бог български и чужди вестници тиражираха снимка от рождения ден на магната, облечен с фланелка с надпис на български «Царят на България», подарена му от Луканов. Още приживе Максуел беше подозиран като крупен международен измамник и агент на още две разузнавания. Ми и КГБ. А най-екзотичната версия за кончината му гласеше, че е получил от Луканов документи на българското разузнаване за участието на Ми в убийството на Георги Мърков. Лишен от подкрепата на разпадналия си източен блок обаче, огромният бизнес на капитан Боб след смъртта му се срути като Пясъчна кула. Светът на моите родители, моят свят, също се срутваше като Пясъчна кула. С него се отиваше и вестник, Отечествен фронт. Едноименната казионна организация на башавджията Пенчо Кобадински загина Беславно и Ние, журналистите от нейния орган, трябваше да се спасяваме сами. Делото на давещите се беше оставено в ръцете на самите давещи се. Имаше нужда от свежи пари, от нови абонаменти, от рязко вдигане на продажбите и на тиража. Затова това отчаяно търсехме интересни материали. Тя и самата държава отчаяно се луташе, чудейки се по кой път да хване и как да се спасява. В онези хаотични, дори истерични времена и монархията вече не изглеждаше чак толкова архаична. Предложих на главния редактор, май вече беше Любен Генов, да направим интервю с Симеон сакско Величеството в изгнание в Мадрид. Доста преди камерите на националната телевизия и микрофона на Кеворк Кевуртян, кореспондентката ни в Лондон, Бригита успя да се добере до Симеон Сакскобургоцки, като въпросите изготвихме в редакцията в София. Повечето вече съм позабравил, но съвсем ясно си спомням най-важния отговор на лукавия Кобург, достоен внук на Фердинанд Лисицата. Той изключи да има каквито и да е било претенции към България, особено пък материални или имотни. Единственото, което искаше, беше скромно да служи на родината. Както показаха следващите години, лековерни и доверчиви се оказахме не само ние. И кубургът, и всички останали кандидати за нови, бащици на народа мислеха само как да обрулят България. Един ден колешката Соня Колтоклиева дойде на планьорка, редакционното събиране, с перспективна идея, освен царя можехме да интервюираме Иван Костов, твърдо обещаващия министр на финансите в коалиционното правителство на премиера Димитър Попов. Планюрката водех аз, тъй като временно изпълнявах длъжността главен редактор, след като якубинците бяха изгонили от Вестника и Любен Генов. За това помолих Соня да ми разкаже какви са нейните впечатления от младия министр, при което тя отвърна, че той притежава изключителни качества. Чакало го голямо политическо бъдеще, в това беше убедена. А единственият му недостатък била патологичната любов към парите. Каквото и да си мисля за по-нататъчната журналистическа кариера на Култуклиева, длъжен съм да й призная, че в този случай прояви добър усет. Всички нови хора, които довя революцията и които щяха да се превърнат в елита на страната, яростно се блъскаха с колене и лакти как по-бързо и удобно да се настанят на мястото на старите комунистически вълможи. Бяха вече доста изгладнали и поради това твърде хищни и настървени. Ако Бургът и Костов, сдобил се спряко командира, са само представител на извадка на унези, на които щяха да бъдат поверени политическите съдбини на България. Ови, в економиката нямаше да е по-различно. С шефа на фирма, програмни продукти Рашко Ангелинов бяхме съседи в малко спретнато блокче на улица, Симоновско шосе в подножието на планината Витуша. Там от няколко години живеех със семейството си. В двора отзад имахме малка градинка с маса и пейки, където често сядахме след работа. Рашко, стопански ръководител с размах, дошъл от електрониката, беше решил да се захваща с частен бизнес. Вече се беше разбрал с автомобилния концерн, Мерцедес да му стане търговски представител за България. Но за тази цел му трябваха 2 милиона долара за банкова гаранция, която да осигури първите 200 автомобила на консигнация. Рашко беше разпитвал насам-натам и ме помоли за съвет, към кого да се обърне. Пари, вероятно от извън бюджетни сметки на. Чуждестранните дружества раздавали на верни хора, които после ще ли да се отчитат пред партията от името на Луканов, Дойнов и Живков. За Луканов това правил бившият министр на външната търговия Христо Христов. А за Живков вече не си спомням точно кой. Но успях да дам съвет на Ръшко, не знам дали е ходил при някого, но той скоро завърке бизнеса с първите 200 Мерцедеса. За раздаване на кофарчета с пари ми разказа и един много близък роднина, който играеше брич в едно каре с огнян Дойнов. Един ден през 1990 година бившият всемогъщ член на политбюро му се беше обадил от Лондон с предложение да му открие сметка в офшорна зона на Каймановите острови. Дойнов тогава работеше за Максуел, но дали тези пари наистина са били на капитан Боб? И все пак, свенливо пазената тайна на прехода, кофарчетата с пари, далеч не беше най-сериозният начин за зачеването инвитро на нашенския капитализъм и зараждането на честните частници. Понеже имах привилегията и честа да работя за известно време с трима от най-маститите български капиталисти и тримата крупни медийни магнати, впечатленията ми от техния възход са преки. могъщият и непоклатим някога Отечествен фронт, за който хората се избиваха по будките в петък, вече се беше разцепил на две части. Петима души, водени от бившия завеждащ културния отдел Петю Блъсков, засмукаха част от колектива и започнаха да издават седмичника, Часа и ежедневника, Часа. Сега изпадам в истинско умиление, като чета спомените на колегите за непорочното зачатие на презгрупа «Часа», която била стартирала в мазето на бабата на Блъсков с две щупени пишещи машини. Истината обаче е, че още от сигналните броеве на първите им страници, до главата, бяха монтирани огромни рекламни карета с логото на Държавната банка «Електроника». Мазето на бабата пък се оказа целият трети етаж на полиграфическия комбинат Димитър Благоев който честните частници завзеха, без някой да посмее, и гък да им каже. Иначе вестниците им се купуваха много. Колегите започнаха да правят съвсем нова за България журналистика разкрепостена, сензационна, интересна, забавна, безцеремонна и дори безкруполна. Нейн идеологически баща беше много талантливия журналист Валери. Найданов, а куриозът се състоеше в това, че той продължаваше да бъде заместник главен редактор на официоза на Комунистическата партия, вече социалистическа вестник Работническо дело. После Стефан Продев го приименува на «Дума». С огнени коментари в органа на партията сутрин, пъргавият валери яростно се бореше срещу капитализма. Следобед пак той, но под псевдонима Перо Филипски, в авторски колонки на вестниците «Часа и е часа», Органи на Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Първа частна банка, громеше демократичния социализъм. Естествено, продължение на това шизофренично раздвоение беше номинирането на шефа на Първа частна банкера Венциосифов за кандидат на социалистите за кмет на София. А логичният край, вече в международен аспект, дойде, когато съпругата му Моника пристана на лидера на европейските социалисти Сергей Станишев. Тъкму му от тази противоестествена любов между труда и капитала, която си плачеше за психиатър, се роди и българският капитализъм. По повеля на партията на Луканов, Българската народна банка даваше лицензи на частни търговски банки, които се множаха и растяха като гъби след дъжд, а след това ги рефинансираше. Небезизвестният псевдопредприемач и мой приятел архитект Пламен Тимев Ганди тогава ме молеше, намери ми някой да ме рефинансира. От рефинансите търговски банки раздаваха на обезпечени кредити на назначените капиталисти, които в по-голямата част от случаите бяха и собственици на трезорите. С тези пари, които честните частници никога не върнаха, бяха изкупени кокошките, които снасяха златните яйца на могъщата някога българска економика. Понеясни и необясними за мен досега до причини новите банкери-индустриалци. и Следовниците на Буров, Чапрашиков и Томасен бяха подбирани сред консумолските активисти, елитните спортисти, дребните доносници и дори сред барманите и сервитьорите. Те имаха две общи черти, бяха твърде алчни, но за сметка на това полуграмотни и без никакъв стопански опит. Единственото, което се сетиха да направят, беше да източат индустрията, да фалират и буквално да я разфасуват, за да продадат във вид на скраб. Слесно спечелените пари набързо си построиха палати по Драгалевци и Бояна, накупиха си. Картини на стари майстори, не че някой от тях разбираше нещо от изкуство, скъпи часовници, патек Филип, спортни автомобили, Порше и е, Ферари луксозни яхти, с които направиха по някой и друг круиз до екзотични дестинации. И накрая, понеже бързите пари също свършват бързо, банкерите и индустриалците започнаха да се поръчват един друг. От първото голямо сдружение на Едрия частен капитал, гъсред малкото все още живи май, са само колегата Петю Блъсков и собственикът на Тром Красимир Стойчев. В тези времена останалите след абордажа на «Честните частници журналисти» от редакцията на «Отечествен фронт» регистрирахме кооперация. От нейно име започнахме да издаваме «Отечествен вестник», който трябваше да разчита на финансовото рамо на партньорите от «Инвестгруп». Те обаче се оказаха набедени бизнесмени и един ден, здравата закъсали за пари, ме заведоха да преговарям за финансова подкрепа в офис на улица Любен Каравелов 56. За моя огромна изненада бодигардовете, които ни обискираха на входа, бяха все мои познайници. Ченгета отубо. А офисът се оказа на могъщата частна на виенска компания Трон. Единият от двамата собственици маститият олигарх Красистойчев, Говореше по телефона с демократа и гладуващ до смърт поет-революционер Едвин Сугарев. Стойчев се караше на иконата на демокрацията за излязла негова статия във вестник «Демокрация», в която авторът беше свързал трон с капиталите на Огнян Дойнов. Дойнов – голямата червена акула, която е наследила част от империята на Максуел и контролира чудовищен конгломерат от економически структури, пряко или косвено свързани със смъртта. Стойчев заплашваше Едвин по телефона, че ще спре финансирането, но не уточняваше дали на вестника или на поета. В мемуарната си книга, спомени Огнян Дойнов пише, че знаел за тролни неговите собственици Краси Стойчев и Ангел Първанов само от вестникарските статии. Удивително обаче, че в същата книга, съвсем близо до това твърдение, на страница 466 двамата уртации от митичната фирма, Както и техният виенски съдружник Стюарт Каралян, фигурират в списък на почетните гости на «Голямата червена кула». Този списък е твърде любопитен. В него са олигарсите «Живи или мъртви» Илия Павлов, Васил Бошков, Георгия Гафонов, Младен Мотавчийски, Атана Стилев, Спас Русев, Христо Александров. Има и леви политици Жан Виденов, Клара Маринова и Любомир Коларов, новия шеф на телевизията на БСП, но и откровени бандити като Георги Илиев и Младен Михалев Маджо. Тук са, впрочем, и яросните антикомунисти Асен Мичковски, Перитързиева и Александър Юрданов. Не смятам комунистите за престъпници. Моят тъст, когато много уважавам, е комунист. В моето семейство има много комунисти, които са достойни хора, обяснява Юрданов на «голямата червена акула». През онези години Малвата свързваше парите на Трон с суперсекретните проекти на научно-техническото разузнаване на държавна сигурност Нева и Мумблан. Мумблан е опит за контрабанден трансфер на високи технологии, чрез който да се избягват ограниченията на Кокоем, Координационен комитет за контрол върху стратегически стоки суровини, забранени за износ в СССР и другите държави от източния блок. Икономическият крах на Съветския съюз и останалите социалистически държави, който в голяма степен се дължеше на изоставането им в третата индустриална революция, е доказателство, че Момблан не е сработил. Нева пък се ражда през 1984 г., когато Горбачов, придружаван от Огнян Дойнов, посещава Дол Стара Загора. При вида на модерните технологии, съветският лидер настоява България да построи край град Кострома на Волга. На 300 км от Москва, завод за запаметяващи дискове. Бюджетът от българска страна е 200 милиона долара, а от руска 300 милиона. Впрочем, Красистойчев беше осветен от комисията по досиетата като агент на научно-техническото разузнаване на държавна сигурност. Западната преса твърдеше, че той е бил готвен за внедряване в Мусад, откъдето е трябвало да контролира израелския гражданин Клайн, собственик на фирмата. Килок основен съдружник в проекта «Нева». За това слуховете свързваха финансовото му на «Трон» именно с проектите «Нева» и «Мумблан». А то беше обективирано с основаването на «Капиталбанк», «Навестник», «Стандарт», на цифровия мобилен оператор «Мобилтъл» и с осъществяването на триъгълната операция с Русия за уреждането на българския дълг към Польша. По-късно «Трон» продаде «Мобилтълна». Собственика на руската фирма Nordex Григорий Лучански, за когото от Виена работеше Огнян Дойнов. През 1997 година германското списание, Интелидженс написа, че конгломератът Nordex, който има оборот от 3 милиарда долара и притежава 335 компании в цял свят, е свързан с кръга около покойния капитан Боб. Още по-късно пък лученски препродаде мобилтел на олигарха от КГБ Майкъл Чорни. Условието на Краси Стойчев да подпомага финансово, отечествен вестник беше да има контрол върху рекламата и разпространението му. Неговите очи и уши в редакцията трябваше да бъдат две 20-годишни момчета. Те бяха още студенти, дойдоха от финансовия седмичник Пари, където стъжуваха и се казваха, в началото все не може да им запомни имената, Иво Прокопиев и Филип Харманджиев. Двамата много-много не се свъртаха в редакцията. По цял ден тичаха по мероприятия на СДС и по международните прояви на Джордж Сорус. А колешката Соня Култуклиева беше на път да познае. На власт идваха сините демократи. Така дойди моментът, когато перспективният някога млад министър Иван Костов вече държеше цялата власт в държавата. Пари обаче в нея нямаше, бяха ги изяли кредитните милионери, верижните фалити на банките и хиперинфлацията. Затова командира изобрети свой собствен начин за зачеване на сини капиталисти, който ми бе демонстриран тъкмо от двете го разпоменати момчета. Прокопиев и Харманджиев бяха стояли при нас няколко месеца и през това време, благодарение преди всичко на техните усилия, тиражът на вестника се бе срутил от 27 на 6 а рекламите изчезнаха съвсем. Един ден Иво и Филип ми съобщиха, че напускат, като още на следващия. Пуснаха на пазара първи економически и финансов седмичник Вестник – Капитал. По-късно се родиха ежедневникът, дневник и другите медии. За да стартира седмичен Вестник тогава, бяха необходими около 2 милиона лева, и нямам идея откъде те ги бяха намерили. Представителят на британската информационна агенция Ройтер за България Никола Антонов ми беше предложил да направим смесено дружество, което да издава Отечествен вестник и да тиражира новините на агенцията, но внезапно прекрати преговорите и направи и Joint Ventures Вестник Капитал. Нямам никаква идея и защо той предпочета седмичник, при това стартирал едва вчера, за да му тиражира новините. В последствие на удържимият медиен и финансов кръг, Капитал започна да набира сила, трупайки и економическа мощ. Мои приятели, които работеха там, ми разказваха, че двете момчета изкупили на безценица от журналистите боновите им книжки за масовата приватизация. А любопитното е, че само 5 дни след като пое управлението на страната, новият министър-председател Иван Костов откри процедура по приватизацията на Вимпром Даняница. В работническо-менеджърското дружество влезе Филип Харманджиев, който до този момент грозде единствено беше ял. Държавната оценка на Вимпрома бе 3 милиона лева от които трябваше да се внесат едва 10%. Винарната «Дамяница» основана още през 1940 година и изключително благоприятното им местоположение долината на река Струма, а прави една от перлите на лузаровинарския ни отрасъл. Момчетата обаче внесли само 60 000 долара, и то във вид на боновите книжки на колегите си. В деня на сделката в избитена на «Дамяница е имало две милиона бутилки вина и ракия», чиято стойност е била непомалко от 4 милиона лева. Точно от Винпрома тръгна неспирният възход на Прокопиев, Харманджиев остана някак в сянка към върховете на държавата. За една нощ той стана милионер, след което започна да издига и да сваля министри, премиери и президенти. Купуваше уникални заводи като Колин, Сеново, оценяваше и продаваше цели морски и речни флотове, дворци на културата, електроразпределителни дружества. Водеше преговори с бандити, а на едвам се спасяваше от тях в Сингапур. Но това са други истории, за които нямам нито талант, нито размах да разкажа. Спрях се по пообстойно върху приватизацията на Дамяница единствено, защото тя показва модела, по който Костов раздаде на най-верните си хора най-тластите парчета от българската економика. Тази сделка обаче далеч не беше най-скандалната. Металургичният гигант, Кремиковци беше харизан за един лев, цената на две вафли. Бъга, Балкан отлетя за 75 000 долара, цената на един панелен апартамент. Булбанк замина за помалко пари, отколкото в момента на приватизацията имаше в сигурно има и читави капиталисти. Но аз за такива не съм имал късмета да работя. За мен Петю Блъсков, Красистойчев и Иво Прокопиев написаха визитната картичка на българския «Капитализъм». Която надали и тя ще доведе до щастлив край. Руски командоси застреляха бащата на в Виена заради неуредени финансови сметки на сина. Прокуратурата търси отива прокопия в 200 милиона евро. Петю Блъсков продаде и предаде българската журналистика в ръцете на Делян Пеевски и майка му, като им стана чирак. Наистина печална история, която неминуемо ще приключи с още по-печален финал. Снимки. Аз, на три години, в държавния апартамент на улица Оборище, 13. Още не знам, че вече се е провел априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 година. Снимка личен архив. След априлския пленум Тодор Живков чете в Народното събрание указ за назначаването на Антон Югов за министър председател Снимка през фото. Пта. Човек от народа. Снимка личен архив Майка ми и баща ми танцуват танго на моята сватба. Снимка личен архив В читалището на село Лопушна на Деня на Лозаря, Трифон за Резан. Духовата музика поздравява 13-ти конгрес на БКП. Снимка Иво Хаджимишев В Тодор Живков се среща с лидера на френските комунисти Жорж Емарше, по високият дясно от Живков. Снимка личен архив Дъщеря ми с дядо си в апартамента му на улица, Велико Търново, 10. Снимка личен архив Петър Увалиев, берилянтният български интелектуалец, след удостояването му съзванието почетен доктор на Софийския университет през 1995 г. Увалиев помогна на Георги Марков да започне работа в BBC, късно може и да съжалявал за това. Снимка Иво Хаджимишев Баща ми и Тодор Живков в Народното Събрание през 1985 година Все още успешно прикриват хладината помежду им. Снимка през фото – Пта Поклонение пред царкофага на Людмила Живкова на 23 юли 1981 година Снимка през фото – Пта Първата жертва на масонския заговор Сергей Антонов затвора – Ребибия Фрим Снимка през фото, ПТА Първата сесия на Народното събрание след 10 ноември, която гласува освобождаването на Тодор Живков като председател на Държавния съвет. Снимка Иво Хаджимишев На същата сесия, Младенов тържествува, а Луканов и Джуров заговорничат. Снимка Иво Хаджимишев Портрет на Любен Гоцев, дипломат и шпионин, шпионин и дипломат. Кукловод прехода или персонаж от теорията на конспирацията. Снимка през фото, Пта. Сърдечна среща на Андрей Луканов и Робърт Максуел. Кой имаше интерес от смъртта им. Снимка през фото, ПТА. Меди Доганов, агент и дисидент. На предизборен митинг в Кърджели през 1990 година. Баща на български етнически модел или камана. Дългата ръка на Кремъл. Снимка Иво Хаджимишев. Първият демократичен митинг на 18 ноември 1989 година. Снимка Иво Хаджимишев. Митингът иска Тодор Живков зад решетките. Снимка Иво Хаджимишев. Времето е наше, все още си вярва се да се. Снимка Иво Хаджимишев. Желю Желев и Ивайло Трифонов. Вдясно, на първия митинг на 70 през декември 1989 година. Снимка Иво Хаджимишев Нелегална пресконференция по време на Екофорума през ноември 1989 г. на Петър Слабаков, Александър Каракаченов, Деян Тюранов, Петър Барон. Снимка Иво Хаджимишев Пресконференция на Филип Димитров Зад него е младият Соломон Паси. Снимка през фото. Пта. Основаване на Зелената партия. През катедрата разговарят Филип Димитров и Александър Каракаченов. Снимка Иво Хаджимишев. Отляво на кръглата маса Андрей Луканов и Александър Лилов. Отдясно на кръглата маса Желю Желев и Петър Барон. Желю Желев, вече лидер на СДС, но все още с Жигулката. Снимка през фото. Пта. Арестанти – Тодор Живков и Мил Кобалев след прочитането на обвинителния акт. Снимка – Иво Хаджимишев Церемония по поставянето на паметна плоча на баща ми в родното му село Кленовик през декември 2006 година. Снимка през фото – Пта Бившите другари Огнян Дойнов и генерал Добриджуров са вече от двете страни на барикадата. Снимка през фото – Пта После Слов. Някой беше казал, че да се направи. От социализъм капитализъм е толкова трудно, колкото от омлет да се направят отново яйца. И може би наистина е така. Само дето от нашите бивши приятели Гедаре, Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Словения, Харватия, та дори и от Македония и Албания, ние се справихме най-зле. Вероятно от такъв социализъм може да се направи само такъв капитализъм. Калин Тодоров Зад завесата на соца Книга едно от поредицата Зад завесата Българска Първо издание Редактор Любослава Русева Художник на корицата Веселин Цаков Коректор Правда Василева Компютърен дизайн Анна Георгиева Печат Инвестпрес Ад